habe dann hätte gesagt, dann fangen mit meiner Seiten, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Jos von der Fachhochschule Salzburg. Äh freibe dass sie heute wieder alle Sozialrecher schienen sind. 70 Leute haben sie angemeldet, zwei Drittel ungefähr sind da, also es werde jetzt dann noch ein bisschen ein Zustrom sein. Äh freibe das zum vierten Kurs da sind, äh, das Frühjahr war total erfolgreich und zwar setzen wir in 22 Basiskurse 1300 Teilnehmerinnen. Also das heißt ungerechnet 60 bis 70 Leute pro Kurs in Bayern und auf der Salzburger Seite mit unsere gemeinsamen sieben Projektregionen und ja, es wird immer größer, sag ich mal, der Zustrom wird immer mehr und äh, großes Dank auch an Sie. Ich weiß, die Zeit im Tourismus, äh, in der Gastronomie ist immer sehr kostbar und dass Sie sich die Zeit nehmen und Kurse besuchen und Sie auch weiterbilden wollen zum Thema. Internet äh, und Tourismus treibe ich natürlich umso mehr. Auch eine kleine Programmenkündigung möchte ich Ihnen noch mit auf den Weg geben. Da gibt so grüne Flyer, die herumliegen. Das ist unsere gemeinsame Veranstaltung mit Reinhard Lanner, zusammen und mit den anderen projektpartner Das ist am, am 9. November in Garmisch-Partenkirchen. Da gibt es unsere Jahresveranstaltung am In-Jahr-Brennpunkt e-Tourismus, letztes Jahr war es an der fopo -Schule. Da haben wir über 400 Einnehmer gehabt. und ja Sie kennen dann in der Pause oder da haben wir ein bisschen eine Schmöckern, ist ein relativ interessantes Programm. Wir haben für Einsteiger für fortgeschrittene äh, was konzipiert und damit freuen wenn wir uns am Brennpunkt äh, am 9. November in Garmisch äh, sehen. Jetzt stören nur an Herrn Magister Grabsch empforen, äh der sie heute zum Thema äh, Website Gestaltung, äh, Website im Tourismus am Nachmittag begleiten wird und einen sehr interessanten Vortrag äh, zu dieser Thematik äh, mit Ihnen gemeinsam, interaktiv, sage ich mal, arbeiten äh, bzw. präsentieren wird. Gut, dann gebe ich das Wort, äh, Wort für Herrn Dich weiter, Wolfgang, und alles Gute. Guten Tag, ich bin Wolfgang Grabs-Schrempf, ich freue mich, dass wir uns wiedersehen oder oder sehen. Einige Gesichter kommen mir schon bekannt vor, vom letzten Mal. Ich hoffe, ich habe draußen gesagt, ich brauche kein Mikrofon, weil normalerweise eher laut spreche. Würden Sie mir sagen, wenn Sie mich hinten nicht verstehen, nachher, dann können wir das auch sonst ändern in der Pause oder sonst. Wieder, bevor ich beginne, immer dasselbe an und für sich äh, auch da. Wir machen so, dass Sie jederzeit, sie können aufzeigen, wir können äh, über etwas besprechen oder wir können etwas besprechen, ja. Und auch muss ich immer wieder dazu sagen, in unserer Branche sind halt relativ viel Fremdwörter drin. Und ich finde es immer gut bei den Kursen, wenn man diese Fremdwörter an und für sich zumindest erwähnt. Man sollte sie natürlich übersetzen, das versuche ich auch ja jedes Mal. Und Sie kriegen ja diese Unterlagen da. Das heißt also, Sie können die dann herunterladen von dem eTourism Fitness Portal. So haben Sie selbst die Möglichkeit dann später, wenn Sie auf die Fremdwörter dann nochmal gestoßen werden, weil Ihnen jemand was anbietet und da steht genau so ein Begriff auch drin, dann können Sie auch über die Unterlagen sonst nur mehr nachschauen und haben es wenigstens. Ich finde es aber besser, dass man darüber sprechen, weil früher später werden Sie damit konfrontiert und so haben Sie wenigstens einmal schon gehört oder erklärt bekommen. Wir haben heute das Thema Aufbau-Website, Website-Gestaltung und ich zeige Ihnen zuerst, ich bin Wolfgang Grabs-Schrempf, ich habe auf der Folie auch Unterlage, ich bin unter anderem auf der FH-Referent und auch selbstständig tätig, ich habe Sie können das dann nach der Vorstellung nachvollziehen. Ich springe aber über das drüber und sage Ihnen lieber jetzt, wie ich die Veranstaltung kopiert hätte und zwar in drei Hauptbereiche. Das erste ist die Entwicklung der webstrategie Ich habe es nicht Werbestrategie genannt, bewusst aufzunehmen weil es anfühlt sich ja um einen Ort Informiertheit, um eine Informationsstrategie geht, deshalb nenne ich lieber Webstrategie, was nicht unbedingt etwas mit Werbung zu tun haben muss. Der zweite Teil ist Inhalte der Website, da geht es dann darum, wie generell, was muss ich beachten, da geht es um Benutzerfreundlichkeit und äh, da geht es auch um Barrierefreiheit genauso oder was man darunter versteht, wie ist es mit Texten im Internet, auf was muss ich da ein bisschen aufpassen. Was dann Bedenken mit Bildern im Internet. Ich möchte Ihnen vorstellen verschiedene Bildportale, wo Sie beispielsweise Bildmaterial herunterladen können oder kaufen können, um die eigene Webseite aufzubessern, aber parallel dazu arbeite was dazu sagen, wenn Sie selbst die Bilder nachbearbeiten, mit was für einer Software oder mit was für Kosten müsste da rechnen? Und ist in diesem Teil ausdrehen oder das Implement oder das Einbinden von Flash Movies oder oder Film im Internet, wie kann man da am leichteren vorgehen? Ich habe da was vorbereitet dazu. Und der letzte Punkt oder der abschließende Punkt ist zum Erstellen von Webseiten auch da. Zwar unterschiedliche Bereiche da drinnen, der eine Bereich ist, jemand möchte sich selber damit auseinandersetzen oder möchte zumindest mitreden können, sei es, dass ich einen Kursbesuch oder ein entsprechendes Programm beschaffe und damit was arbeiten möchte. Und dann der andere Teil ist, sogenannte Wartungssysteme, was verbirgt sie dahinter, diese Content-Management-Systeme zur inhaltlichen Veränderung der Daten in der webseiten das möchte ich Ihnen auch vorstellen. Muss man es rüber drehen? Okay. Und am Schluss noch zum Einbinden von Webseiten, was kann ich da bedenken? Also das sind eigentlich die drei Hauptthemen, die das umfassen. Und Sie wissen, glaube ich, die Veranstaltung hängt ja zusammen mit der nächsten Veranstaltung, wo es um E-Marketing geht. Das heißt, ich habe es versucht, so ergänzend zu machen, damit Sie nicht unbedingt das in beiden Veranstaltungen das Doppelte hören. Die Entwicklung der Webstrategie als Thema Nummer 1. Vorweg auch da die Begriffsklärung, damit wir über... Selbe, über das selbe Thema uns unterhalten können. Das ist das erste Kapitel auf Webstrategien und die dazugehörigen Begriffe. Wir unterscheiden drei Webphasen im Nachhinein. wenn Wir jetzt beobachten, wie sich diese Internetentwicklungen wie die vorangegangen sind. Und zwar sprechen wir von einem Web 1.0, von einem Web 2.0 und von einem Web 3.0. Und ich möchte Ihnen, bevor Sie jetzt dran gehen, Ihre Webseite zu überarbeiten oder ihr Webseiten neu machen zu lassen, damit Sie nicht in irgendein Fettnäpfchen reintreten, wäre es, glaube ich, gescheit. Sie kennen den Unterschied, damit Sie am aktuellen Stand sind, was Ihre eigene Webseite noch betrifft. Das Web 1.0, an das können Sie sicher viele noch erinnern, das war dominiert durch große Schaltflächen, Navigationssystem war fast alles auf der Webseite. Die Webseite hat in erster Linie den Web, den Werbegrafikern gefallen oder sie hat den, den Webdesignern selber gefallen, was nie ein gutes Zeichen ist. Weil gefallen muss die Webseite in erster Linie natürlich den Kunden, die drauf kommen. Dementsprechend haben diese Webseiten damals oft lange geladen. Sie haben so diese Introfilme gehabt, wo man dann nicht wusste, wie man weiterkommt und man musste sich erst immer einen Film anschauen, bevor man überhaupt auf den Inhalt kommt. Das war so klassisch und für sich, ich nenne es gern Webdesign für die Designer, für sich aber nicht für die Kunden. Das bezeichnet man als Web 1.0-Phase. Dann ist man drauf draufgekommen, so funktioniert es nicht. Es haben zu wenig Leute, die auf die Webseiten kommen. Oder sie haben nichts gefunden. Sie haben keine relevante Information gefunden. Die Kontaktdaten waren irgendwo versteckt. Buchen konnte man auch nicht wirklich. Und aus diesem Grund ist dann plötzlich was Neues dazu Das sind dann so soziale Netzwerke und virales Marketing. Noch ein kleiner Fehler drin. Virales Marketing ist dazu dazukommen und zwar plötzlich sind Portale entstanden, die manche von Ihnen vielleicht auch kennen, TripAdvisor, Überprüfungsportale, wo plötzlich die Leute nicht mehr einfach nur auf den Banner geklickt haben, sondern sie wollten auch wissen, was verbirgt sie hinter diesem Eintrag, wie haben die Leute das bewertet, sind die Leute zufrieden gewesen, die dort oder da Gast waren, das heißt also gegenseitige Überprüfung ist gefordert worden, die Leute wollten auch mehr Inhalte haben auf den Webseiten und plötzlich sind Fremdinhalte bekannt worden, YouTube und Portale, die nur mehr aus Inhalt von den Benutzern, die kommen, seien überhaupt bestehen, sind entstanden. Deshalb spricht man gerne von den Inhalt, der über die Benutzer gemacht worden ist. Typischer Fall sind diese Videoportale, YouTube, Bildportale oder auch Facebook. Eigentlich machen nur die Besucher von und Besucherinnen dieser Webseiten des portals selber aus. Das war gewissermaßen Web 2.0-Phase. Und aus dem Ganzen rauskommen ist, aha, wir müssen Portalseiten benutzen. Das ist auch für Sie oft wahrscheinlich irgendwo dran hängen geblieben, Sie sagen, drauf kommen, aha. Die Leute kommen teilweise über Buchungsportale zu mir unter Umständen. Also muss ich mir mit dem Ganzen anfreunden. Und sie haben diese Buchungsportale selbst mit Inhalt gefüttert, indem sie ihre Daten bei den Buchungsportalen angemeldet haben. Und sie sind auch draufgekommen, über diese Buchungsportale sind plötzlich Reservierungen oder Anfragen reinkommen. Und warum? Weil die Leute eben Inhalte wollten, die im Internet surfen, und die haben sie dort gefunden. Mehr teilweise als bei der eigenen Webseite. Mittlerweile sind wir einen Schritt weitergekommen. Was ist neu? Komm, einerseits, die Leute surfen im Internet mit ganz unterschiedlichen Geräten. Manche haben ganz kleine Notebooks, die anderen haben große Notebooks oder große Computer. Manche schon mit dem Telefon oder sowas ähnliches. Das zweite ist, wir mussten immer mehr Rücksicht nehmen auf die Suchmaschinen. Die müssen aber unsere Webseiten verstehen. Am Anfang war das nicht möglich. Die Webseiten waren nur grafisch orientiert. Keine Suchmaschine konnte was anfangen mit den Daten, die auf der Webseiten waren. Heute geht es darum, dass wir wollen ja bei den Suchmaschinen gelistet sein. Also müssen wir die Webseiten so aufbereiten, dass sie von diesen Robotern auch erkannt werden, damit wir gut gelistet sind. Das heißt also, im neuen Web 3.0 geht es darum, Beziehungen zwischen Netzwerken herzustellen, Suchmaschinen wirklich verstehen lernen, was wollen die von uns, bereiten wir den Inhalt so auf, damit sie auch wirklich was anfangen können damit. Und Informationen verknüpfen oder Barrierefreiheit. Leute kommen mit blinden Interpretationssystemen auf unsere Webseiten, wir müssen schauen, dass die genauso was anfangen können. Ich werde dann argumentieren, warum das besonders wichtig ist und dass Das heißt, damit Sie ein bisschen die Entwicklung verfolgen können, angefangen hat es mit einem Webdesign, was im Prinzip mit dem man nicht viel anfangen wollte. Das war die Web 1.0-Phase. Sie war eher hübsch, das war da, aber noch nicht funktional. Und den Leuten hat es keinen Spaß gemacht. Der zweite Teil war plötzlich, dass man Webseiten äh, im Hintergrund hatten, die sehr informationsgeladen waren und teilweise die Informationen von verschiedensten Leuten auch eingebracht worden sind. Klassisches Beispiel Portale, zum Beispiel auch, auch Tourismusportale. Und der dritte Punkt ist jetzt, die Webseiten so herzurichten, dass sie tatsächlich von den verschiedensten Interpretationssystemen erkannt werden und ausgewertet werden können und wir auch die Verknüpfung zwischen den verschiedensten Netzwerken herstellen können. Zwischen YouTube und ihrer eigenen Webseite, zwischen ihrer eigenen Webseite und Facebook und so weiter. Damit diese viralen Strukturen, die Mund-zu-Mund-Propaganda-Mechanismen im Internet, damit die tatsächlich auch wirklich ausgenutzt werden können da. Und das ist der aktuelle Teil. Und vor kurzem war ein Artikel auch im Fernsehen und da war einer, der zitiert hat, nur er hat selber zitiert, von wem sie und deshalb weiß ich es jetzt auch nicht. Ich erinnere mich nur daran, dass Web 1.0 war der Tod, Web 2.0 die Not, in Web 3.0 wird das Brot. Tatsächlich ist die Entwicklung so, mit Web 3.0 lässt sich vermutlich, wenn man es geschickt einsetzt, lässt sich mit dieser Methode auch wirklich Geld verdienen. Und deshalb beginne ich jetzt Ihnen da etwas zu zeigen, was eigentlich zu dieser modernen Entwicklung gehört, was man Rücksicht nehmen soll. Der erste Punkt ist immer, wenn ich jetzt hergehe und ich denke, darf ich mal grob reinfragen, wer von Ihnen hat denn schon Webseiten? Ich nehme an, Sie zeigen fast alle auf, viele zeigen auch. Ne? Viele, die Webseiten haben, haben den Ansatz, dass sie sagen, bin ich up to date oder kann ich was aktualisieren oder kann ich was ändern? Das ist der eine Teil der Leute, die ich ganz gerne ansprechen möchte. hier ja. Die anderen, die ich ansprechen möchte, sind die, die sagen, na ja das ist jetzt ewig her, äh, ich möchte lieber was Neues auf die Beine stellen, auf was muss ich denken? Das heißt, das ist die Idee ja, hinter dieser Veranstaltung, damit Sie wissen, auf was ich auch ziehe. Für beide ist es wichtig dass ich immer einen CV haben habe damit ich mir definitiv weiß worauf ich raus möchte möchte über das internet einfach nur aufgefunden werden sowas wie eine digitale visitenkarte damit ich quasi auch mit dabei bin im internet oder möchte informationen bereitstellen das ist beispielsweise letztes mal war jemand im kurs der war bergbahnbetreiber zum beispiel der hat primär in erster Linie wird der wahrscheinlich informationen bereitstellen damit man weiß wann fährt die weg oder sowas geht auch für einen skiliftbetreiber geht es um die bereitstellung von speisekarten von einem restaurant oder sowa ähnliches möchte Buchungen erhalten oder verkäufe ankurbeln das ist meine absicht da drin möchte neue kunden gewinnen oder möchte ich einfach bestehende Stammkunden mit informationsverssorgen also das ist das ich denke bevor sie als strategie angehen und das ist der erste grund wenn ich was ändern will auf meiner webseite muss ich erst mal wissen was wir überhaupt haben woraus möchte ich ihn auf denn diese dinge muss ich dann dementsprechend berücksichtigen eines oder mehrere dieser Bereiche. Dabei ist, glaube ich, sehr wichtig, dass Sie im Hintergrund wissen, der Gewinn im Internet, der ist nicht immer dadurch erreichbar oder den Erreicher nicht unbedingt dadurch, dass sie meine Einnahmen erhöhen kann damit. Das kann ich wohl, wenn ich Verkäufe und Buchungen habe. Aber es gibt viele Leute, die nicht damit in erster Linie im Internet einen Gewinn erzielen, sondern viele machen so, dass sie durch das Internet oder ihren Internet auftritt, einfach die Ausgaben reduzieren können. Sie brauchen nur daran denken, früher musste man wie mehrere Leute bereitstellen, die Anfragen beantworten könnten oder sowas. Die mussten womöglich rund um die Uhr bezahlt werden oder bis in die Nacht rein. Mit Internet kann ich mir das vielleicht ersparen. Mit Internet kann ich mir ersparen, dass ich zum Beispiel alles Mögliche in Kataloge drucken lasse, weil ich vielleicht einen Teil davon über die Website abrufbar mache. Das kann ich auch vielleicht öfter aktualisieren. Damit spare ich mir indirekt etwas, das heißt meine Ausgaben werden weniger, indem ich das Internet nutze. Also zwei Möglichkeiten, die ich dabei ausschöpfen kann, entweder die wirklich die, die Einnahmen erhöhen, indem ich Buchungen habe oder Verkäufe über Internet mache. Der andere Weg, indem ich das Internet geschickt nutze, damit ich einfach Dinge, die ich früher kompliziert habe, drucken müssen oder Leute nachrufen müssen oder was immer. Das geht heute automatisiert, weil die Leute können sich über meine Webseite, über nahezu alles in Ruhe informieren und ich brauche wesentlich weniger Unterstützung dabei, um Zeit dafür aufzubringen. Vielen Dank das jetzt gefunden habe, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe meinen Weg und ich weiß, was jetzt der, der neue Weg ist bei meiner Webseite oder der, der neue Kurswechsel ist auf meiner Webseite, dann wäre der nächste Punkt, ja, erstens, was, was gibt es schon und was bin ich auch bereit zu investieren oder wie weit bin ich bereit, damit da mitzuspielen. Und ich glaube, es ist enorm wichtig und wird absolut unterschätzt, dass Sie in erster Linie Ihre Konkurrenten, Ihre Mitbewerber und Mitbewerberinnen anschauen. Es ist viel den Fehler, den die Leute manchmal machen. Sie gehen her, relativ unbedarft und sagen, ah, ich brauche eine neue Webseite, weil das habe ich jetzt irgendwo gehört, es hat ja einiges geändert. Und dann gehen sie zur Werbeagentur oder zur Webagentur und sagen, Leute, macht ihr mir das. Und die entwickeln einem ein wunderschönes Konzept. Da ist was dort was drauf und es kostet natürlich einen Haufen. Und dann machen diese das Konzept und am Schluss stellen sie fest, es war viel zu technisch oder viel zu modern oder für ihre eigene Zielgruppe gar nicht optimiert auf das hin. Das heißt, mein Punkt ist wirklich, gehen Sie ins Internet selber und schauen Sie mal selber in Ruhe nach. Was gefällt Ihnen an Webauftritten in Ihrer Branche? Denn Sie sehen es unter Umständen mehr mit den Augen Ihrer eigenen Kunden, denn Sie kennen ja Ihre Gäste, Sie wissen ja, was Ihre Gäste schätzen und wovon wir auch reden. Sie können nachher gehen und sagen, welche Internetauftritte schrecken Sie ab? Erinnern Sie sich beispielsweise an diese langen Flash-Animationen, die oft waren, wo die Leute so genervt waren, dass sie einfach nicht weiterklicken konnten. Hätten viele von denen vorher im Internet ein bisschen die Konkurrenz angeschaut und hätten wahrscheinlich sowas auch gefunden, dann hätten sie von vornherein gesagt, Leute, sowas will ich aber nicht. Solange sie die Leute selber nicht damit auseinandersetzen und sagen, na, ich lasse mir das alles anbieten von einer Agentur oder von jemanden. Dafst uns nicht überrascht sein, dass sie natürlich tatsächlich was angeboten kriegen, was einen möglicherweise überdimensioniert ist und gar nicht unbedingt den Bedürfnissen entspricht. Wie stellen Sie die Mitbewerber da? Was nutzen die bereits? Sie müssen selbst überlegen, auch der eine hat z.B. kein Bildergalerie. Sie finden auf einmal, aha, die Mitbewerber, die haben alle eine Bildergalerie. Aber wie schaut die aus? Ist es mit einer Dierschau oder ist es ohne Dierschau? Wie funktioniert es? Geht es reibungslos oder braucht es lang zum öffnen? Wenn Sie sowas ein bisschen durchprüfen und da sage ich, da setze ich mir lieber eine Stunde hin, nehme äh Suchmaschine wie Google, geb ein, was wir sie Unterkunft irgendeiner Region mal beispielweise und dann klicke ich mich eine Stunde lang in Ruhe durch, bevor ich ein Haufen Geld in den Sand stecke und falsch investiere, weil dann habe ich wenigstens ein bisschen Ahnung. Ich sehe, was ist so auf dem Markt gängig, was geht schnell, was geht langsam, was möchte ich eventuell auch bei mir unterbringen. Das, ist, das heißt das unbedingt, wichtiger Weg zuerst, die sogenannte Konkurrenzanalyse, damit ich ungefähr sehe, was ist am Markt und was funktioniert und was gefällt mir davon und was schreckt mir ab. Der zweite Punkt ist natürlich bei der Budgetierung. Was bin ich bereit, sofort reinzustecken? Denn eins ist klar, ich muss natürlich in, in einen, den webbereich bereich auch reinstecken, wenn ich was ändern möchte auch da war es oft so, dass die Leute glaubt haben, dass das einfach dass Dinge nur geschenkt werden. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Dann sind's verschreckt gewesen, dann haben sie sich gar nichts traut. Ich würde mir so einen Plan machen von vornherein, wo ich sag, wenn ich eine Änderung mache in meiner Webseite, weil ich sehe, ich habe einen Nachholbedarf, weil meine ganzen Mitbewerber das und jenes schon drinnen haben, die Galerie haben's drinnen und ein YouTube Video haben's drinnen und sowas und ich möchte jetzt auch überlegen, wie weit es eine geht. Dann würde ich auch hergehen und bereit sein, wie viel von meinem normalen Werbebudgets wirklich jetzt einmal kurz ab und schaue, okay. Jetzt hole ich nach und stecke das dabei rein. Welchen Aufwand wäre ich gerne ein Auch das ist ganz wichtig. Sie haben es wahrscheinlich eh schon erfahren oder kennen auch. Die Webseiten muss aktualisiert werden. Die Webseiten muss jedes Jahr ein bisschen angekurbelt werden für die Suchmaschinen, damit man nicht nach hinten rutscht. Wie weit bin ich bereit, entweder zu zahlen und jemand anderen hinsetzen oder mich selber hinzusetzen und in einen Kurs gehen, in Veranstaltungen gehen und schauen, dass ich hinterher bin. Die Leute, die sich diese Pläne nicht machen, bin ich drauf gekommen die haben meistens die Zeit nicht gefunden, dem nachzukommen. Und sie waren dann nach zwei, drei Jahren enttäuscht. Und sind dann gekommen und haben gesagt, naja, jetzt habe ich damals was Zeit und jetzt, was weiß ich, sind drei Jahre vergangen, aber gehabt habe ich nichts davon. Die Leute, die von vornherein hergekommen sind und haben gesagt, ich, ich weiß, jedes Ding was braucht ein bisschen, aber ich weiß, ich muss auch ein bisschen was reinstecken, persönlich oder finanziell. Und die haben das über die Jahre, haben sie sich darauf eingestellt haben gesagt, das ist, wie sie sich darauf eingestellt haben, auf ihre Prospekte oder sowas und das nimmt jeder in Kauf. Keiner von ihnen beschwert sich, sie wissen ganz genau. Den Prospekt brauche, den Einbruch im Telefonbuch brauche und beim dem ein oder anderen Verband muss ja drin sein. Das tut ihnen nimmer weh, weil sie den Betrag schon kennen und weil sie sie abgefunden haben. Und sie wissen auch natürlich über die Jahre, sie haben davon was gehabt. Wenn ich mal im Internet genauso sehe, dass ich sage, ich bin bereit, nachher, dann haben die Leute fast immer auch was gehabt. Und wenn es nur jemand war, der regelmäßig aktuelle Fotos bei Facebook aufgeladen hat und die vielen Fans, die er gesammelt hat, heute dann irgendwann einmal begeistert worden und um si, da kommt mehr Resonanz als früher. Der letzte Bereich vom Budget: Wie weit bin ich bereit für die Bekanntmachung des neuen Auftritts, gerade wenn ein Auftritt neu ist für die wenigen von Ihnen, die zuerst im Net aufgezeigt haben, weil sie vielleicht nur keinen Auftritt haben. Sie müssen am Anfang damit rechnen, eine Webseite, die muss erst ins Rollen kommen. Das heißt, wenn die noch gänzlich unbekannt ist, dann muss ich ein bisschen was ankurbeln, dass sie bekannter wird. Und das kostet mir wahrscheinlich was. Sonst dauert sehr lang, bis die Bekanntheit sie wirklich durchspricht. Das heißt, ich muss schauen, wie weit kann ich wo vertreten sein mit eventuell einem Inserat, einer Querverlinkung von dem einen oder anderen Portal. Wie präsent bin ich am Tourismusportal zum Beispiel, das man herfindet. Und dafür muss ich natürlich auch schauen, dass ich Wie weit bin ich dafür bereit? Ich bin drauf gekommen die Leute, die da eben sehr zurückgetreten sind und gesagt haben, na das schreckt mir alles, da will ich mich gar nicht mehr damit beschäftigen, denen habe ich auch oft dann empfohlen, wisst was, macht lieber eine digitale Visitenkarte, das seid heißt zumindest drin, aber woanders schreibt euch lieber irgendwo rein, was weiß sie beim Tourismusverband oder sowas, aber plagt euch nicht mit einer komplizierten Webseite, wo ein Haufen Zeug steht was nach einem Jahr absolut veraltet ist. Da würde ich lieber zurücktreten und wir sagen, okay, dann geht das Projekt in der Form gar nicht da sondern lasst mir lieber was anderes einfallen. Also das Erste ist, das Ziel und das zweite ist, dass ich eben abschätzen muss, was bin ich bereit reinstecken bzw. was macht die Konkurrenz. Der nächste Punkt ist, wie schaut es mit meiner Zielgruppe selber aus? Sie müssen heute moderne Webseiten enorm auf Ihre Zielgruppe vorbereiten. Das ist das Um und Auf. Das kennen Sie alle auch schon weil sie selber schon im Internet herumgesurft sind und genervt waren von verschiedenen Webseiten, weil sie die Daten nicht gefunden haben, weil sie verloren gegangen sind drauf, weil sie nicht auf die Schaltfläche klicken wollten, ja, ich vertraue den Inhalten von bla bla bla immer und deshalb akzeptiere ich, dass ich jetzt da weiterkomme. Das heißt, Sie alle oder wir alle kennen es, dass Webseiten auch abschrecken können. Und ich muss schauen, dass wir oder unsere Zielgruppe nicht abschreckt ist, dass die gerne darüber buchen, dass die gerne eine Anfrage stellen und dass die auch kommen mit der Webseite. Die, sie sehen, die Webdesigner, Die kommen immer klar, die kennens Sie selber kommen wahrscheinlich auch noch klar, weil Sie haben den Auftrag gegeben und kennen es auch. Aber kennst die Zielgruppe? Das ist das heißt, wer gehört zu meiner Zielgruppe überhaupt? Für wen muss ich die Webseite aufbereiten? Sind es Pensionisten oder die 50-Plus-Generationen, die immer stärker im Kommen sind? Oder eher mittleres Alter, generation habe ich dazu geschrieben, Jugendliche. Das heißt also, wie richte die Webseite so her, dass sie zu dieser Zielgruppe passen? Oder geht es um interessenschwerpunkte Was kann ich... Was sind die Leute, die bei Ihnen in erster Linie die Unterkunft da suchen? Wie fliegen die rein? Muss ich das mit Sport und Wandern eventuell ein bisschen mehr rausstreichen? Oder geht es um Skifahren, Fitness oder was immer? Wichtig ist, dass Sie wirklich weiß, dass Sie die Leute sehr anspreche. Denn wenn ich sie nicht anspreche, ist die Webseite nicht ansprechend. Und dann wird sie nicht weiterempfohlen und sie wird auch nicht frequentiert werden. Also muss ich einen Weg finden, meine Leute wirklich auch anzusprechen hier. Kommen die klar mit dem, was sie anbieten im Internet? Ganzer heikler Punkt dann, wenn die Leute sich alles haben aufdrängen lassen von der Agentur. Die Agentur hat ihnen die modernsten Mittel zur Verfügung gestellt und das haben die tollsten Sachen gewesen mit Musik zum Zu- und aufschalten und alles. Nur, die Zielgruppe konnte damit gar nichts anfangen. Die haben sie nirgends draufdrücken getraut und haben sie erschreckt, wenn auf einmal die Musik angefangen hat. Kommen die mit ihrer Diershow klar, die sie da drauf haben, die wo, sie womöglich einiges gezahlt haben oder ist gut zu kompliziert? Kommen die mit dem Buch gewohnt, also mit dem wie man bei ihnen bucht klar oder ist es zu kompliziert? Also wie sind, die, wie sind Ihre Gäste, weil Sie trauen sich, die umgehen mit Ihrer Webseite. Wie spreche ich denn meine Zielgruppe an? Ganz ein wichtiger Aspekt, auch das war letztes Mal interessant, bei dem Herrn äh, mit den Bergbahnen, ist, geht es eher darum, dass ich zum Beispiel die, eine Webseite konstruiere, die eher technisch, eher informativ ist, damit ihr die Sicherheit gebe und die Zuverlässigkeit, dass dieser Betrieb ständig geht, dass der Skilift wirklich regelmäßig funktioniert und bis dahin und überprüft und was immer oder sprechen Sie ja emotional emotional an, wenn sie beispielsweise ihr eigenes Haus darstellen wollen und wirklich die Romantik verbinden wollen damit mit der Webseiten, dass sie die Leute, wenn die ihre Webseiten anschauen, sie denken, mein Gott, da würde ich am liebsten schon Urlaub machen. Also was benutze ich oder eher verspielt? Und wie ist der Kaufkraftaspekt? Das heißt, ist die Zielgruppe überhaupt bereit dazu buchen? Wie schaut's aus mit Kreditkarten? Im Schnitt wollen sie ja Kreditkarten an Dienstleister in ihre Webseiten mit reinbringen von der Ferne jetzt erstmal dann kostet sie das was, unter Umständen. MP24, was man sehr empfehlen kann bei solchen Sachen, in Österreich ja sehr bekannt, aber kostet gleich einmal mindestens 800 Schilling, äh 800 Euro, am Anfang bereits, nur zum Mitspielen. Und die Transaktionen und so weiter, Sie kennen das auch von der Kreditkarte, ähnlich wie mit den Disacho-Gebühren. Schade, wenn Sie das in der Webseite Neues einbauen, aber keiner von Ihren Gästen würde sie Buchen trauen, weil die sich davor schrecken, die Kreditkartendaten auszutun. Da würde ich lieber nicht machen. Das ist ja bis immer gescheit. Sie beschäftigen sich vorher damit und Stecken ab, was genau brauche ich und wie geht es meiner Zielgruppe, bevor Sie sich darauf verlassen, dass jemand herkommt von einer Agentur zu Ihnen sagt, na heute brauche ich unbedingt Kreditkartenzahlung, heute brauche ich das, heute brauche ich das, heute brauche ich das. Ist vielleicht gar nicht nötig. Zuerst einmal abklären, gehen meine Leute, wird meine Zielgruppe überhaupt, können wir mit sowas umgehen. Der nächste Punkt ist, bei dieser Strategie, wie transportiere ich meinen eigenen Namen? Das ist heißt, was oft vorkommt und vor allem in den letzten Jahren vorkommen ist und sehr schade war, dass die Leute wirklich die Webseite entwickeln haben lassen und die hat völlig anders ausgeschaut wie der Auftritt im, im print Das ist verrückt an für. Sie. Sie müssen wirklich schauen, dass wo immer Sie etwas verteilen, und ist es ist ein Prospekt oder sonst irgendwas, nageln Sie die Leute darauf fest, die das entwickeln, dass Ihr Auftritt durchscheint. Es muss immer klar sein, ich bin im selben Geschäft, wo ich einkaufe. Die Leute sind oft verwirrt und Sie kennen das vielleicht auch von den großen Märkten, da gibt es den Laden, wo in der Mitte drin, bei diesen riesigen Supermärkten kommt es manchmal vor, in der Mitte drin ist ein Geschäft, da verkaufen so Uhren und Schmuck. Man sieht, wollen eine Uhr kaufen dort, aber es ist niemand hinter dem Stand. Und jetzt wissen sie nicht, kann ich die Uhr jetzt da an für sich äh, dort bezahlen, oder kann ich vorgehen zur Kasse, aber dann habe ich schon Detektiven hinter mir womöglich, weil ich das eigentlich nicht dürfte. Das heißt, sie sind verwirrt, weil sie nicht wissen, wie gehört das Ganze zusammen und wo gehört hin. Bei Ihrer Webseite unbedingt schauen, dass wo immer sich jemand bewegt oder was immer Sie auch jemanden geben, ist es der Newsletter, ist es die Webseite, ist es Ihr Facebook-Auftritt oder was immer, achten Sie darauf, dass Ihr Label, dass Ihr Logo und dass Ihr Erinnerungsmarke gewissermaßen im Hintergrund ist. Dass die Leute wirklich wissen, ich bin nur beim Richtigen und ich bin beim Saving, dem vertraue ich auch von dem her. Nutzen Sie gegebenenfalls auch Sympathieträger oder bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, denn im Internet ist eines, im Internet ist eine sehr starke Anonymität im Hintergrund oft und wir müssen die brechen. Weil die Leute, die bei ihnen auf Urlaub sein wollen, die wollen nicht anonym behandelt werden, die wollen persönlich behandelt werden. Also muss immer was einfolgen lassen, damit die sympathischer, persönlicher rüberkommen. Etwas, was im E-Marketing angesprochen wird und einige, ich weiß ich habe ja noch mehr Beispiele davon auch schon ganz nett nutzen, das ist zum Beispiel eben diese sozialen Netzwerke mit ihrer Mund zu Mund Propaganda mit zu nutzen. Da kommt die Persönlichkeit rüber, die normalerweise bei der Äh, im anonymen Prozess ein bisschen verloren geht, also im allgemeinen Internet. Auch Begriff, der wichtig ist in diesem Zusammenhang, das sind diese Alleinstellungsmerkmale, der USP. Achten Sie, wenn Sie auf Ihrer Webseite präsent sind, von vornherein, wie können Sie, wenn jemand den ersten Blick auf Ihre Seite macht, bereits klarstellen, was Sie hervorheben lässt, was Sie charakterisiert, was das Besondere an Ihnen ist. Mir tut es manchmal leid, wenn man auf die Webseiten kommt und das Erste, was einen anstrahlt, das sind Willkommensphrasen. Willkommen ist im Prinzip eh jeder bei Ihnen. Niemand ist unwillkommen. Streichen Sie mit der ersten Phrase, die man sieht, was Besonderes raus. Die Leute lesen auch nicht ewig auf der Startseite. Versuchen Sie ein bisschen Text unterzubringen, aber streichen Sie dort raus, was Sie wirklich herausglänzen lässt an für sich. Ist es, was weiß ich, dass sie besonders hundefreundlich sind oder kinderfreundlich sind oder dass sie äh, was exponiert wo auf dem Berg sind und man dort die gewaltige Aussicht hat. Aber kitzel uns das raus, weil jeder von uns hat sowas. Jeder von uns hat irgendwas Besonderes. Wir müssen das finden und deutlich machen. Denn wenn jemand die ersten paar Sekunden auf ihrer Webseite ist, dann versuchen die Leute sowas zu erkennen. Warum möchte ich da jetzt wohnen? Warum möchte ich da meine Unterkunft buchen? Warum möchte ich da mehr Wissen drüber? Deshalb bitte gut nachdenken. Was ist Ihr Vorteil gegenüber der Konkurrenz? Was macht Ihr Produkt besonders einzigartig? Das ist dieser Aspekt. Und so kehrt eher ein Slogan oder ein sogenannter Claim gehört auf Ihr Webseite am Start dazu, der den Leuten sofort ins Auge äh, greift. Das ist das, was auch vielleicht irgendwo auf Ihrem Prospekt groß drauf ist, wenn man den Prospekt steht. Bei wenigen Prospekten, denken Sie nur an Ihre Prospekte, bei wenigen Prospekten steht groß Willkommen erstmal drauf. Bei den meisten Prospekten steht schon irgendwas Besonderes drauf, irgendwas von Ihnen. Weil die Leute auf das sich nehmen auf das willkommen schaut kann aber davon gehen die Leute so aus, dass sie willkommen sind. Also unbedingt ist das ein Bestandteil der Vorträge. Sie sehen in aller Kürze wollte ich einfach ein paar Beispiele durchmachen und dann ein paar Anhaltspunkte liefern, wie immer in meinen Veranstaltungen die Leute können sie ihre Sachen rausnehmen oder können das dann abhaken und sagen okay, und das habe ich doch, damit sie selber wenn sie an der Planung gehen, auch wirklich am Plan im Hintergrund haben oder sie an was orientieren können. Dann komme ich zum nächsten Punkt und das ist der eigentliche Schwerpunkt, denn es geht um die Inhalte der Webseite. Und zwar, es sind draufgekommen, vier Zutaten gewissermaßen braucht man, damit man einen häufigsten erfolgreichen Brei zusammen mischen kann. Das erste ist das Gefühl, das heißt emotional. Ich denke dabei, schauen Sie, dass Sie bei Ihrer eigenen Webseite, schauen Sie, dass Sie gutes Bildmaterial haben. Wir brauchen, wie dann später auch natürlich auch Texte, aber wichtig heute, Bilder sagen auch sehr viel aus. Bilder sprechen wirklich die Leute an und es lohnt sich wirklich dabei zu investieren. Einerseits in den Fotografen, gerade wenn sie daran denken, wie schwierig das ist, Essen zu fotografieren. Das ist, ich weiß nicht, ich würde mir nicht so trauen, wie es Ihnen geht, aber es ist, wenn man beispielsweise einen, einen Teller, wo eine Speise drauf ist, fotografieren möchte, dann braucht es meistens wirklich an, der sich mit Fotografie auseinandergesetzt hat. Dass das von der Belichtung äh, klappt, dass das wirklich nur appetitlich ausschaut. Ich würde wirklich bei sowas hergehen und sagen, okay, ich bin bereit, heute, wo Fotografen wesentlich günstiger zu kriegen sind, weil ja das mit der digitalen Fotografie einfach ein ganz anderer Prozess ist, äh, Fotos aufzubereiten, wirklich lieber in sowas ein bisschen reinstecken und sagen, ich mache mal meine Hauptfotos Äh, lasse ich mal vom Fotografen selber machen. Mache ich nicht selbst. Oder bei, oder bei Bilddatenbanken. Wie gesagt, dass ich hergehe und sage, es gibt mittlerweile Bilddatenbanken, wo Sie im Internet, und ich bringe Ihnen lauter Beispiele davon, die können Sie absuchen, und da finden Sie die Bilder, die Sie ansprechen, nach Kategorien geordnet. Symbolbilder beispielsweise. Denn, was weiß ich, wenn Sie eine Fotografie brauchen, wo ein Skifahrer über einen Hang runterfährt, dann gibt es in den Bilddatenbanken der derart vieles, was wirklich von Profis fotografiert worden ist und äh sehr hohen qualitativen Standard hat. Das ist sie da lohnt wirklich auf sowas zu schauen, wobei man natürlich immer aufpassen muss bei Trenden Bildmaterial, dass sie auch die Nutzungsrechte haben. Ein Tipp dabei, auch, verwenden Sie Bildausschnitte. Bildausschnitte sprechen oft die Leute mehr an, gerade emotional, als das Vollbild. Das sie kennen, dass ich Krim bringe da nachher ein paar Beispiele, da werden sie den Unterschied sehen, also wie deutlich ist es, wenn man da den Ausschnitt einmal hat und so ins Detail reinkommt, als wenn man das einfach von der Ferne so ganz nüchtern fotografiert. Also Mein Tipp war, dann solche Bilddatenbanken ein bisschen durchzuforsten und sagen, okay, was passt da zu, meinen, zu meiner Zielgruppe wieder? Was passt zu meinem Vorwarten, was ich transportieren möchte? Aber wirklich, investieren Sie in Bildmaterial und schauen Sie, dass drei, vier Fotos wirklich auf der Webseite drauf sind schon von Anfang an, die, nach, die die Leute mit reinnehmen. Der zweite Punkt ist die Information. Auf Webseiten sollte man nicht zu viel Text hinterlegen. Das heißt, ich würde immer so ein ausgewogenes Verhältnis, um zu machen. Schauen Sie, dass Sie wirklich lieber schnell auf den Punkt kommen. Äh, Im Internet ist, was sie dann später noch mal sagen das Lesen beschwerlich. Das hat mit der schlechten Auflösung der Monitore zu tun. Das heißt also, die Leute lesen keine ewigen Litaneien da drauf. Die, die scannen mehr so ein bisschen über den Text drüber und bleiben hängen an dem, was sie anspricht. Also lieber auf den Punkt bringen und ein bisschen länger über das eine oder andere Gesetz überlegen. Und das Verbinden mit einer grafischen Information, mit einem schönen Foto daneben. Das kommt besser an, als wenn Sie ewig lange Textwürste da drauf haben. Schauen Sie auch dass die Leute wirklich nicht arbeiten müssen, dass sie Webseiten verstehen, das tut keiner. Das heißt, machen Sie, bereiten Sie die Texte, die drauf sind und die Informationen, bereiten Sie sie ja informativ auf. Das heißt, gruppieren Sie. Nehmen Sie Listenumgebungen, auf das komme ich ja noch mal, das ist für die Suchmaschinen also wichtig und für die Leute ist es leichter zum lesen, anstatt, dass sie beispielsweise ihre ganzen Angebote oder das Besondere, was sie haben, in einer Wurst in einem Absatz reinschreiben. Also das ganz wichtig gruppieren, deutlich machen und den Text ein bisschen kürzer, aber durchweg Informationen hinterlegen. Ein was wollen die Leute wissen. Wie schaut aus mit Service? Gerade in unserem Bereich, also im touristischen Bereich, ist es wichtig, dass die Website auch ein bisschen Service mitbietet. Das ist, Service kommt auch rein, wenn sich der Gast tatsächlich, zumindest muss anfragen können. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Zumindest muss jemand leicht sie anrufen können. Deshalb argumentiere ich nachher auch, dass Sie hergehen und bei Ihren Webseiten schauen, können die Leute wirklich von jeder Seite, auf der Sie bei Ihnen sind, auch zum Telefonhörer daneben greifen und Sie sofort anrufen oder müssen die ewig suchen, bis Sie die Telefonnummer von Ihnen finden. Viele Leute wollen nebenbei einfach auch gerne mal lieber mit Ihnen reden, als jedes Mal nur E-Mail schreiben. Machen Sie es den Leuten leicht. Schauen Sie, dass Sie Anfragen drüber kriegen und dass das Anfragesystem auch leicht gestaltet ist. Bieten Sie den Leuten sowas wie, was weiß ich, Webcams oder bieten Sie ihnen auch äh, so einen Wetterbericht oder sowas an, zum Beispiel. Das ist, das ist Service, was ich den Leuten über meine Webseite mitbieten kann. Denken Sie an dieses Modell Tandem. Darf ich fragen? Ich glaube, viele kennen das Modell, oder? Es ist ja auch hier entwickelt worden, wo Sie die Inhalte praktisch von regionalen Veranstaltungen in Ihre Webseite reinbinden können. Das, macht, das wertet die Webseiten auf. das ist Damit wird es aktuell, damit bieten sie auch Service und es kostet nichts im Endeffekt. Also nutzen Sie solche Systeme. Wir sprechen das eben im Marketing ja viel mehr wenn wir da ins Detail gehen. Und ich greife ich schon fast in den nächsten Punkt ein bisschen rein. Schauen Sie, bei der Webseite ist heute, kehrt die Aktualität rein. Sonst sind Sie in der Web 1.0 Phase. Aber Aktualität heißt wirklich, dass wenn Sie auch zum Markt gehen, zu einem Zeitschriftenstand gehen und kaufen Sie die aktuelle Zeitschrift und Sie platteln da erstmal durch, dann wollen Sie, dass da was anderes drinsteht. Da wollen Sie, dass was anders beschrieben ist, da wollen Sie irgendwas Aktuelles sehen. Bei der Webseite geht es sehr leicht. Denken Sie nur an eine Fotogalerie. Da gibt es aktuell Veranstaltungen fast überall in jedem Umfeld von uns und ganz tolle Veranstaltungen. Und unsere Gäste lieben das, über diese Veranstaltungen sie informieren. Wenn man, sie hergeht, wenn man hergeht und sagt, ich mache ein paar Fotos dieser Veranstaltungen und die kann man bei meiner Webseite nachher abrufen, werden Sie sehen, dass Ihre Gäste das schätzen. Die finden das toll und freuen sich, wenn Sie wieder bei Ihnen sind. Außerdem sehen Sie dadurch, wenn Sie jetzt gerade nicht bei Ihnen zu Gast sind, dass unterm Jahr durchwegs interessante Veranstaltungen sind, wo sie lohnt, vielleicht auch mal vorbeizukommen. Also schauen Sie da drauf, dass wirklich ein bisschen Abwechslung auf der Webseite ist. Bei dieser Aktualitätssache fragen manchmal Leute, ja, wie oft muss ich jetzt dauernd meine Zimmer oder sowas umschreiben? Muss ich jetzt das Bildmaterial bei meinen Zimmerfotos austauschen? Das würde ich natürlich nicht machen. Ich, ich teile das immer. Ich sage, auf der einen Seite haben Sie zum Thema Gefühl die tollen Fotos. Das sind die wirklich, die mehr Professionalität als Aktualität zeigen. Das sind die Fotos, die Sie vielleicht von Fotografen haben oder von der Bilddatenbank. Die zeigen wirklich geniale Aufnahmen, Panoramaaufnahmen oder auch Ihre Zimmer vielleicht ganz toll fotografiert. Na gut, wie oft muss man denn die wechseln? Die brauche ich eigentlich nicht unbedingt oft wechseln. Denn wenn das Zimmer gleich bleibt, muss ich auch nicht das Foto deshalb austauschen. Aber Ausgleich zu dem Thema, wenn man diese beiden Themen da, das oberste und das unterste, zusammenmixt, Ausgleich zu dem Thema, würde dafür eine Bildergalerie einsetzen. Die Bildergalerie bringt was Authentisches rein. Da muss das Bild nicht überprofessionell sein. Da glaubt der Gast unter Umständen schon eher, wenn das nicht so überprofessionell ist, mehr, dass das stimmt, was sich dahinter verbirgt ich würde diese beiden Sachen mischen. Ich würde auf der anderen Seite eine Galerie haben, die wechselt die oft aus und dann machen wir jetzt nicht die Übergedanken und frage jedes mein Fotografen. Da geht es mehr um die Aktualität als um die Professionalität. Und für meine Kopfgrafiken auf der Webseite oder für die wichtigsten oder für die Speisekarte, die ich durchfotografieren las die einzelnen Sachen, da frage lieber den Fotografen. Das muss ich aber dann auch nicht alle Augenblicke austauschen, wenn ich da schönes Fotomaterial habe. So habe ich eigentlich beide Punkte erledigt. Den Gefühlspunkt und den Aktualitätspunkt. Und die Punkte dazwischen denke ich, sind soweit der Erste. Ein bisschen selbsterklärend, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Text und Grafik und den Text nicht zu lang gestalten, weil ohnehin niemand den lesen will. Über das Texten sprechen man dann ja im Detail, das ist immer ja nur der Ansatz jetzt, der erste teil Teilinhaltet. Und zum Service, wirklich gerade in unserem Bereich ist es wichtig, dass die Leute anfragen können. die anfragen lieber per E-Mail an, die anderen fragen lieber per Telefon an, beide müssen anfragen können. Ich würde sagen, auch mit einer Buchungsschnittstelle, dass die Leute leicht buchen können und Das, glaube ich, gehört zu diesem Bestandteil. Und ich habe ein paar Fotos dazu, beziehungsweise ein paar Screenshots dazu gemacht, nur damit man die Punkte herauskitzeln. Und da habe ich absichtlich jetzt Beispiele genommen, die besonders stark die eine Komponente ansprechen. Weil ich mir gedacht habe, ich glaube, jeder kann sich aus solchen Beispielen in Ruhe dann für sich seine Teile rausholen. Und kann sagen, aha, stimmt, die haben das relativ stark betont. Was könnte ich geistig übernehmen für meine Webseite aus dem Teil emotional? Und das Einer, die zum Beispiel sehr stark natürlich die Webseite emotional gestalten, des Bio-Hotels. Es ist wieder alles übrigens mit Links hinterlegt. Sie brauchen nur klicken und können dann da ruhe dadurch durch die Webseite durch. Und Sie sehen da, was ich gesagt habe, die Detailaufnahmen, die machen bringen einen Ort Wärme rüber. Die bringen einen Ort Nähe zum Objekt rüber. Ne? Deshalb spielt man ganz gern, dass man Detailaufnahmen oder da etwas verschwommen oder da dieses leicht Abgeschnittene hier. Und Sie sehen eindeutig, da geht es umgefügt, da um das emotional aufgebaut, ganz stark würde immer gerade wenn ich vermiete und nicht in erster Linie nur an Geschäftsleute vermiete würde ich immer den Aspekt reinholen ich würde den Leuten möchte ja wohliges Gefühl vermitteln dass die wirklich sagen so wie ich jetzt in diese Webseite rein so möchte möchte bei denen eine Nacht übernachten weil das ist was ganz was gemütlich ist da stelle ich auch eine viert meine Toilettenanlagen da <lacht> bitte ja immer so, so eine Seite aufmach und sag so, du ist mal scrollen damit ich weiß maß wird es nicht so schwerer sein, dass ein kleines Protonzieher im Text auch gleich ist. Mhm. Ist richtig, ist, äh, ja. Da muss ich das Scheiß visionieren, da muss ich mal hochscrollen, damit ich überhaupt mhm. vergessen kann. Ist richtig, verstehe ich ja. völlig. Ich persönlich habe nicht zufrieden. So ja, was würde ich auch. Sagen. Ich würde auch, deshalb ich da ich bewusst da eine Webseite genommen, die ganz stark auf Emotionalität steckt. Ich würde wirklich hergehen und sagen, das mische zusammen, das was Sie jetzt sagen. Ben, Sie haben die vor gemacht, wie ich jetzt erst gesagt habe, machen wir diesen Rundblick durch verschiedene Webseiten, Konkurrenzanalyse und schaue ich schaue was stört mich und was spricht mir an. Und jetzt weiß ich aber, Emotionalität, irgendwo muss ich es rüberbringen. Die bieten Emotionalität, jetzt vermische das, was Sie sagen, nämlich ich schaue, dass ich das vielleicht anders probieren kann, so dass ich trotzdem die Informations-, die, das zu weiterklicken sofort habe, aber bring halt ein bisschen was von diesen Detailaufnahmen und von den schönen Bildern rein. Ja. Nee verstehe ich völlig. Das ist Deshalb habe ich hier lauter Radikalbeispiele, die ersten vier. Die zeigen nur ganz radikal, damit Sie sich selber das auszuholen davon, was Ihnen gefällt und das bewusst weglassen, was Sie, wie Sie gerade ansprechen, was Ihnen missfällt dabei. Denke, die Startseiten, ja, das ist der Screenshot von der Startseiten. Das geht weiter unter, natürlich aber auf den neuen ja. Monitoren, die oft breitformat sind, wird dann natürlich zu wenig dargestellt. Auch hier im Prinzip greift Ihr Punkt natürlich, den Sie angesprochen haben, ne? dem <lacht> Unterscrollen. Aber ich habe das nur als Beispiel für information und zwar deshalb, weil die Seite sehr stark informationsgeladen ist. und den Links, von der Suchmöglichkeit, von den Zusatzinformationen, die man kriegt. Und ich finde es ganz sinnvoll, durch so eine Seite auch, die sehr stark mit Informationen äh, gefüllt ist, einmal durchzusurfen und zu schauen, was passt für mich oder was heißt, was kann ich jetzt übernehmen oder wo bringt für meine Seite auch Sinn, was reinzubringen. So wie ganz stark serviceorientierte Seiten, wie zum Beispiel Portalseiten, wie die HHS-Labseite, die wieder überhaupt nicht auf Emotionen geht. Sie sehen den Kontrast. Da natürlich muss ich nicht für scrollen, da sehe ich das meiste sofort auf der ersten Seite. Würde ich aber da nicht eins zu eins übernehmen, natürlich, ganz im Gegenteil. Ich würde jetzt hergehen und wird sagen, okay, wie schaffe ich diese Gradwanderung einerseits die Informationen leicht aufzubereiten oder auch zu machen mit der emotionalen Komponente. Und als Aktualität habe ich als Beispiel, weil man das Beispiel wirklich sehr gut gefällt, auch mit den Winter- und Schnee-Webcams, Schneehöhen und Unterkunftsinformationen, die Serviceseite gewissermaßen von Bergfax zum Beispiel die auch ihr natürlich eine emotionale Komponente rüberbringt, aber mehr auf die Aktualität hier setzt. Das heißt, ich würde nach diesen vier Punkten urteilen, ich weiß, dass die meisten von Ihnen, außer die, die jetzt bei Ihnen dabei sind und sagen, ich bin ein Skiliftbetreiber oder Skiliftbetreiberin, aber die meisten von Ihnen, glaube ich, würde ich einen großen Punkt auf Emotionalität setzen und einen zweiten Punkt auf Service und Information im Endeffekt, umsetzen. Das heißt, ich würde schauen, dass ich mit anspruchsvollen Fotomaterial auf jeden Fall arbeite, würde aber den Leuten die Gelegenheit geben, überall und leicht zu buchen und im Hintergrund immer irgendein Ort Galerie oder sowas einbauen, damit ich die Aktualität darüber bringe. Gut, wenn ich jetzt da stehe und sage, okay, jetzt weiß ich ungefähr, jetzt habe ich aufgelotet, was ist meine Zielgruppe, was ist mein Ziel, was möchte ich neu machen, beziehungsweise bei meinem neuen System, Und welche vier Zutaten habe ich in welchem Verhältnis zu setzen, mische sie rein. Dann komme ich auf die Umsetzung der Webseite. Und da muss ich Ihnen auch den Herrn noch einmal kurz äh, nahe legen, beziehungsweise zumindest das Prinzip, was dahinter ist, zu sagen, denn das ist bei uns leider über viele Jahre missverstanden worden oder überhaupt nicht nachvollzogen worden, nämlich eine Webseite heutzutage, die Sie jetzt entwickeln, die muss in erster Linie immer benutzerfreundlich sein. Das heißt also, Sie müssen wirklich darauf achten, dass die Funktionalität, dass Sie die Leute leicht zurechtfinden, dass die höherrangig ist als die reine Optik der Webseite. Das ist bei uns lang missverstanden worden, weil früher die Leute, die das angegangen sind, die haben nur die Optik vor Augen gehabt und die Leute, die den Auftrag erteilt haben, ihre Vorgänger und Vorgängerinnen vielleicht, die haben sich selber nicht damit beschäftigt, die haben das nicht gemacht, was wir zuerst besprochen haben, dass sie sich einmal andere Webseiten anschauen und prüfen, wie schaut es dort aus. Die haben sich was aufreden lassen. Und deshalb ist, glaube ich, wirklich wichtig, dass Sie das Prinzip im Hintergrund haben, das kommt übrigens aus der Architektur an und für sich ist von einem der berühmten Benutzerfreundlichkeitsexperten. experten denn die Usability ist die Benutzerfreundlichkeit der Webseite von Jacob Nielsen, dann so ausformuliert worden. Gehen tut dass die Webseite funktional bleibt. Und ich habe zehn Punkte zusammengeschrieben, die Sie sich vielleicht wirklich vornehmen, entweder wenn Sie selber Ihre Webseite entwickeln wollen, dann haben Sie die zehn Punkte geistig vor sich und hakeln Sie einfach durch, ob das passt wenn sie was in Auftrag geben oder mit jemandem diskutieren, was die für sie machen, dann würde ich wirklich diese 10 Punkte tatsächlich auch in der einordnen lassen, denn sie werden sehen, erfolgreich mit einer Webseiten kann nie wirklich nur sein, wenn es wirklich gut funktioniert da die Webseiten, sonst. Vergleich Benutzerfreundlichkeit in diesem Fall ist ein Verständnisprozess. Das heißt, die Leute müssen sie müssen klar kommen auf ihrer Webseiten. Die müssen es verstehen. Und das ist wie wenn sie in einen Markt reingehen, wenn sie in einen Markt reingehen und sie wollen Nudeln kaufen und nachher dann gehen in den Markt rein und finden, da ist ein Nudelregal, aber ich möchte Spaghetti-Nudeln kaufen zum Beispiel, aber die sind nicht im Nudelregal, die sind offensichtlich in irgendeinem Italienregal. Jetzt muss ich ganz ins andere Eck vom Supermarkt gehen und muss schauen, wo könnte da im Italienregal eventuell die Spaghetti-Nudeln sein. Jetzt finde ich aber in dem erst recht wieder nicht und muss in das Fernostlokal gehen oder was auch immer, äh, Regal gehen. Sie würden in diesen Supermarkt nicht meine gehen. Sie würden sagen, ich gehe lieber in den, wo ich abgreife und dann habe ich die Nudeln beieinander und dort habe ich die, Pasta, äh, die äh, anderen Sachen beieinander und muss nicht ewig nachdenken. Und das ist ein Benutzerfreundlichkeitsaspekt. also so, Sie wollten Nutzerfreundlich. Was ist das? Eine Anfrageformular gelübt ja an den Telefonen, oder? Ein Anfrageformular ist, bringt was. Die Benutzerfreundlichkeit im Zusammenhang also, mit der... Nein, ich weiß Der, ja. der Schiff-Anfrage und das ist alles gelegt. Jetzt für Weihnachten, jetzt kriegen wir die sein. Ja. Jetzt haben wir schon überlegt, das ist unser Job. Zwei, drei Minuten brauchst du das es vielleicht zu Ostern oder mhm. da nichts machen? Sie können ja was machen, dass wenn der wenn viele Anfragen reinkommen, dass Sie ein Standardantwortformular ja, oder Standardantwort machen. Sie schon. machen naja, Sie können natürlich auf die Webseite ja theoretisch, wenn Sie es selber oft ändern, können Sie ja sagen, wir sind bis Ostern belegt, liebe, naja, zugreifen, ja, ja, aber das möchte... Naja, geht nur bei uns, das ist Genau so, wenn ich anfrage, kann offen, da schaue die Seiten schon mal an, ja. oder noch was, für nichts mehr, das war wir haben es ja heute, wir haben aber es bleibt mir nichts anderes übrig, ne, wenn ich praktisch anfangen über die Webseiten einer möchte. Also wenn ich das nicht abschalten möchte ja, über ja, ja, bestimmte Zeit, ja, Na, da muss ich, der leichteste Weg ist in dem Fall wirklich, dass ihr freundliche Standardantwort zurückschickt. Ja, ja, das, das haben sie gemacht, ja gemacht, Aber das war auch ohne Hof nichts verfügbar. Wir haben über irgendwie länger gewartet, wir zu der Buchung mhm. schon. Also mehr als das automatische zurück. Ja, ja, war die Hof und die der Hof nichts. Sie war ja ein Stück scheinbar, dass sie mhm. Zeit auf und sparen. Sie können das automatisieren lassen. Nein, Aber das geht technisch. Das können Sie machen. Sie können das. Das ist schwer, weil das hängt von Ihrer Agentur ob die das für Sie gemacht haben. Gell? Ja, da das ist nicht schon wichtig. Ja, das schon wichtig ja. das, ich ich, ich kann sie Ihnen nicht als mittelbar. Ich kann Ihnen sagen, das kann ich Ihnen einer anbieten, je nachdem, was er alles gemacht hat bei Ihnen und wie weiter in den Prozess ja, Der, das Aber das kann Ihnen einer um 200 Euro anbieten, das kann Ihnen ja. einer um, um 600 Euro anbieten. Das anbieten. Ja. ja. Ich würde mal anklopfen und mal fragen und mal sagen Leute, ihr möchtet, dass sie einstellen. Ja. Ich glaube, die Frage ist ja für alle, glaube ich, ganz interessant, ne? Dass sie angenommen, sie warten ihre Webseiten selber und sie können wo anhakeln bei ihrer Webseiten, dass sie im Moment gerade belegt sind und dann wird automatisch jedes Anfrageformular, wohl kommt ihnen rein, aber es wird automatisch eine Antwort verschickt, dass sie im Moment eben belegt sind. Das wäre die Idee, die dahinter steht. E sind wir verfügbar oder haben wir so das einfach eingewaschen. Zu hakeln, genau. Ganz genau. Aber da müssen Sie Nein, wirklich bei die denen die fragen, Lose weil Lose es Lose kommt Lose davon, Lose wie es Lose gemacht wird. Ist, ja. ist richtig, ja. Nee, nee, das ist auf jeden Fall macht es Sinn. Hm? Würde ich aber wirklich bei denen einfach mal anfangen Ich sage, das kann nicht die Welt kosten, aber ich kann es wirklich nicht sagen, es kommt davon, was die im Hintergrund gemacht haben. Ist das soweit? Ja. Probieren Sie es. Ja, probieren Sie es. <lacht> <lacht> ich habe zehn Punkte zusammengeschrieben für als, quasi als Regeln zur... Benutzerfreundlichkeit. Also nur mal ganz kurz, Benutzerfreundlichkeit im Gegensatz zu dem, was nachher kommt, ist eine Geistessache. Die Leute müssen es verstehen können, was sie hinter der Webseite verbirgt. Das erste, der erste Punkt heißt intuitives Navigationsdesign. Ich habe nachher auch ein paar Beispielgrafiken, da zeige ich Ihnen verschiedene Arten der Navigation, damit Sie vergleichen können. Intuitiv heißt erstens, dass die Leute wirklich verstehen, was sich hinter ihren Navigationsschaltflächen verbirgt verwenden Sie keine exotischen, über kreativen Begriffe daran. Das hat keinen Sinn. Wenn Sie zum Beispiel ein Restaurant haben und Sie stellen auch Rezepte bereit, weil Sie denken, dadurch gewinnen Sie zu Recht wahrscheinlich mehr äh, Interessenten, äh, dann nennen Sie das auch wirklich Rezepte. Nennen Sie das nicht beispielsweise Kochtopf oder so ähnlich. Das bringt einem für sich nichts, denn die Leute verstehen das nicht. Und der Kochtopf versteht nicht, dass Rezepte kommen, sondern schreiben es ganz klar hin, was dahinter sich verbirgt, Rezepte zum Beispiel. Ja. Genauso wie, wenn Sie ein Zimmerangebot haben, schreiben Sie Zimmer. Verwenden Sie den Begriff Zimmer, verwenden Sie den Begriff Angebot, verwenden Sie den Begriff Kontakt und Anfahrt, weil diese Begriffe bekannt sind. Das heißt also, Sie sind intuitiv verständlich für die Leute und Sie müssen nicht ewig nachdenken, was haben Sie sich wohl dabei doch bei dem Schalter, wenn man da drauf tut, könnte es das sein, dass ich jetzt da anfrage wirklich möglichst intuitiv gestalten. Keine exotischen Begriffe verwenden. Die Leute äh, werden nicht drauf klicken. Das heißt auch, dass wenn man bei Ihnen wo draufklickt und es verbergen sich unter am Punkt Unterpunkte, überlegen Sie sehr gut, welche Unterpunkte Sie wie gruppieren. Wenn Sie beispielsweise einen Überpunkt haben, der Ihre Zimmer letztendlich beherbergen sollte, wo dann die ganzen unterschiedlichen Zimmer drin sind, überlegen Sie gut, wie Sie diesen Überpunkt da sinnvoll nennen, beispielsweise Zimmerübersicht oder so etwas Ähnliches, damit für die Leute, die auf Ihrer Webseite herum navigieren damit für die ohne lange Nachdenken klar ist, aha, hier drunter werde ich wahrscheinlich die Zimmer finden. Das ist ganz besonders wichtig bei Punkten wie einer Anfahrtsskizze oder solche Sachen, denn sonst suchen die Leute ewig, bis sie zu der Anfahrtsskizze kommen oder zu dem Anfrageformular oder zu dem Buchungsformular, was meines Erachtens Anfrage und Buchung an, bei jedem Zimmer bei ihnen ohne weiter und sowieso der Leben stehen müsste, damit die Leute sofort wie von selbst gleich klicken können. Also intuitiv heißt ja auch, die Leute möglichst wenig zum Nachdenken zu zwingen, sondern dafür sorgen, dass die quasi im Halbzeitraum, dämmerigen Zustand, da immer nur durchklicken und finden, wo die Bestellung und wo die Buchung ist bei ihnen zum Beispiel. Das, ist das. das zweite ist ein durchgängiges Navigationsdesign. Auf zweierlei Art. Einerseits, es muss klar sein, dass die Leute von jedem ihrer Punkte, wo immer die Leute in der welcher Seite die Leute gerade sehen, mit einem Klick zu jedem anderen Hauptpunkt kommen müssen. Das heißt, sie haben ein paar Hauptpunkte, die ich dann ein bisschen bespreche, was sie über unser Haus, übersicht, Galerie oder was immer. Und unter diesen Punkten werden sie wahrscheinlich irgendwelche Unterpunkte ver verbergen. Beispielsweise die verschiedenen Zimmer im Einzelnen dort Wenn die Leute irgendwo in diesem Unterpunkt drin sind, müssen die wirklich mit einem Klick in jeden anderen Hauptpunkt wieder zurück. Die dürfen nicht beim Browser, bei dem Programm, mit dem sie ihre Webseiten anschauen, die Zurücktaste ständig bedienen, damit sie, wieder, damit sie zu ihnen finden. Noch schlimmer ist, wenn möglich sogar bei jedem Klicken bei ihnen ein extra Fenster aufgeht. Bitte vermeiden Sie sowas. Sie verwirren die Leute durch nur. Sie kennen das manchmal selber, Sie sind auf einer Webseite, Sie klicken auf einen Punkt drauf, aber dann geht extra Fenster auf. Klicken Sie klicken wieder auf einen Punkt, geht wieder extra Fenster auf. Das macht einen gewissermaßen narrisch. Schauen Sie, dass die wirklich in einem halbwegs überschaubaren Bereich sich durch ihre Seite durch äh, bewegen können. Das Dritte ist, achten Sie darauf, dass die Kontaktdaten wirklich schnell und jederzeit auffindbar sind. Ich dränge es den Leuten wirklich auf. Ich habe da oft Streit auf der Werbedesign-Akademie, wo ihr Unterricht auch. Ich sage denen, die wollen das gar nicht, die sind ja Grafikdesigner, ne? die sagen, das passt ja nicht auf die Startseite, dass man dann darunter sich Telefonnummer oder sowas. Es gehört aber auf die Startseite, es gehört auf jeder Seite ihrer Webseite, es gehört irgendwo, und sei es nur dezent irgendwo drum, gehört zumindest eine Zeile, wo, wer bin ich und wie kann ich den anrufen. Das ist gerade in unserer Branche enorm wichtig, weil es eben einen Haufen Leute gibt, die lieber mal telefonieren und wollen einfach nachfragen. Deshalb unbedingt hinterlassen Sie das auch das, sie kennen das vielleicht, sie haben eine Webseiten gefunden von irgendeinem Anbieter mhm. und wo unbedingt dort anrufen, was sie finden bei nicht, wo die Telefonnummer steht. Da ärgert man sich über sowas und die Gäste sollen sie nicht ärgern, bevor es bei ihnen buchen. Ja, und das ist ganz unten auf der Seite. Würde ganz, ganz unten dazu schreiben. Ganz, ganz unten einfach dazu schreiben, ganz genau. Das ist ist ein ganz wichtiger Benutzerfreundlichkeitsaspekt, geht bei so vielen Webseiten ab und ich eigentlich schaut. Schaut ja nicht, das ist eine kleine Zeile unten, ne? Ja, echt mal so gut, man ja. Lesen sollte das <lacht> kennen, ja. Das wäre praktisch. Nicht zu kleine. Das ist, machen Sie ein einheitliches, aber auch überschaubariges Design, und zwar die Corporate Identity, auf die ich zuerst mit dem Beispiel hingewiesen habe, auch mit dem Google und dann Roche ein Beispiel. Ne? Dass wirklich die Leute wissen, ich bin nach wie vor im selben Haus. Auch das heute für sehr wichtig. Und zwar der Punkt ist oft der, dann wenn das Anfrageformular kommt, bei manchen Webseiten sagen die Leute von einmal auf einer ganz anderen Seite, das schaut euch ganz anders aus. Und warum? Weil die Leute wollten da ein bisschen Geld sparen, die das entwickelt haben, der Webseitenbetreiber. Und jetzt hat er nicht das Anfrageformular wahrscheinlich programmieren lassen dafür, sondern er hat quasi anders genommen, was es schon gibt, was er benutzen darf. Dadurch schaut aber das Anfrageformular natürlich ganz anders aus als seine eigene Webseiten. Das ist keine gute Idee, das verwirrt die Leute. Noch dazu, wenn es um Anfrage oder um eine Buchung geht. Das heißt, schauen Sie wirklich, dass wenn jemand durch Ihre Webseite durchklickt, dass er wirklich immer weiß, ich bin im selben Haus. Ich bewege mich da, denn Ihnen wahrscheinlich schon. Aber wenn da ganz andere Seite kommt, dann sind die Leute verwundert. Noch dazu, wenn Sie eine Buchung darüber abliefern müssen, sonst Sie noch mehr verwundert. Weil das Sie denken, ist das jetzt Phishing oder was ist das jetzt? Was passiert da jetzt? Also wird da was missbraucht. Es gibt ein sehr gutes Buch in, dem e in der E-Marketing-Veranstaltung, wo man ja bei sowas eins Detail gehen, habe ich das hinten auch angeführt, aber wenn es interessiert, das heißt Don't Make Me Think. Ist auf Deutsch das Buch, aber der Titel ist auf Englisch. Und das ist ein Buch über Benutzerfreundlichkeit. Ich kann es sehr empfehlen, wenn es vorweg schon interessiert. Aber es heißt nichts anderes als die Leute kaufen sich kein Handbuch, wenn sie durch unsere Webseite surfen. Das heißt, wir dürfen die Leute nicht zum Nachdenken zwingen. Sie erinnern sich vielleicht auch da. Es gibt ein gutes Beispiel, das neue Microsoft Office Paket. Das ist ich denke, viele von ihnen verwenden wahrscheinlich ja Textverarbeitungsprogramm. Das neue Microsoft Office Paket hat ein ganz anderes Erscheinungsbild. Das mag vielleicht teurer sein oder nicht teurer, brauchen wir gar nicht uns unterhalten. Ich habe das gerade am Wifi in Salzburg sehr oft erlebt, wie die Leute sich enorm geärgert haben über das neue Erscheinungsbild. Sie sind damit nicht klar gekommen. James auch, die gesagt, ich muss meine haben, der bei mir die muss jetzt meine ganzen Mitarbeiter auf ein wie viel Schulung schicken, damit die das neue Office Paket kapieren und ich muss das alles zahlen, hat er zu mir gesagt, zurecht. Und da hat er dann gesagt, na, da du nimm lieber wieder das alte Paket her. Das ist Microsoft. Kann sie vielleicht so was zu leisten, obwohl es ganz schöne Schäden verursacht hat. Denn viele Leute haben das alte Office Paket bekommen und gar nicht das neue gekauft. Wir mit unserer Webseite können uns das überhaupt nicht leisten, weil unser Konkurrent ist nur einen Klick entfernt von uns. Das heißt also, wer sich auf unserer Webseite nicht recht zurechtfindet, weil er das alles so kompliziert findet, der wird wahrscheinlich einfach auf die nächste Webseite gehen. Das würden Sie ja machen. Das geht heute sehr einfach. Deshalb, wir dürfen nicht den Nutzer auf unserer Webseite zum Nachdenken. Deswegen, ich erinnere mich mit einem Horror. Vor kurzem hat ein Projekt gegeben. Ich darf nicht sagen, was für ein Horror, das wäre zu gemein. Aber das hat dann Preis gekriegt als Webprojekt. Und da war die Navigation so versteckt, vielleicht hat da der oder andere gesehen, dass man musste wo draufklicken, Und dann ist wieso so Luftballon, sind die Navigationspunkte runter. runtergefallen quasi. Und da konnte man drauf, dann auf die einzelnen Punkte klicken, damit man ins Detail kommt. Das ist, finde ich, fast ein Verbrechen im Wettbereich. Das ist wirklich verrückt. Das ist, wie wenn ich jemandem ein Auto verkaufen würde und würde sagen, dieses Auto ist so kreativ, weil die anderen sind ja alle so plakativ gemacht, dass wenn du mit dem Auto fährst, dann musst du zuerst irgendwo da rechts drücken, wenn du bremsen willst, dann rutscht von oben was runter. Und wenn du das auf Zeiten glaubst, dann verbirgt sich dahinter ein Hebel, den ziehst und du wirst bremsen. <lacht> Toll, ich meine, es ist kreativ. Aber es kann, wer von uns würde so ein Auto kaufen? Ich würde nie mein Auto von einer, Web, von einer Werbeagentur entwickeln lassen. Ich liebe diese Werbeagenturen, weil sie wunderschöne grafische Sachen machen. Und ich würde immer mein Auto wahrscheinlich anmalen lassen von einem Grafikdesigner und von einer Werbeagentur. Das können die, das ist perfekt. Dafür sind sie ja da. Aber machen lassen würde ich nicht. Ich würde es wahrscheinlich schon von einem Autokonstruktor machen lassen. Das ist bei mir auf der sicheren Seite. Eine Webseite ist genauso. Wenn Sie mit der Webseite wirklich Kunden gewinnen wollen oder oder äh, Daten sammeln wollen oder Galerien warten wollen oder sowas, dann brauchen sie ja funktionierende in erster Linie. Wenn die nett ausschaut, ist echt toll. Das ist wie das Auto. Kann ja auch ausschauen. Also unbedingt heraufzuachten. Zu lange Listen sollte man bei der Webseite ja nicht haben. Das heißt, man sollte nicht jetzt ewig lange Seite haben, wo man da so lange runterscrollt, grundsätzlich. Obwohl die heute die Leute schon wesentlich bereiter sind zu scrollen. Das haben die von Amazon zum Beispiel gelernt und von solchen Portalen. Also nur, nachdem man nicht viel liest, ist vielleicht nicht so nötig. Ne? Nur wenn Sie schon eine lange Liste haben, dann bieten Sie sowas vielleicht an, dass man unten drauf klicken kann, da steht ein kleiner Punkt, da steht drauf, zurück zum Seitenanfang, da klickt man drauf und springt man wieder nach oben. Angenommen, Sie haben eine Speisekarte im Internet, und die Speisekarte ist jetzt halt ein bisschen länger, und das geholt man halt runter, bis man bei die ganzen Speisen ist. Bitten Sie zwischendurch in Zwischenschritten immer das an, da können die Leute wieder zum Anfang springen und tun sie leichter. das ist ja vernünftige Länge, Herr, das Ich würde, wenn Sie jetzt hergehen und sagen, Sie machen, nachdem nicht zu viel Text, dann im Normalfall, wenn Sie Zimmer vorstellen, dann würde ich schauen, dass man das fast auf einer Seite im 4 zu 3 Format praktisch unterbringt. Wenn Sie das Zimmer vorstellen. Ich würde lieber die einzelnen Seiten, wo die Zimmer vorgestellt werden, praktisch unterteilen und sagen, ich habe für das Zimmer A, was einen bestimmten Namen hat, jetzt die entsprechende Seite, dann habe ich ja, das für Seite. das wie sowieso aber unter Seiten. Ich halte das für gescheiter. Dann kriegen Sie nämlich die wichtigen Informationen für die Leute gleich möglichst weit oben. Unter. Und die Leute lesen nicht weit runter. Ne? Das heißt, also, sie kriegen das, was mir wichtig ist, möglichst im oberen Bereich, wenn ihr nicht zu weit runter scrolle. Ja. Aber manchmal lasst du sie nicht vermeiden. Vielleicht über bei einer Speisekarte oder Gabi bei einem Newsletter. Ja, der, hast, los. Dann ist, möchte man nicht weglassen oder sowas. Ja. Deshalb, wenn ich schon lang bin, zum Aufspringen was machen Das zweite das Prinzip stammt eigentlich aus das stammt eigentlich von den Portalen und von den Portalseitenbetreibern. Und zwar achten Sie auf Folgendes. Wenn Leute auf ihre Webseite kommen, dann sollten die mit dem zweiten Klick ungefähr das finden, was sie ja gesucht haben. Das heißt, das Second-Click-Prinzip ist aus dem amerikanischen Raum bekannt worden. Portale haben sehr ernst nehmen müssen, aber es greift jetzt auch immer mehr auf unsere Seiten, auch auf die Präsentationsseiten über. Warum? Weil die Leute, so wie wir auch, wir suchens Internet, wir nutzen das Internet mehr für Informationen, die man suchen. Und damit sind wir ungeduldiger geworden. Das heißt, wir wollen nicht ewig warten, bis irgendwelche kleinen Filmchen fertig sind oder irgendwelche Navigationen rauszupfen. Wir wollen auf den Punkt kommen. Deshalb achten Sie bitte darauf, dass die Leute auf Ihrer Webseite in der Regel mit zweiten Klick das gefunden haben, was sie suchen. Wie wenn Sie Adresse suchen. Nachher dann geben Sie vielleicht auf die Webseite herold.at und sagen Enter. Das ist der erste Klick. Dann ist vor Ihnen ein Suchfenster und Sie tippen einen Namen ein. Und dann sagen Sie wieder Enter und das ist der zweite Klick und dann erwarten Sie eigentlich im Prinzip dass eine Liste von Ergebnissen kommt, wo das bereits sich vielleicht verbirgt, was sie gesucht haben. Schauen Sie, dass das bei ihrer Webseite ja funktioniert. Sprich die Möglichkeit in ihre Zimmer einzusehen, die Möglichkeit zu wissen, wie man zu ihnen kommt, die Möglichkeit eventuell das die Möglichkeit des Buchungsformulars mindestens und spätestens können diese Sachen auf dem zweiten Klick. Auch das, wo sie eventuell etwas über ihr Haus sagen, das ist ja eine Möglichkeit emotional die Leute ein zu nehmen. auch das spätestens auf dem zweiten Klick. Das heißt aber auch, bei jenen, die eine Startseite vorgeschalten haben, manche Webseitenbetreiber haben eine Startseite vorgeschalten, die eher grafisch gehalten ist. Von dem geht man tendenziell ein bisschen weg, weil die Suchmaschinen das ja auch nicht wollen. Aber wenn Sie schon sowas machen, dass Sie sagen, ich habe so eine emotional ansprechende Startseite, wo auf der auf dem ersten erste Seite ist nur tolle Grafik auf diese Seite gehört zumindest ein bisschen Text, der etwas über Sie aussagt, und ein bisschen und sofort eine Navigation, wo jemand sofort in die Tiefe klicken kann, dass die Leute, die jetzt zum wiederholten Mal bei Ihnen sind, auf dem zweiten Klick sofort bei der Zimmerübersicht sind oder auf dem zweiten Klick beim Kontaktformular oder was immer sind und nicht lange und umsuchen müssen da drauf. Und auf diese Startseite gehört natürlich auch die obligatorische Adressleiste unten dazu mit der Telefonnummer. Also bitte, nehmen Sie dieses Prinzip ernst, das ist leider bei vielen Webseiten missverstanden worden und Sie kennen das auch. Sie kommen auf einer Seiten, da müssen Sie erst einmal irgendwo auf eine drauf klicken dann klicken sie auf die Fahne, dann kommen sie auf der nächste Seite. Okay, jetzt steht da eine Navigation. Jetzt, aha, wo könnte ich jetzt sein? Jetzt kommt es dann direkt mit Ding, Ran. Das heißt, wie lange muss ich überlegen, dass ich wirklich verstanden habe hier, wie jetzt immer Übersicht. Das ist zu lang. Das heißt, die Leute müssen's wirklich, die müssen richtig reinfallen in das System von selbst. Und wir schauen, haben ja das Fremdsprachengesprochen mal letztens. Bei die Fremdsprachen, das ist eine sehr gute Frage, ja, bitte, darf ich gleich so weitergeben, weil es für viele ja zutrifft. Wenn sie mehr Sprache kann, was heutzutage im Tourismusbereik gerade in unserem Land wirklich wichtig ist, Auch, auch da würde ich das Second Click Prinzip nutzen. Ich würde, wenn jemand auf meine Webseite kommt, immer mit einem Klick in die neue in die Sprache umschalten zu lassen. Dann habe ich praktisch, jemand hat die Webseite erreicht, möchte gewissermaßen in den anderen Bereich, scheidet praktisch über eine Fahne oder über äh am Begriff um in die andere Sprache und hat dann dort bereits dieselbe Auswahl, die er in der einen Sprache gehabt hat. Also halte ich für das leichteste und für das beste. Das ist Vermeiden Sie bitte auch exotische Begriffe oder schwer erkennbare Grafiken. Auch das ist eine Web 1.0 Variante gewesen von früher. Da war es oft so, man hatte einen sehr, die Grafiken haben so dominiert, die hinter den Schaltflächen waren. Vielleicht erinnern Sie sich noch, da ist man da drüber gefahren und hat das ein bisschen pulsiert und hat irgendwas gewechselt drin. Den Leuten heute geht es nicht mehr darum. Den Leuten, die heute surfen, denen geht es darum, das wissen, wo es drauf klicken Und das da wirklich finden, worauf es klicken wollen. Das heißt also, vermeiden Sie wirklich, dass das nicht mehr erkennbar ist, weil da eine ganz exotische Schrift vielleicht auf einem komischen Hintergrund drauf ist. Sie brauchen das nicht. Das ist nicht nötig. Die Leute wollen hin und her schalten. Denken Sie an Ihre Fernbedienung, die Sie zu Hause haben, die Ihre Geräte steuert. Sie mögen immer gern eine Fernbedienung, die natürlich nicht ur ist, aber sie muss leicht funktionieren. Sie möchten erkennen, was da drauf steht. Wenn das nicht erkennbar ist auf einer Fernbedienung, diesen Nutzen, dann bedienen sie es ja nicht gern, dann ärgern sie es über das ganze System. Das heißt also, je intuitiver und einfacher verständlich ihr webfernbedienung fernbedienung ihr Navigationssystem ist, desto leichter finden sie die Leute zurecht und werden es auch gern haben. Wenn sie sehr viele, sie sehr viele Unterseiten haben und sehr viele Angebote haben, dann lohnt sie manchmal, Suchfunktion einzubauen. Eine Suchfunktion ist relativ aufwendig, das heißt, sie kostet meistens ein bisschen mehr auf die Webseite drauf. Das heißt, ich würde es nicht dann machen, wenn ihr Webseiten habt mit bis zu 15 Unterseiten Das ist nicht unbedingt nötig, denn Sie werden mit einer geschickten Navigation diese 15 Unterseiten so unterbringen, dass das intuitiv verständlich ist, wo die Leute draufklicken können. Aber wenn Sie natürlich angenommen, Sie haben jetzt Betrieb, Vermietungsbetrieb, daran angeschlossen äh, ein Gasthof beispielsweise dabei und dann ist da auch noch irgendetwas, was weiß ich, ein Wellnessbereich oder was im Hintergrund. Und Sie haben, man geht sehr weit in die Tiefe und nach was Gott was, was man alles suchen kann bei Ihnen noch dann würde ich eine Suchfunktion anbieten dazu so dass die Leute wirklich hier einen Begriff eingeben und kommen sofort auf diese Seite auf die entsprechenden das ist eine Suchfunktion und das letzte bei Formularen und Shopsystemen da ist es auch wichtig bitte sorgen Sie dafür dass die Leute keine unnötigen Zwangsabfragen haben das heißt manche Leute fragen die Leute der Ort nur für eine ganz banale Anfrage die jemand stellt wollen die Geburtsdatum wissen und sonst irgendwas Das ist grotesk. Ich meine, das muss ich für eine Buchung ist was anders Da gibt es natürlich ein Argument. Selbst da würde ich mich zwar kurz fassen und schauen, das Nötigste abzufragen, aber da ist klar, da brauche ich schon mehr. Aber für eine normale Anfrage von Kunden würde ich schauen, dass er nicht unbedingt so viel. Nur das Nötigste, was sie wirklich brauchen. Und schon gar nicht sollte man was machen, und zwar jemand kommt bei Ihnen auf ein Formular, füllt das Formular aus, sagt noch weiter, man kommt auf ein zweites Formular. Da muss er nur ergänzend was dazu auffüllen. Sagt er wieder weiter, kommt er wieder auf ein Formular. Das ist... Grotesk was Das hassen die Leute. Die klicken weg, man hat das messen können. Die Leute, definitiv, die gehen bis zum zweiten Formular, dann klicken sie weg und sind genervt. Das ist wie wenn Sie beim Telefonieren von einer Warteschleife in die andere reinkommen. Sie müssen eine Nummer eintippen, dann kommen sie zum nächsten Sachverhalt. Sie müssen wieder eine Nummer eintippen, dann kommen sie aufs nächste. Irgendwann legen sie auf, weil sie wissen nicht, wann das aufhört. Und deshalb auch bei der Webseite bitte bei Formularen schauen, dass das einfach ist. Sie sehen... Zehn Regeln, glaube ich, wenn man die heute einhält bei einer Webseite, werden Sie sehen, dass den, dass Sie machen es Ihren Gästen und Ihren potenziellen Kunden leichter, Sie da drauf zu bewegen. Und Sie lassen sie im Prinzip relativ leicht äh, ein anwenden. Ich habe ein paar Beispiele jetzt zum Navigationsdesign, denn das Um- und Auf unserer Webseiten heute ist teilweise wirklich das Navigationsdesign einer der Webseite. Das hat damit zu tun, dass Leute, dass Leute sich über über die Navigationsrecht finden müssen. Sie müssen ihre Sachen finden, dieses, was sie anbieten. Deshalb ist die Navigation wichtig. Heute haben wir oft Webseiten, die den Inhalt schnell wechseln, weil sie den Inhalt selber aktualisieren können. Aus diesem Grund stürzt man sich natürlich da auf eine ausgeklügeltere Navigation. Anders ist es bei Ihrem Prospekt, beim Werbeprospekt. Beim Werbeprospekt geht die Navigation gewissermaßen unter. Klar, das ist ein Faltsystem wahrscheinlich, da muss man nicht so lange darüber nachdenken. Aber da geht es mehr um den Text. Da entscheidet wirklich, was habe ich als Text und was für Bilder. Bei der Webseite ist wichtig, dass sie zuerst das sehr gutes, funktionierendes Rahmen gerüst habe. Und zwar, erstens, beim Navigationsdesign, ich habe zwei Beispiele, ich habe auch horizontale im Gegensatz zur vertikalen Navigation. Horizontale Navigationssysteme werden im Laufe der Zeit populärer. Deshalb als Tipp am Rande. Sie haben einen großen Vorteil. Wir haben immer mehr diese 16 zu 9, diese mehr breit geformten Bildschirme mit den Kleinen Netbooks zum Beispiel, genauso wie mit den neuen Notebooks und so weiter. Und da bei den normalen Bildschirmen ersetzen die die, die Ehre die früheren 4 zu 3 ne? Das hat mit dem multimedia zu tun eigentlich. Ne? Das heißt, wie Sie zuerst auch schon richtig gesagt haben, ne? das ist, wenn ich jetzt oben viel Platz verliere, dann kann ich den Leuten meine Navigation nicht zeigen. Das heißt, auch bei der Vertikalen kann man passieren, dass die Leute nur die ersten zwei Navigationspunkte da sehen womöglich dann. Deshalb versucht man nach Möglichkeit, die Navigation ein bisschen weiter oben unterzubringen. Jetzt wissen wir aber, wenn die Leute, die auf ihre Webseiten kommen, ihre intuitiv benannten, gut benannten Navigationspunkte möglichst da alle sehen, dann können sie die sofort was vorstellen darunter. Das ist gut, weil wenn sie etwas nicht sehen, dann wissen sie vielleicht gar nicht, dass das ja von ihnen auch angeboten wird, kommen aber nicht drauf zu scrollen. Deshalb ist gut, man nimmt aber horizontale Navigation heutzutage eher öfter an, um den Leuten von vornherein bewusst zu machen, dieses findest du auf unserer Webseite gleich. Selbst wenn oben emotional kalte eine Grafik dann da drüber sitzt. Also Tendenz, sehr stark zu horizontaler Navigation, aber unabhängig davon natürlich auch, gibt vertikale Navigationssysteme. Nicht am, nicht würde ich Navigation auf der rechten Seite oder nur selten, nur mit guter Begründung machen, hat nämlich jemand einen Schmählern-Monitor, da wird die abgeschnitten und man sieht sie womöglich nicht. Und Bei den Hauptnavigationspunkten gibt es so eine Art Regel, nicht für Portale, aber für Präsentationsseiten. Das sind die, die ihr ihren Betrieb präsentieren oder repräsentieren, also für uns alle gilt es Und zwar, man sollte nicht mehr als sieben Menüpunkte unterbringen. Das hat damit zu tun, man sagt, wir können uns meistens nur bis zu sieben solcher Punkte differenziert merken. Das heißt, wir können uns darunter auch noch etwas vorstellen. Mehr, merken können wir uns natürlich mehr, wenn wir wollen, aber dass man sich auch noch was vorstellen kann. Das heißt, wenn jemand auf ihrer Webseite herumsurft, dann soll den Leuten ständig bewusst sein, was für ihre Hauptpunkte das noch hier im Umlauf haben. Die müssen sie auch noch das, die sie auch im Kopf haben. Wenn sie mehr als sieben haben, dann führt es zu einer Art Verwirrung und die Leute verstehen es nicht. Und dann machen man es ihnen schwer zu surfen und das wollen wir nicht. Man liest von links nach rechts normalerweise. Genau, das, was ihnen wichtiger ist. ist. Links. Ja, nicht, noch, nicht unbedingt was oft angelegt wird, sondern das, was ihnen selber wichtiger ist. Ich würde die wichtigen Punkte links oder exponiert machen, zum Beispiel. Das heißt also auch, wenn Sie einen Anfragepunkt haben, der rechts abschließt, dann wird der angenommen von den Leuten. Das heißt, Sie verstehen es. Man liest von links oben nach rechts unten. Ne? Von dem her. Aber die wichtigen Punkte, die immer eher links stehen haben, ist eine ganz nette Regel im Hintergrund. Nur wichtig, machen Sie nicht zu viel. Und was ich schon gesagt habe, von jeder Stelle mit einem Klick in jede Hauptkategorie rein. Das ist ganz wichtig. Nie die browser zurücktaste benutzen. Ein anderer Punkt ist, sind die sogenannten Pull-Down-Navigationen. Das ist hier dieses Beispiel, sehen Sie? Man fährt wo drüber, über Menüpunkt, ich denke, Sie haben das auch schon oft gesehen, und der klappt dann automatisch, klappt die Navigation runter. Der Vorteil, man bringt relativ viele Navigationspunkte übersichtlich und von einer Seite erreichbar aus unter. Das ist ein sehr großer Vorteil. Der Nachteil, der sich dahinter verbirgt, ist der, dass heißt, die Leute sehen oft erst mit dem drüberfahren und manchmal müssen sie ja genau dann wirklich auf der richtigen Stelle sein, damit sie nicht verwackeln und es dann wieder weg ist. Das heißt, die Leute sehen erst dann, wenn sie drüberfahren, was sie überhaupt alles anbieten. Das heißt, also ich habe bestimmte Dinge, die dann womöglich nur nicht ersichtlich sind an der erst auf der ersten Stelle. Aber grundsätzlich lasst das ja einsetzen und es gibt da nichts dagegen. Ein Haken ist nur dabei. Achten Sie darauf, dass wenn Sie so etwas sehen, wenn Sie so etwas machen lassen oder wenn Sie es selber machen, wieder die beiden Gruppen Die dürfen nicht umgesetzt werden mit einer Technik, die unter Umständen von den Suchmaschinen oder auch von Leuten, die ihren Browser ein bisschen strenger einstellen, äh, unter Umständen die, die, die, äh, diese Technik, die das dann verhindert, dass das nur dargestellt wird. Und diese Technik verbirgt sich hinter sogenannten JavaScripts oder diese Flash-Animationen, die Sie auch kennen. Sie brauchen dabei, später dann können wir äh, am Schluss, je nachdem wie viel das uns Zeit bleibt, das ist leider mit die drei Stunden recht gedrängt, aber wenn Zeit bleibt, dann kann ich immer so ein paar Seiten anzeigen, wo ich Ihnen zeig, wenn man mit der rechten Maustaste drauf klickt, wie man das selbst noch leicht überprüfen kann, aber im Prinzip Sie brauchen nur mit der rechten Maustaste auf die Navigation mal drauf klicken, wenn da drauf steht bei Ihnen Flash irgendwo in diesem in diesem Kontext, der dann auftaucht. Noch wissen Sie, dass die Navigation mit einer sogenannten Flash Technik gemacht worden ist und das wäre beispielsweise riskant. Das heißt dieser Technik könnten Suchmaschinen nicht wenigstens folgen und auch Leute, die eventuell da etwas abgeschalten haben. Deshalb sollte man diese Flash-Technik und JavaScript-Technik nur einsetzen für Dinge, wo es nicht besonders wichtig ist. Für Galerie zum Beispiel, das ist kein Hauptproblem. Dann sieht man die Galerie nicht so schön. Aber nie für Navigation oder buchungssystem weil dann kann jemand nicht mehr buchen oder nicht mehr navigieren. Das heißt also grundsätzlich, Pulldown-Venüs ist eigentlich kein großes Problem, wenn man sich damit abfindet, dass man halt genau darüber fahren muss. Das heißt, habe ich habe ja sehr ihre ältere Zielgruppe muss ich muss ich aufpassen, gell? Da fummeln die das gewissermaßen auch das nicht gäb wir Wichser und Aber aber nur aufpassen, dass die Technik dahinter wirklich Suchmaschinen äh, bereit bereittauf ist, das ist. Da würde ich auch äh, die da würde ich auch ihre Entwickler einfach damit konfrontieren. Ich würde ihnen sagen, Leute, ich habe da so Zettel, da steht drauf, das darf nicht Flash oder JavaScript basiert sein. Was sagst du dazu? Und dann wird der was sagen zu ihnen, der wird dann eine Erklärung geben. Das ist. Äh Anderer Navigationsfall, der auch aus dem amerikanischen Raum kommt aber immer mehr bei uns und immer beliebter wird, ist die sogenannte Brotkrümelnavigation. Brotkrümelnavigation, wie bei diesem Beispiel zeigt, ist wenn Sie wenn Sie in die Kategorie sehen wo sie da sind Sie sehen ich habe jetzt hier draufklick auf Nahrungsmittel und bin jetzt hier auf Nahrungsmittel bin aber auf einer Unterkategorie Beilagen und Kükenhelfer und auch von dieser Unterkategorie in einer Unterkategorie nämlich Salatzauberer. Das heißt also, ich habe mich in, eine, in die Tiefe der Webseiten rein geklickt Wenn Ihre Webseite eine sehr große Tiefe auf, aufweist, dann macht es eine sogenannte rotkrümmel Das heißt, die einzelnen Punkte kann ich jetzt Krübel für Krübel zurückverfolgen. Ich kann auf jeden von diesen Punkten drauf draufklicken und springe dann immer wieder, um ein Stück weiter zurück äh, anzubeten. Aber nur ergänzen, sowas. Sie sehen, nach wie vor es behauptet, und Suchnavigation natürlich sowieso da ab. Das heißt, ich gebe es nur als zusätzliche Hilfe den Leuten dazu. Können Sie sich darunter etwas vorstellen, oder habe ich das zu schnell jetzt? Rotkrümmel, kann Sie sich vorstellen. Ich klettert wie im Märchen praktisch die Krümel wieder zurück. Und eine Navigation, die sehr Web 3.0 äh, typisch schon ist und äh, immer mehr reinkommt, vor allem auch für die Navigation, auch als Zusatz, ist, dass man sogenannte Schlüsselwort- oder Begriffswolken äh, bildet. Sie könnten auf der rechten Seite ich habe ein ganz nettes Beispiel gefunden, nicht aus dem Tourismusbereich, außer bei den Blogs, wo man es oft automatisch findet, ja, bei ihren, also beim Namentalklavis in der Nähe. Aber äh, auf dieser Webseite 10 Jahre dahinter, ich wer es noch einmal kurz, der gute probier schon mal kurz an, damit sie es vorstellen können. Nur ergänzend, praktisch dazu, dass die wichtigsten Begriffe, die sie hinter der Webseite verbergen, die wichtigsten Begriffe von die Angebote, die sie haben, dass die zusätzlich noch in so einer Art Begriffswolke hier auftauchen. Da können Sie dafür sorgen, dass für Sie wichtige Schlagwörter letztendlich äh, den Leuten optisch praktisch dann damit auffallen, auf das Sie vielleicht von selber gar nicht kommen werden. Denken Sie, Sie haben ja viele Dinge, die Sie anbieten. Das weiß ja der Kunde oder der Gast am Anfang noch gar nicht, wenn auf die Webseiten kommt. Wenn Sie da so eine Begriffswolke anbieten, dann können die Leute rein visuell werden sie sagen, es ist wie so wir so ein emotionaler Aspekt, ne? Sehen die das, welche Begriffe größer sind und welche kleiner sind und kommen dann auf einmal drauf, ah, stimmt, es gibt's ja auch klicken dann drauf und kommen auf eine ihrer Unterseiten. Dieser Aspekt der sehr neu, sondern für sich, das ist ein bisschen nur relativ unbekannt, kommt aus einem anderen Bereich heraus, aber wird immer beliebter, weil die Leute gern nach anderen, nach nach inhaltlichen Zusammenhängen auf der Webseite suchen. Bitte. Dieses alone für sich ist insofern barrierefrei, wenn sie es ergänzend anbieten. Das heißt, einfach eine ganz normale Navigation. Ich würde deshalb habe ich auch dazu geschrieben, wirklich als Ergänzung zur eigentlichen Navigation. Also sie haben völlig recht. Das ist, wenn das zum Beispiel so wie hier in dieser Flash Animation ist. Das ist nicht barrierefrei, das ist richtig, das ist. Aber barrierefrei navigieren kann man auf so einer Webseite natürlich, wenn sie klassisch als dennoch anbieten. Deshalb habe ich auch dazu geschrieben, unbedingt genauso wie auch bei den Codkrömeln. Ich würde wirklich sowas immer ergänzend sehen. Warum ergänzend? Man sieht Bei uns geht es darum, dass die Leute sie leicht recht finden auf der Webseite. Und deshalb haben wir uns im Laufe der Jahre Tricks und Mittel einfallen lassen, gewissermaßen, wie man das den Leuten leichter machen kann. Das ist wie die brotkrümel ein, so ein Mittel. Sie werden sehen, in den nächsten Jahren wird es sehr oft und immer mehr verwendet, weil es die Leute einfach leichter anspricht. Man kann sich mehr vorstellen darunter. Aber es das heißt, gibt halt ja noch was Neues? Nicht? Dann gibt es noch was Neues, genau. Und das ist ja richtig. Das ist aber richtig. Und das... Ich <lacht> Das kommt darauf an, ich würde's abwägen. Nein, ich würde nicht alles eintorn, ja. Nicht, das, das ist praktisch, wo kann Befragung geht. Na, aber die ist berechtigte Frage. Ja. Darf ich schon mehr eine Frage Bitte nicht mehr Stoffe des Luftverkehrs betreiben. Ja. Ich weiß, das ist am äh, in dieser Green IT Sache wird das wird das diskutiert. Tatsächlich ist so, ich meine, das passt jetzt nicht so, dass ich nur ja, relativ ich weiß kurz. Ja. ich Ist. Es gibt es gibt leider diese Diskussion das stimmt ja und sie ist auch berechtigt dass tatsächlich wirklich eine einzige Suchanfrage bei Google äh, so viel Strom verbraucht wie wenn sie den ganzen Tag äh, sämtliche Glühbirnen z.B. an haben und äh das, wobei diese Sachen ja genau gemessen hat so keiner ist richtig natürlich glaube, wir brauchen für Stunden mhm. Ja, der Strom. ja. Nein, nein das ist aber ich antworte nur, nur kurz darf kurz weil ich nicht ja, so mit dabei ja. Aber jetzt weiß ich. Mhm. Auch etwas ganz Nettes, ich habe es bei meiner Kollegin Angelika Röck, die das sehr gerne gezeigt hat, gesehen, und äh, ich finde es auch, äh, auch ein netter Test, das ist dieser 5-Sekunden-Usability-Test. Ich glaube, ich finde das nett, deshalb das muss man wirklich auch öfter den Leuten weiterbringen. Und zwar, machen Sie mal ernst bitte, Sie haben, wir haben jetzt uns ja angebahnt mit unserer Webstrategie strategie ne? das heißt, Sie haben wahrscheinlich selber spätestens in ein paar Tagen ja ungefähr im Kopf, worauf wollen Sie raus und wer ist jetzt hier grob, das heißt, machen Sie eine Webseite mal probeweise auf, wo Sie glauben, die würde Ihnen ungefähr einsprechen, das ist sowas, wie Sie auch anbieten wollen. Schauen Sie aber nur fünf Sekunden drauf. Dann schauen Sie sofort weg und überlegen Sie, was ist in hängenbleiben. Was erinnern Sie sich daran? Was ist rübergebracht? Was war die Botschaft? Und dann vergleichen Sie die Botschaft, ob das wirklich die Botschaft ist, die eigentlich die Leute beabsichtigt haben, die die Webseiten anbieten. Ich würde es auch dann irgendwann nur Ihre eigene Webseite kennen Sie zu gut. Aber wenn Sie zum Beispiel einen neuen Entwurf sehen von Ihrer Webseite, machen Sie das selber spiel. Sie lassen irgendwelche Leute, möglichst nicht die Leute in Ihrem Betrieb, weil die kennen Sie ja alle, Lass uns aber bekannte runter um dem. Um. Was passiert? Die Tochter hat einen neuen Freund, den holen wir gleich mal her und machen mit ihm den 5 Sekunden Usability Test. Dann setzt sie ganz kurz hin und sagt du was was? Mach mal erst Augen zu, dann zeige ihm die Webseite, sage ich so, schau mal da drauf. 5 Sekunden, 1 2 3 4 5. Zack, dann mache ich die Webseite wieder weg und sage so, was wollte jetzt sein und jetzt sagen. Es ist ernüchternd manchmal, was die Leute dann anfangen zu erzählen. Und eigentlich müssten sie das erzählen, was wir im ersten Kapitel besprochen haben. Sie müssten eigentlich die Summe bringen. man müsste merken, aha hat ihn das angesprochen, weil er zur Zielgruppe passt. Hat er das verstanden, worum es dabei geht, weil ich es scheeid ausgedrückt habe? Ist es abschreckend oder war das eher emotional? Das ist, wie gesagt, probiert es mal aus, glaube, es ist eine ganz eine nette äh, ganz nette Sache. Jetzt müssen wir schauen. Wir haben noch Zeit, das ist wunderbar. Äh, ich komme, das erste der erste Teil war war die die Benutzerfreundlichkeit und sie haben gesehen, da ist es ums Verstehen gegangen, da ist gegangen, verstehen die Leute überhaupt was ich auf meiner Webseite darstellen, was ich Ihnen anbieten möchte, kommen Sie so weit, dass Sie eigentlich wirklich jeden Punkt finden und da dann zur Buchung führen. Der zweite Teil, wenn Sie Ihre Webseite aufbauen, ist einer der heute wahnsinnig wichtigen Teile und der hat eigentlich damit zu tun, ist die Webseite überhaupt technisch so einwandfrei, dass sie interpretierbar oder zugänglich ist. Das heißt, die, Be die Benutzerfreundlichkeit oder wie sie gerne im Fachbegriff heißt, Usability, ist eine mentale Geschichte. Das heißt, die Leute müssen klar kommen, die müssen sich einfach zurechtfinden drehen Die technische zugänglichkeit die im deutschsprachigen gern barrierefreiheit als äh, ist da geht es darum dass es wie funktioniert ist überhaupt interpretierbar technisch betrachtet und das ist heute sehr wichtig weil eben die zugänglichkeit für verschiedenste geräte gewährleistet sein soll und zwar einerseits für webbrowser das sind die programme mit denen man sich webseiten anschaut es ist immer Die kennen das vielleicht auch noch, da gibt es tatsächlich Webseiten und da steht, drunter, steht dann drin Best Viewed bei Internet Explorer 7 oder sowas. Sprich, am besten schaut ihr das mit Internet Explorer 7 an. Man können Sie sich vorstellen, dass irgendjemand von uns einen neuen Browser runterlädt, nur um eine bestimmte Webseiten anzuschauen. Niemand würde sowas machen. Keiner besorgt sich eine neue Software, nur damit er das Produkt konsumiert. Noch schlimmer ist es, wenn es um die Monitorauflösungen geht. Würden Sie sich einen neuen Monitor kaufen, nur damit Sie bei dem einen Shop jetzt da online einkaufen können? Nein, nein, das würden Sie nicht machen. Sie würden einfach einen anderen Shop im Internet finden und würden dort einkaufen. Das heißt also, sorgen Sie dafür, es wird es gibt immer mehr Browser auf dem Markt. Mit dem neuen Windows-Betriebssystem 7 wird auch der Internet Explorer nicht standardmäßig mitgeliefert. Das heißt, die Leute werden sich andere Browser besorgen, die Ihnen liegen. Bitte schauen Sie Ihre eigene Webseite, bevor Sie online sind, mit verschiedenen Browsern an. Die sind alle kostenlos im Prinzip. Schauen Sie sich mit dem von von äh, Macintosh-Computern an, den können Sie gratis runterladen, das ist der Safari-Browser. Schauen Sie mit einem Firefox an, sicherheitshalber, und mit dem Internet Explorer auf jeden Fall, damit Sie wissen, ob Ihre Kunden die Webseiten korrekt sehen. Das ist ganz wichtiger Aspekt. Oder lassen Sie sie das zeigen von der Agentur, wenn sie Ihnen gemacht worden ist. Ich würde hergehen zu denen und sagen, du passt das eben. Eh. Wieder Sie sehen, es ist nur eine Art Checkliste. Denk mal einfach abchecken, ob Sie selber machen oder die Leute fragen, die Ihnen geholfen haben. Reden sie nicht zu so schnell? Passt das? Sorry. Das Zweite ist, technische Zugänglichkeit für blinde Interpretationssysteme, wie z.B. Beispiel Bride systeme oder Screenreader. Auch das ist enorm wichtig bei der Gestaltung der Webseite, wenn Sie so etwas machen. Und zwar, Sie müssen Sie bedenken, dass 20% bis zu 20% der durchschnittlichen Zielgruppe, die unsere Webseiten konsumieren, sind schwer sehbehindert bis blind. Das hat mich erschreckt, wie das gehört hat. Ich wusste das nicht. Das war, ich habe das erst erfahren von jemandem, der darüber speziell von der Uni Linz aus Seminare hält. Und das hat damit zu tun, weil, die, weil diese Zielgruppe, genauso übrigens wie früher oder später die 50-plus-Generationen, weil diese sagen, ja, wenn ich mir schwer tue, beispielsweise von einem, von einem äh, Geschäft äh, zum anderen zu gehen, wenn ich mir Musik besorgen möchte, ja, dann ist es doch leichter, wenn ich im Internet das mache. Wenn ich mir schwer tue, Medikamente zu besorgen oder eine, eine Reise zu buchen, Und wenn, wenn ich von Reisebüro zu Reisebüro oder von Apotheke oder zu Apotheke laufen muss, dann wäre ich doch das über Internet machen. Da brauche ich nicht raus, da muss ich nicht womöglich, wenn es draußen auch noch Schnee hat oder sowas, da draußen herumlaufen. Also nutzen die Leute das und haben das als ihr Medium auserkoren. Das ist uns oft gar nicht bewusst, aber tatsächlich unglaublich viele, die das nutzen. Gefördert wird das natürlich einerseits gesetzlich, das heißt, alle öffentlichen Webseiten in... Also in alle des öffentlichen Dienstes, praktisch in Österreich und in Deutschland sind seit 5. Jänner letzten Jahres bereits verpflichtet, als barrierefrei auszustatten und nebenbei ist es natürlich wirklich so, dass man sagt, man möchte ja nicht an einer gewissen Gruppe, 20% seiner Leute, die, die Tür zusperren und sagen, würde ich erst bei mir nicht einkaufen, das wäre ja fatal. Pride-Systeme sind solche Systeme, die das, was auf der Webseite drauf steht, auf einer Tastatur übertragen, die aus Erhebungen und Vertiefungen besteht. Und Blinde können darüber praktisch die Webseite durchlesen. Die lesen das ganz normal, das funktioniert. Viele, das wird gefördert, die ca. 4000 Euro, aber nahe alle Blindenverbände sorgen dafür, dass ihre Leute praktisch sowas haben, und um das konsumieren. Stellen Sie sich nebenbei den Effekt vor, was die Leute natürlich machen, die sowas nutzen, wenn die wissen, dass ihre Webseite tauglich ist für so ein System. Was glauben was das für ein Weiterempfehlungsteil ist? Denn die empfehlen das natürlich innerhalb ihrer Community extrem das, weiter. So ist? Heute ist es, ich glaube den Punkt eh später, heute ist es so, dass eine marginal, eigentlich eine moderne Webseite, die sie heute entwickeln lassen, ist fast immer bereits so weit barrierefrei. Das heißt, wenn es jetzt drei, vier Jahre alt ist, tatsächlich, da hat man das noch nicht so berücksichtigt und technologisch auch noch nicht so umgesetzt. Eigentlich sollte es Standard sein, wobei es hängt wiederum von Ihrer Agentur ab Ich würde wieder hergehen und sagen, die Leute konfrontieren. und Sagen, ist das so? Und kannst du mir das zeigen oder sagen, warum das so ist? Und dann dann rausholen, was, was da als Antwort kommt. Also eigentlich sollte es, wenn man es korrekt macht, wir unterrichten auch heute so in den Sachen, wo ich, dass die Leute so lernen. Achso, Entschuldigung, eins noch davor. Wie gesagt, Screenreader lesen die Webseite vor. Auch das wird immer öfter bereits gemacht. Wir erwähnen es dann eben beim E-Marketing auch nochmal, äh, weil es populärer wird. Mit diesen Medien, mit den, mit den Ausgabegeräten wie iPhone und so weiter, wo viele Leute bereits unterwegs sind. Macht es natürlich wirklich Sinn, Sie teilweise Bestandteile der Webseiten, die Speisekarten von einem Restaurant, aber Sie mir einfach vorlesen zu lassen, als es so zu lesen, wenn ich mit dem ganzen unterwegs bin mobil. Wenn das funktioniert technisch. Auch das ist sowas. Dann, Drucker. Ganz wichtig, sorgen Sie dafür, dass wenn jemand Ihr Webseiten ausdruckt, dass nicht plötzlich eine weiße Schrift auf einem weißen Hintergrund ist. Da kommt jemand auf Ihre Webseite, sieht Ihren wunderschönen Anfahrtsplan, denkt toll, da steht dabei, wie, wo ich abfahren muss und so weiter, druckt Sie das Ganze aus Sie haben auf Ihrer Webseite eine weiße Schrift auf einem dunkelblauen Hintergrund, weil das schön ausschaut, aber der Drucker druckt ja den dunkelblauen Hintergrund nicht mit. Damit haben Sie beim Ausdruck weiße Schrift auf weißen Hintergrund. Und das ist etwas ernüchternd, wenn man das dann im Auto liegen hat. Deshalb unbedingt schauen, eine moderne Webseite sollte eigentlich so sein, dass wenn man sie ausdruckt, dass die tatsächlich für den Drucker soweit optimiert ist. sowas etwas lasst Sie technisch machen, auch auf ihr Frage. Das muss deshalb nicht mehr kosten. Das gehört eigentlich zum normalen Entwicklungspreis dazu im Prinzip also da kopieren sich durch diesen Ausschnitt rauskommt. Als muss auf einer Webseite auch eigentlich kein Navigationssystem mitgedruckt ja. werden. Das ist unsinn. Wozu soll jemand Navigation Navigationsdrucken und dann nur möglichst drei Seiten mehr ausdrucken müssen. Eigentlich ist das wäre das nicht nötig. Bitte wirklich mal schauen. Ein ja, Wissen prima auf unserer Webseite und so. Bitte, entschuldige. Wissen ab auf unserer Webseite so merke. Ja, eben genau deshalb denke ich, ich habe es wie auch so checkt, ist einfach mal kurz durchprobieren, dann dann dann kann man es ja, auslaufen. Ist ja noch nicht schon Das ist richtig, ja, das muss man dann abwägen. Ja. Richtig. Bitte. Es gibt aber keinen technischen Plan für irgendeine Normierung oder sowas, wo ich sage, davon kann ich ausgehen, wenn ich jemanden beauftrage, dass das schon grünsichtig ist. Ich komme eigentlich ja aus der Baubranche, da gibt es ja leider in der Form so normiert nicht bei uns, nein. Das ist, unser Branche war am Anfang äh, ein bisschen diffus und es hat sich erst in den letzten fünf, sechs Jahren ist professionalisiert worden. Das heißt, jetzt wird strenger ausgebildet, jetzt sind wirklich auch viele Leute unterwegs, die ausgebildet wurden sind, überhaupt zu sowas. Das heißt also, Normierung, es gibt, wir haben so Art Regeln im Hintergrund, aber nicht Regeln, wo man wirklich sagen kann, okay, äh, dies, nach denen muss ich jetzt jeder genau halten. Ja, genau Das heißt, wir haben so Wahrheiten drin, ja. leider. Das ist, wird, es spitzt immer mehr zu. Mit der Barrierefreiheit ist es so, dass man heute sehr viel Regeln abdeckt. Das heißt, dass eine Website die heute korrekt macht, ist, das kann man nachweisen. Aber es gibt viele Webseiten an und für sich, die funktionieren trotzdem perfekt aber man muss jetzt auch nicht Gott, dann einen Aufstand machen, obwohl sie jetzt nicht nach diesem strengen Standard gemacht werden. Wir versuchen den Leuten, die wir auszubilden, zum Beispiel auf der Fachorganisation für Mediendesign, Medieninformatik, den versuche ich so weit beizubringen, dass sie wirklich es konform machen. Und viele sind mittlerweile am Markt, die das so machen. Ja, was sind zwei weitere? Zum Beispiel Suchmaschinen. Jetzt ernst zu viel geklickt. Suchmaschinen. Das ist das, wo meistens die Leute sofort hellhörig sind. Sie kennen es auch von die, von Suchmaschinenkurs wahrscheinlich, denn sie ja. Aber eine Webseite, die barrierefrei oder technisch einfach zugänglich gemacht ist, ist natürlich auch für einen Roboter, wie einen Suchroboter leichter zugänglich. Und sie haben 40 bis 50 Prozent ihrer Miete quasi schon bezahlt, wenn sie eine barrierefreie Webseite haben und gefunden werden. Bei Suchmaschinen lieben einfach Text. Das ist im Ende kennen mit Text was anfangen. Wenn die Webseiten barrierefrei ist, werden sehen, das es last sich wesentlich leichter an die vorderen Positionen zu bringen, als wenn das schon als wegfällt. Das ich ist, ja, ist, ja. so oh, ist auch das hängt das ist zu speziell. Also ja, ich würde sagen, das ist ein Thema, was ich beranspreche, aber es lasst sich nicht so leicht abfassen, weil ich kann es nicht sagen, es hängt davon ab, was wie treten sie auf, was machen sie alles damit, was bieten sie damit an, wie viel sind's bereit in das reinzustecken, dass sie aktualisieren und so weiter. Das ist wirklich schwer. Wobei, im nächsten Jahr, glaube ich, bringen wir an E-Marketing Teil 2 auf Ihre Frage jetzt. Und glaube wenn es jemand noch interessiert. Und ich glaube, Mario, wenn ich es richtig verstanden habe, in diesem E-Marketing 2, da bringen wir mehr über Google Analytics und Statistik ein bisschen rein. Weil wir uns gedacht haben, im E-Marketing 1 mache ich so in meiner Veranstaltung, dass ich den Leuten nahelegen möchte, wie sie mit einer Statistik wie Google Analytics grundsätzlich umgehen, dass sie es einmal einbunden haben. Und ein paar Monate später haben dann die Leute Ergebnisse und können anfangen zu vergleichen, deshalb möchte ein paar Monate später das erklären, was sich dahinter verbirgt. Da können wir viel leichter ein sprechen also und, und da vergleichen. Aber es, ist wirklich das sind Fragen, die man so konkret nicht beantworten, weil sie sehr spezifisch sind. Das ist, ich ja, aber wir müssen es ja mal analysieren, machen wir den Zweiterkurs, aber ich weiß nicht, was genau das ist. Aber ich habe ja schon fast, weil ich glaube ein paar Mal und jetzt ist Es ist immer gut, die Statistik sehen. Ja, ich würde ja, Website ja. immer Statistik überprüfen. Und ich würde schauen, ob da was steigt oder, oder runtergeht geht. Ja, ja. aber, aber es ist echt schwer dann zu sagen. Mh. Aber so ein Mittelwert würde ich, würd ich nicht angeben, weil das hängt wirklich von ihren Zielen ab, die sie sich selbst setzen zum Beispiel. Ne? Und wie viel sie dann reinpushen und sagen, okay, das möchte ich jetzt wie oft bin ich quer verlinkt und so weiter. Suchmaschinen bringen wir Dann, das nächste ist zum Beispiel Handhelds, beziehungsweise eben mehr jetzt schon diese sogenannten Mobile Devices. Das heißt, nachdem immer mehr wird erstens von den Mobilfunkbetreibern, wird ja forciert, dass fast jeder plötzlich ein Handy hat, mit dem man Webseiten anschauen kann. Das warten Sie ein, zwei Jahre ab und Sie werden sehen, gerade Leute, die viel reisen, werden das nutzen. Wer geht dann kompliziert in ein Internetcafé, wenn die Leute ein gutes Angebot haben von Mobilfunkbetreibern und die technischen Mittel dazu, die Webseiten genauso abzufragen? kann er mehr. So wie vor einigen Jahren war es halt nur üblich, dass man das Telefon genutzt hat. Hier mittlerweile telefonieren die Leute mit die Mobiltelefonen und nutzen nicht mehr das Telefon, was vor Ort dann hängt oder sowas ist. Und das wird hier mit Web genauso sein. Das heißt, was werden die Leute machen? Die werden durch Salzburg durchwandern und werden sich einfach dann gemütlich hinsetzen und einmal auf ihren iPhone oder sowas nachschauen, wo könnte ich jetzt essen gehen, wie schaut die Speisekarte von dem Restaurant, von dem aus. Da fallen viele Restaurants schon mal flach, die haben nämlich gar keine Speisekarte unter Umständen, die sie über Internet abrufen und sie werden schauen, wo könnte ich über Nacht bleiben, einmal so spontan oder wenn ihr eine Wanderung mache. Äh, Unterkunft suchen äh, und auch da fallen leider viele flach, weil sie einfach mit diesen Geräten nicht auf einmal nicht aufrufbar sind, weil sie von mir aus eine Web 1.0-Webseite haben. Und deshalb mein Tipp wirklich, schauen Sie auch da generell auf diese De Barrierefreiheit und technische Zugänglichkeit Ihrer Webseiten und, und fordern Sie die Leute, die das machen. Wenn sie da, oder fragen Sie die Leute, wie schaut es bei uns aus? Einfach einmal anklopfen und sagen Leute, ihr habt das für uns gemacht, passt das soweit? Mag sein, dass der sagt, Leute, das war vor zwei Jahren oder sowas, da müssen wir ein bisschen was noch tun. Das kostet dann von mir aus ein paar hundert Euro drauf und wir schauen, dass das passt. Aber immerhin wissen Sie Bescheid und verlieren nicht oder versäumen nicht einen Zug, der irgendwo abfährt. Das ist das Einzige, was ich da quasi mitgeben kann. Also Sie sehen zwei unterschiedliche Sachen. Wenn Sie Ihre Webseite zusammengehen, achten Sie auf das, das technisch zugänglich ist für alles Mögliche. Selbst wenn Sie diese Geräte noch nicht haben, die Gäste haben es teilweise schon. Und achten Sie, dass die Leute Sie durchfinden durch das. Das kennen Sie aus eigener Erfahrung auch. Also Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit als technische Zugänglichkeit. Das sind ein paar Vorurteile, die Sie recht hartnäckig halten. Und zwar, das eine ist, barrierefreie Seiten sind hässlich. Das ist ein Quatsch. Die schauen genau, das kennen Sie von außen nicht. Weil das wird in der Struktur gesteuert. Das heißt, Sie sehen es von außen nicht, ob die hässlicher sind oder nicht hässlich. Die sehen gleich aus. Auf Ihre Frage auch, sind wesentlich teurer. Wenn Sie jetzt eine Webseite haben, die drei, vier Jahre alt ist, dann sage ich ihnen, auch damit sie modernes, konsequentes Suchmaschinenmarketing betreiben. Sie wissen, wir haben eine wechselnde Branche, die Technologie entwickelt sie. Es ist richtig, dass sie wahrscheinlich eine stecken müssen, dass die umgerüstet wird, auf, auf nicht nur barrierefrei, sondern auch extrem suchmaschinentauglich. Vor drei, vier Jahren hat man einfach nur andere Dinge und auch die Suchmaschinen haben nur andere Kriterien gesetzt. Heute hat sich das geändert, mit dieser, was ich unter Web 3.0 ein bisschen angesprochen habe. Da geht es um was anderes und deshalb... Das muss ich meistens da ein bisschen umdenken. Wenn Ihre Webseite heutzutage gemacht wird, dann würde ich eher von Anfang an, und Sie werden sehen, da ist eigentlich kein Kostenunterschied im Prinzip. Das müsste eigentlich gleich. Wenn es professionell gemacht wird, dann sollte es nicht sein. Äh, barrierefreie Seiten lassen Sie nicht so leicht über Content-Management, also über Selbstwartungssystem verändern. Das stimmt überhaupt nicht, das ist ein Quatsch. Die ganzen Content-Management-Systeme, sei es, dass es selber gemachte sind, oder also von den Agenturen hergestellte, oder äh, Vorgefertigte, die man kriegt. Die gehen damit Perfechtung, um. nur die Leute müssen das wissen damit uns gehen. Wenn sie Bescheid wissen und wenn sie das nutzen, was sie, ich glaube viele von ihnen haben Suchmaschinenmarketing besucht, oder die Veranstaltung war, oder? Dafür fragen wer hat uns Suchmaschinen das auch gesagt, sie sind ja immer so aktiv, okay. im gell? Ja. Wenn sie das einhalten, wenn sie auch hergehen und sagen, okay, ich gruppiere meinen Text, ich verwende Listenumgebungen, ich markiere was und sagt das so ja Überschrift sein und markiere es nicht und sagt das so einfach größer geschrieben werden dann reagieren die Suchmaschinen drauf und es ist barrierefrei. Das heißt also, im Endeffekt geht mehr darum, ob die Leute wissen, aber die Content-Management-Systeme können das damit umzugehen. Barrierefreie Seiten sind nur für minimale zielgruppe das habe ich schon entkräftet. Das ist, ich habe Ihnen gesagt, es sind sehr viele, die darauf zugreifen und es macht Sinn, diese Zielgruppe mit ins Boot zu nehmen. Und da habe ich jetzt das zusammengefasst nochmal, nämlich die Vorteile einerseits von barrierefreien Seiten für die Zielgruppen... Eine Frage die möglichkeit die ja, leider also es gibt es gibt so kleine werkzeuge die sie in ihrem browser praktisch einbinden können da können sie so einen Ort barrierefrei test machen ich würde aber den immer zusammen mit den leuten machen die das gemacht haben weil dieser test ist unterschiedlich hat unterschiedliche schwierigkeitsgrade und sie brauchen eigentlich nur diesen ersten grad an und für sich erreichen damit das ganze wirklich sinnvoll umsetzen wird sie müssen nicht den, den strengsten grad haben Wenn Sie jetzt so ein Tool runterladen, dann sind Sie womöglich enttäuscht und sagen Sie, um Gottes Willen, das ist ja hinten vorne. Deshalb glaube ich, ich würde eher diejenigen, die es gemacht haben, ein bisschen Miteinbeziehenden und die sollen sie Ihnen erklären. Also beim Drucker senden Sie es eh sofort, beim Browser senden Sie es auch. Gell? Das ist also andere Browser oder mal ausdrucken oder sowas, das ist immer ganz gut, einmal das zu prüfen. Aber, aber was dann diese wirklichen Normierungen dahinter im Sinne der Barrierefreiheit jetzt betrifft, da würde ich echt die Leute fragen, weil da gibt es so nach eine A-Regel und ein a, a und dann drei A's gewissermaßen. Und da ist nicht unbedingt die strengste Norm wichtig, damit es wirklich von einem Großteil der Leute wird. Ansonsten Screenreader außerdem kann man nicht nur die kosten, 1000 Euro circa, also das lohnt sich nicht, sondern da ihr mit denen, die es entwickelt haben, sagen, die einmal darauf ansprechen, da gibt es doch so Tools, die das helfen zu zeigen und dann können sie so ein Tool einmal runterladen. Sie könnten es uns da anschreiben, dann könnte ich ihnen einen Link geben oder vielleicht einmal hinterlassen, beim, wie, wie ist denn das im, äh, mit den E-Coaches? dafür fragen? Das könnten wir doch machen, dass ihr ich als e Das könnten wir so machen. Ich gebe das nur weiter, weil es vielleicht für Sie alle von Vorteil ist, dass ich das einmal deponiere, diese Tools, wir sprechen das ab und dann könnt ihr den Leuten sagen, wo sie diese Tools beim eigenen Browser einbinden können. Wollen wir so machen? Dann haben Sie da einen Ansprechpartner, ist vielleicht leichter. Hm? Ja. Vorteile für die Zielgruppen, gruppen die ich jetzt haben. Erstens, wir haben heute eine Altersverschiebung Definitiv. Während wir früher fast nur junge Leute drin gehabt haben, haben wir jetzt wesentlich mehr ältere Leute, die das Internet aktiv nutzen und die im Übrigen auch ein ganz anderes Potenzial haben, zu buchen und zu kaufen. Das heißt also, im Endeffekt ist das ein richtiger Aspekt. Ich habe Menschen, die mit physischen Einschränkungen, äh, mit physischen Einschränkungen sehen das Internet als spielplattform habe ich gesagt. Das heißt also, die Zielgruppe, die wirklich sich schwer, sich schwer tut, weil es eben die Sachen nicht lesen kann, weil es zu klein ist und keine Möglichkeit, das größer zu schalten zum Beispiel. Diese Zielgruppe haben für sich die sieht das Medium ja als Ihr Medium und da ist es wichtig, dass man hier auf unserer Seite haben. Dann, barrierefreie Seiten sind durch das, dass man sie leicht durchnavigieren kann, dass sie von den Suchmaschinen leichter erkennbar und aufgenommen werden, sind auch für uns leichter. Das heißt, uns macht das Leben auch leichter, wenn die Webseiten so gestaltet sind. Und die wenn Webseiten barrierefreier gestaltet werden, dann wird natürlich die Kettenreaktion ist dann im Hintergrund. Das heißt, dann macht natürlich für die Leute noch mehr Spaß, tatsächlich mobil aufs Internet zuzugreifen. Das heißt also, man muss davon ausgehen, dass immer mehr Leute diese Systeme nutzen wollen, wenn sie erkennen, plötzlich, das funktioniert ja. Denn sie sind jetzt vielleicht, wenn sie es noch nie probiert haben, skeptisch, weil sie sagen, mal das überhaupt geht. Aber wenn dann ja, wenn sie sehen, die meisten dieser Seiten unterstützen das schon, erwarten sie es fast. Das ist ein wichtiger Aspekt, der dahinter steht. Und bei den Suchmaschinen, auch da ist es, Moment, da muss noch mal dabei sein. Suchmaschinen erkennen in erster Linie Text, aber nicht Bilder und Filme. Barrierefrei gestaltete Seiten haben alles, was Film oder Bildmaterial betrifft, oder vieles zumindest, mit Text hinterlegt. Das ist wieder praktisch für die Suchmaschine. Dann, wichtige Schlüsselbegriffe oder wichtige Begriffe, wenn die kenntlich gemacht worden sind, und das ist wichtig, damit sie auch barrierefrei ist, die Webseiten, denn so kann jemand ihre Website, an ihrer Webseite sofort erkennen, ah, das ist eine Adresse und springt mit einem Klick über sein Interpretationssystem auf die Adresse runter zum Beispiel. Also werden die entsprechend zugeordnet, können auch Suchmaschinen damit mehr anfangen. Dann, Suchmaschinen erkennen Links zu den Seiten nur, wenn sie mit Text in Verbindung sind. Das heißt also, wenn sie so reine Filmlinks haben, also so rein animierte Grafiken äh, in so Flash-Filmen, die verlinkt haben, dann kann eine Suchmaschine damit nichts anfangen, ist auch nicht barrierefrei. Wie Sie zu Recht gesagt haben, zuerst bei diesen Begriffswolken. Ne? Wenn das in Flash ist, ist es nicht barrierefrei aus diesem Grund. Und Suchmaschinen mögen sogenannte Sitemaps, die allen der Barrierefreiheit wichtig sind. Das sind Landkarten Ihrer Website, das heißt, Sie haben eine einzige Seite und da kommt man von dieser einen Seite in jede Ihrer Unterseiten mit einem Klick rein. Das ist eine Art Landkarte, wo ich alle meine Seiten gelistet habe als Link. Vielleicht kennen Sie sowas. Es macht Sinn, wenn Sie mehr OS-20-Seiten haben, zum Beispiel. Da macht es Sinn, so ein sogenanntes Sitemap einzubauen. Wenn Sie weniger Seiten haben, brauchen Sie das nicht. und findet man sich jetzt recht. Ne? Aber sowas mögen sowohl Suchmaschinen als auch So, Leute, die natürlich eingeschränkter sind, weil die kommen dann auf so eine Seite und wissen, haben so eine Art Übersicht und sagen, ah, in das will ich rein oder in das will ich rein. Und da habe ich jetzt zehn Tipps zusammengefasst, die Sie vielleicht für Benutzerfreundlichkeit und Barrierefreiheit, wie gesagt, schauen Sie, dass Ihr Seiten ausdruckt, das ist jetzt auf Ihre Saal, ich meine, ich würde, diese Sachen würde ich einfach mal schauen, ob das funktioniert. Dann, vermeiden Sie an bedeutungslos strukturierten Text. Das heißt, nehmen Sie wirklich Überschriften her, nehmen Sie Listenumgebungen her. Nehmen Sie Adressmarkierungen, das ist, Sie können Bereiche, die auf Ihrer Webseite als Adresse äh, bilden, das, das kann markiert werden im Hintergrund, sodass Systeme sofort erkennen, dass es Adresse ist. Nehmen Sie Hervorhebungen, es macht den Lesefluss einfacher für jeden Menschen und gewährleistet er wahr, dass Suchmaschinen und Blindeninterpretationssysteme, damit das anfangen kann. Dann schauen Sie, wenn immer Sie Bildmaterial auf Ihrer Webseite haben, das tut mir immer leid, leid auch bei den Leuten, die kennen, die, die Webseiten selber erwarten. Dann tun Sie die Bilder drauf auf die Webseiten und man gibt denen jetzt ein Mittel, dass Sie eigentlich ganz einfach im Hintergrund einen Text hinterlegen können. Darf ich fragen, wer von Ihnen wartet denn die Webseite selbst? Doch einige. Sagt Ihnen das, was wenn ich das sagt, dass wenn Sie Grafiken einbauen, dass Sie am Text hinterlegen können? Bitte nutzen Sie das, das ist extrem wichtig, auch für die Suchmaschinen, das ist wirklich wichtig. Sie haben total viel davon, wenn Sie das machen. Und mir tut es manchmal leid bei welchen, die haben das Mittel, haben dafür einen Haufen Geld womöglich bezahlt für so ein Wartungssystem und dann nutzen sie das nicht. Und dann wird es schwieriger, sie auch zu promoten, auch für die Suchmaschinen zu promoten. Also immer hinter jede Grafik gehört ein Text. Wenn das eine Grafik ist, die Inhalte, also die, die äh, Informationen beinhaltet, denken Sie was ich, an eine Art Statistik, die Sie da drauf haben, dann kann man sogar richtige Textbeschreibungen hinterlegen. Da kann man sogar ein eigenes Textdokument, wo beschrieben wird, Sie sehen ein Tortendiagramm, da ist folgendes drauf und so weiter hinterlegen dazu. Dann, achten Sie auf ausgewogenes Verhältnis von Text auf möglichst allen Seiten. Das heißt also nicht so grafiklastige Webseiten. Das ist auch Web 1.0. Wollen Sie eine altmodische Webseite haben, machen Sie wirklich nur Grafiken. Das hat man früher. früher haben die Leute teilweise sogar, weil sie unbedingt wollten, dass der Text auf der Webseite denselben Schriftsatz hat, wie, die, wie die im Prospekt Prospektor und sie müssen aber auf der Webseite den Fließtext, der textorientiert ist, den müssen sie leider in einem einer allgemeinen Schriftart zeigen, weil der muss von allen Leuten ja erkennbar sein mit den unterschiedlichen Computern und so, Und dann haben die Leute früher Grafiken genommen, wo der Text drauf ist. Bitte schmeißen sie sowas weg, das kann man, das passt heute nimmer rein. Heute wissen wir ganz genau, im Internet muss er Text sein, als Text erkennbar und nicht als Bütel in dem Sinn. Selbst wenn es heute mal eine Standardschrift ist. Das Internet ist was anderes als der Druckbereich. Und schauen Sie das auch auf der Startseite oder auf manchen das immer ein bisschener Text dabei ist. Sie werden sehen, sie kommen aber die Suchmaschinen gleich davor. Das ist sie schlagen immer mehrere Fliegen mit einer Klappe dabei. Also wirklich schauen, dass sie möglichst überall unterwegs Frame-Seiten, das sind solche, wo auf einer Webseite mehrere Seiten platziert werden. Das ich möchte sie jetzt nicht technisch da in die Tiefe verdrängen, weil wir nicht genug Zeit haben. Äh der Punkt ist, dass bei solchen Seiten, wenn jemand auf diese Seite kommt, dann ist das, was die Leute sehen auf der Webseite, das, was sie lesen auf der Webseite, das ist bei dem aktuellen Dokument nicht erkennbar dahinter. Das Dokument dahinter hat nur Informationen, wo diese Zwischenseiten gelagert sind. Das heißt, kommt das Suchmaschine auf so eine sogenannte Frame-Seite, dann sieht die meistens gar nichts im Endeffekt. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Seiten verwenden, die keine Frames haben. Ein leichter Weg ist übrigens, das auch zu überprüfen, wenn Sie irgendeine Seite haben, was man sieht, neben hier Seite, die offen ist, Sie finden immer unter dem Menüpunkt Ansicht, finden Sie am Unterpunkt, egal welchen Browser, der heißt so ähnlich wie Seitenquelltext oder Quelltext anzeigen. Und immer wenn Sie auf so einen Punkt mal probeweise schalten, dann sehen Sie den Text, der auf dieser Webseite letztendlich ist, auf. Wenn Sie hier drauf gar nichts finden, was da drunter auf der Webseite ist, Sie sehen hier, da steht jetzt Verbindung oder Zahnfahrungen 2 Sie sehen, also, da ist realer Text drauf. Normal unsere Sprache oder Englisch oder was immer. Würden Sie da gar nichts finden denken, dann wissen Sie, aha, so schaut es aus für eine Suchmaschine. Die hat da wahrscheinlich nicht für Klick und wenn jemand blind ist und kommt auf die Webseiten und will die interpretieren lassen, dann hat der auch ein Pech gehabt. Das also das können Sie bei ihrer eigenen Seiten sehr leicht prüfen. Einfach unter Menüpunkt Ansicht Seitenquelltext Verschaffen schaffen Sie sich sehen's vielleicht kennen's vielleicht eh nur grob vom Suchmaschinenmarketing her auch da hat man Möglichkeit zu sehen, was gewissermaßen zieht wirklich so ein Roboter. Und wenn dahinterbei was ganz was schlimmes steht, ich sage Ihnen, was das schlimmste ist, was Ihnen passieren kann, prüfen Sie es bei ihrer Seiten. Wenn Sie da irgendwo den Text finden, der da heißt, ihr Browser unterstützt keine Frames. Naher dann ist Nachholbedarf. Dann würde ich wirklich was tun, das ist vor der Stand vor der Stand vor ungefähr acht Jahren gewesen, den sollte man ändern. Das ist dann haben Sie definitiv einen Nachteil. Also wirklich sowas überprüfen. Es ist ca. 2002 circa, war das ganz in mit dem Frank War okay, das war damals die Technologie. Bei uns, das ändert sich nur sehr schnell, weil es eine sehr junge Sache ist. In der Architektur haben wir ja schon ein paar tausend Jahre Erfahrung. Da wissen wir schon, wie man es machen. Im Internet sind wir in den Kinderschuhen, da haben wir überhaupt keine Erfahrung damit. das müssen wir da nur vorsichtig tasten. Deshalb auch, wie Sie gesagt haben, mit Strom und lauter so Sachen. Da gibt es noch viel, was man besser machen müssen in dem fall weil es einfach zu jung ist, wir haben noch keine Erfahrung. Beim Auto müssen wir auch noch viel besser machen. Das, das, zum Beispiel, <lacht> keine Flash- oder Javascript-Navigation oder Flash-Intro verwenden. Das ist, wie gesagt, ich glaube, ganz kurz sehen ich habe das auch hier gesehen, hier haben Sie Bulldowns, ich habe es ausprobiert, ich sage, deshalb probiere ich es jetzt damit Wenn Sie das sogenannte Javascript ausschalten, es funktioniert immer noch, das ist sehr gut. Das heißt, diese Menüs funktionieren, das ist wichtig. Wenn Sie aber auf sowas einmal draufklicken, mit der rechten Maustaste, und dann steht hier was auch da, irgendwas mit Flash. Sie müssen gar nicht wissen, was genau dort steht, aber wenn da so der Begriff Flash drin vorkommt, gehen Sie davon aus, dass das Navigationssystem von Ihnen eventuell nur in einem Film eingebettet ist. Das Ganze ist nur Film. Man Suchmaschine kann aber keinen Film anschauen, das sieht nämlich nichts, was es keine Augen hat. Deshalb achten Sie darauf, dass das nicht ist. Das mag zwar wunderschön draußschauen, weil es vielleicht sanfter dann drüber gleitet, hilft Ihnen aber nichts, wenn keiner darauf sinnvoll den ganzen das ganze Nacht kann, wenn keine Suchmaschine nachkommt und keine Barrierefreiheitsdienste bitte. Die Pul Ja, im schlimmsten Fall. Sie meinen, wenn Sie das wohl haben wollen, aber Sie wollen eine Alternative trotzdem haben. Sie wollen die Navigation in dem Film drin haben. Meinen Sie das? Oder sagen Sie, nein, nah, ich mache nicht im Film. Ich würde es ja, Film Sie können alles gestalten, weil es schon passiert ist, dass man das gar nicht sieht. Das ist nur ein weißer Kasten. Das, mhm. das ist aber ein Extremes. Das ist ein Extremes. Ja. Wie könnte es alles gestalten, was Sie jetzt gemeint haben? Ja, Sie können so geteilt werden. So wie hier auch. Das sieht man sehr Das funktioniert. Da können Sie alles mögliche abschalten. es funktioniert trotzdem es ist von der Programmiertechnik so gemacht man, mit okay. mit C# wird das gemacht die Technik die dahinter steht das wäre falsch, falsch würde falsch ich nicht sagen das ist wissen Sie das kommt immer darauf an wo sind die standards wenn leute sagen okay ich habe die ich kann das so oder so machen ne sagen wir so ich würde es heutzutage nimmer unterrichten so sagen dass man so und so machen darf ne ich würde es dann immer einsetzen weil man wissen dass die suchmaschine dem nicht folgen können ich würde wenn sie sowas haben und das ist ausgeschaltet also vielleicht trifft es entschuldigung ich glaube vielleicht die Frage nicht gescheit verstanden Sie wenn Sie sowas jetzt haben und da kommt auf einmal Flash oder irgend sowas daher ne, und das geht nicht, oder es taucht nur weißer Balken auf, dann würde zu denen, die es gemacht haben, würde ich hergehen und sagen, Leute, was kostet mir das, wenn ich das jetzt so machen kann, dass das barrierefreier gewissermaßen gestaltet ist. Ich, da würde ich einfach dann, wenn, wenn das vor ein paar Jahren gemacht wurde, sehen Sie gerade Leute, die mit so Programmen, die ich nachher auch zeige, so wie Dreamweaver oder sowas, die sind in einem Fünf-Tages-Kurs dringend, die ja haben gesehen, sowas kann man theoretisch machen mit so einem Programm wie Dreamweaver, dann glaubt es runter. Der Haken ist nur, dass das ist dann auf JavaScript-Basis. Das ist das ist halt, man kann immer was auf einfache Art gewesen man gestalten, aber dann ist meistens nicht so professionell und dann haben die vielleicht auch sowas zugriffen. Checkt ihr die Frage so höflich? Höflich. Ja, also ja, da müssen Sie sich schon ich meine ich nicht wie weiß ich sie sich mit dem auseinandergesetzt haben, gell? Also es ist grundsätzlich das sind schon ein bisschen kniffliger, also es, es ihr Unterricht ist sehr schön, da brauche ich für Webdesigner meistens ungefähr 2-3 Tage, dass ich das ist mal ja. Nur, damit es ungefähr bescheid ist. Damit gut klappt. Die haben mir schon ein bisschen Erfahrung mitgenommen dann oder sowas, aber von dem her... Aber ja. überhaupt nicht. Nein, das ist das gescheiteste... Ja. Nein, da würde ich, das würde ich mir nicht antonnen an ihrer Stelle. Würde ich würde wirklich zu denen gehen, die das machen haben und sagen, okay, Leute, ihr wisst was, schauen wir, dass wir das mit mit auf den aktuellsten Stand bringen. Ist, glaube ich, gescheitert. Das ist... Das ist wie, was, was kann man beim Auto selber reparieren und was nicht, gewissermaßen. machen landen Sie sich? <lacht> genau, zum Beispiel, genau. Ja. Äh, Navigation oder auch Intros. Sie kennen, das sind diese diese Filme, die sind, wenn Sie so einen Flash-Film auf Ihrer Startseite haben, grundsätzlich ist es kein großes Thema. Ich würde nur schauen, dass zumindest immer textorientiert eine Navigation dabei ist. Flash-Film ist kein nicht so Problem, ich meine, heute macht man es nicht mehr so oft, weil man weiß, es ist immer gescheit, man gibt ein bisschen mehr Informationen auf die Startseite, aber für wen Sie das jetzt schon mal gemacht haben lassen und haben dafür erhalten Geld, was möglich wirklich zahlt, würde ich sagen, lassen Sie es drauf, aber geben Sie dazu textorientierte Navigation und geben Sie dazu Kontakt leisten das nicht nur der Film ist, so dass man wirklich mit einem Klick trotzdem in die Tiefe kommt und auch die Suchmaschinen dem Ganzen folgen können. Dann hätte man das auch leicht gelöst von dem her. Dann, wenn eine Musik ist, bitte schauen Sie dafür, dass das immer abschaltbar ist. Das hat, da hat es interessante Tests geben und zwar die Leute haben Restaurant-Webseiten getestet wie die angenommen werden in so Benutzerfreundlichkeitsstudien. Und jetzt ist es so, dass bei uns auch immer weiter verbreitet, Büros, Büros in ihrem Umfeld äh, überlegen, wo sie hin essen gehen. Und da schauen sie sich die Speisekarten an bei Webseiten. Deshalb finde ich es immer gut, wenn man ein Restaurant hat, dass man irgendwo Speisekarten auch bereitstellt, weil im Umfeld wahrscheinlich schon Leute sagen die verfolgen das. Jetzt sitzt er in Salzburg in der Stadt drin und in seinem Büro drin und prüft gerade, wo möchte ich denn lieber hingehen. Ja? Und auf einmal fängt laute Musik an zum Spielen. Und die kann man nicht abschalten. Was tut ein Büro? Der vermeidet in Zukunft diese Webseiten, weil jeder andere weiß ganz genau, dass er im Internet surft. Deshalb würde ich sagen, immer dafür sorgen, dass wenn man schon Musik hat, ich würde sie immer abstellbar machen. es bringt Ihnen mehr Benutzer. Das ist ein ganz unangenehmer Effekt sonst. Dann, ja, wenn Sie fertig sind, holen Sie sich die paar verschiedenen Browser. Ich sage ein paar Begriffe, Safari, Internet Explorer, Firefox zumindest. Dann schauen Sie in Ruhe, die sind alle kostenlos. Und jeder, der mit normalen Programmen im Internet umgeht oder sonst zu die E-Coaches geht, die können Ihnen mit Sicherheit weiterhelfen, das ist eine Kleinigkeit. Dann schauen Sie mal ganz kurz in Ruhe Ihre eigene Webseite mit dem Augen Ihrer Gäste durch. Denn Sie wissen nicht, was Ihre Gäste für einen Browser haben. Also probiert es aus. Und wenn das alles genauso ausschaut, wie Sie sich vorstellen, wunderbar, dann passt Und wenn nicht, dann gehe ich zu meinem designer hin und sage, Leute, bitte können Sie mir das wieder zurecht bügeln. Und dann auch etwas ein bisschen, minimal minimaltechnischer, Früher hatten wir immer das sind für die Leute, die selber sowas machen. Weil manche von ihnen dafür mal fragen, jemand, wer greift denn selber mit zu so Frontpage oder Dreamweaver in die Webseite rein? War doch, gell, sind immer war. Ja, warum ist ja eine gute Idee, ja? Ist, der eine macht so, der andere gibt's waren, der macht's mit was anderem. schauen sich, dass nimmer Tabellenraster hinter der Tabelle, hinter der Webseite sehen. Das heißt also, wenn sie Ihre Webseite anschauen nach demselben Kriterium, wie ich zuerst gesagt habe, dass sie sagen einmal diesen Seitenquelltext ansehen da sollten sie den englischen begriff für tabelle table nicht zu oft finden wenn sie den auf jeder ihrer seiten finden da steht immer irgendwo table auf einmal drin dann würde ich einmal zur agentur gehen die das gemacht hat und wird zu denen sagen ich habe das so ein zettel und da steht drauf keine layouts auf tabellenbasis ist es bei uns auf tabellenbasis weil da so oft table drin steht sie müssen sie technisch gar nicht weiter damit auseinandersetzen Tabellen, tabellarische layouts verhindern den lesefluss für diese roboter Das macht Ihnen Schwierigkeiten wieder bei den Suchmaschinen, bei der Barrierefreiheit und ist außerdem teurer, wenn Sie das Layout dann umstellen wollen in ein paar Jahren. Heute macht man keine tabellarischen Layouts mehr. Deshalb würde ich das dann wieder eher umstellen. Und das Letzte habe ich ja schon gesagt. Ne? Wie gesagt, schauen Sie Kontaktdaten mit Telefonnummer auf alle Seiten. Bitte hinterlegen, damit Sie da auf der sicheren Seite an für sich sind. Ich glaube, es ist ein guter guter Schnitt, oder? wenn wir die Pause ansetzen. Okay, dann würde ich mit Biele im Internet nach der Pause. Ist es von der Vorgangsweise für Sie in Ordnung so? Ja. Können Sie mich auch nichts verstehen? Ja, Wenn es von Ihnen ausgeht, dann würde ich ganz gerne weitermachen. Weil die Zeit immer schon ein bisschen davonlauft. Ich käme zum zweiten Teil, also zum zweiten Teil des zweiten Teiles gewissermaßen. Zuerst ist mir nur darum gegangen, dass Sie eine Art Konzept im Hintergrund haben, dass Sie sagen, wenn ich jetzt im Internet auftrete, dann habe ich so eine Art Liste, wo ich weiß, ich überlege mal was ist mit meiner Zielgruppe, ich überlege mir, was möchte überhaupt, bin ich bereit, überhaupt im Jahr Investitionen reinzumachen, sei es, dass ich was selber erwarte oder dass ich bei den Suchmaschinen was mache, dann was was gefällt man, was gefällt man nicht, dass sie ungefähr mal sagen, das ist mein Weg, den ich, den ich betreten möchte. Das bin ich bereit dafür einzutreten. Dann haben wir gesprochen über Benutzerfreundlichkeit und über Barrierefreiheit und vielleicht nur noch ganz kurz, das ist auseinanderhalten heutzutage, damit der Internetauftritt erfolgreich ist wo sie schauen, dass er technisch einwandfrei ist, das heißt, egal mit welchen technischen Mitteln die Leute kommen oder die Roboter, sprich die Suchmaschinen kommen, die Webseite muss funktionieren und andererseits, dass er auch vom Verständnis her optimiert ist. Das heißt also, die Leute, die sich auf meiner Webseite bewegen, sollten sie einfach und ohne langes Nachdenken dort recht zurechtfinden und müssen nicht ewig suchen nach irgendwelchen Dingen. Also das ist in Kürze das, was ich zuerst eigentlich sagen wollte. und Dank. Jetzt komme ich zu dem nächsten Teil und zwar wieder im Internet. Ich habe dazu geschrieben, bitte. eine kurze Frage, ich schaue, wo ist der Betrug, die Lage und den Hollywood-Schick? Verstehe ich. Sollen wir das mit tun? unbedingt. Das ist beim E-Marketing an unserer Hauptsache. Das ist dieses virale Marketing. Würde ich total. Da habe ich dann sogar Ideen für Sie. Ja, danach unbedingt. Ich würde wirklich auf jeden Fall in sowas eindenken. Das kann man gut verknüpfen, nämlich dann. Dann <lacht> genau. Bilder, Bilder im Internet Ich habe dazu geschrieben, eine Gratwanderung zwischen professionell und aktuell Und das ist es auch tatsächlich Deshalb habe ich auch die zwei Beispiele auseinandergehalten Das eine ist, aktuell halte ich immer wichtig, dass ihr eine Art Bildergalerie habe Bei der Bildergalerie, die ich verwende, würde ich mich nicht zu sehr auf die Professionalität konzentrieren Und zwar deshalb Erstens, es wird anstrengend für Sie selber Es wird unnötig teuer für Sie selber Ich würde lieber schauen, dass ich quasi einen Haufen Fotos habe, regelmäßig die Fotos auswechselt und wenn da jetzt einmal ein paar Bilder drauf sind, die in der Galerie, die nicht übermäßig schön sind, dann sind sie immerhin aktuell. Und die Leute haben angefangen, das zu schätzen. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, es ist das, was die Webseite ein bisschen authentischer macht. Die Leute und die Gäste glauben, das ist jetzt echter, weil da einmal was nicht so professionelles ist. Denn Sie wissen wie ich auch, wir können heutzutage von nahezu jedem Haus aussehen. Also so geschicktes Foto machen, dass man nicht sieht, dass die Autobahn zwei Meter davor vorbeifährt. Während aber diese scheinbar authentischen Bilder, die man in der Galerie hat, die vermitteln irgend so etwas wie Ehrlichkeit im Hintergrund. Deshalb würde ich immer sagen, bei der Bildergalerie, machen Sie es unkompliziert. Wenn Sie es unkompliziert machen, machen Sie es öfter. Und dann laden Sie es zwischendurch einmal rauf und es ändert sich was vor allem bei so Festen und Veranstaltungen, äh, was man jetzt wie Bauernherbst oder sowas ähnliches, ich würde immer da durch fotografieren. Die, sie kennen es von Ihren Gästen, die, das lieben die Leute. Die sagen ja auch ihr Webseiten weiter, weil die zeigen wollen, wo sie waren. Also von dem her hat ist es ein großer Effekt. Der andere Teil allerdings ist, für Kopfgrafiken oder bestimmte Eyecatcher würde ich also die eher emotional, den emotionalen Teil rausstreichen. Da würde ich natürlich wirklich schauen, wie Datenbanken oder Fotografen oder was immer zu besorgen, damit ich gutes Bildmaterial habe. Jetzt habe ich ein paar bisschen was zusammengestellt. Und zwar zuerst das Thema quasi Bildbearbeitung selber gemacht. Und zwar, weil ich mir denke, viele können in der Zeit, wo ein bisschen Zeit bleibt, wenn nicht das Haus voll ist mit Gästen oder sowas, kann man sich ja ein bisschen selber damit beschäftigen, dass man das Bildmaterial herrichtet. Ich muss nur wenig dazu wissen und ich brauche dazu auch nicht die mordsmäßige Software. Wiederum, ich möchte Ihnen das nicht aufdrängen, ich möchte nur denjenigen, die sagen, okay, damit beschäftige ich mich jetzt ein bisschen mehr, denen ein bisschen was dazugeben und den anderen, die sagen, okay, das soll mir jemand anderer machen, die müssen es nicht müssen wir dann nicht aufnehmen in der Form. Erstens, die Fotos, die im Internet sind, die müssen Sie immer reduzieren von der Auflösung. Das heißt also, Fotos im Internet haben eine Auflösung von 72 Dots per Inch. Das sind die Bildpunkte auf der bestimmten Fläche. Im Druck haben die Bilder meistens eine Auflösung von 300 oder sogar mehr Dots per Inch, was wichtig ist, weil wir eine ganz andere Tiefenschärfe mit unseren Druckern möglich machen also möglich haben. Das heißt, wir können enorm in die Tiefe gehen. wird man es gut oder soll es zumachen? Passt schon? So weit? Ja. Man kann weiter in die Tiefe. Das ist der Grund, warum man auch Bücher ohne weiter seitenlang lesen kann. Ohne, dass man dabei Kopf hochkriegt oder mit den Augen auf einmal Schwierigkeiten hat, während beim Internet eben nicht seitenlang lesen wird, weil es einfach anstrengend ist für die Augen, weil eben die Auflösung zu schlecht ist. Wenn Sie die Auflösung zu hoch haben bei den Bildern allerdings, kann es einerseits der Monitor nicht darstellen, denn es ist eine technische Geschichte, dass der Monitor es überhaupt zeigt. Das andere ist, die Bilder brauchen ewig lang, bis sie laden. Also schauen Sie, dass Sie alle Internetbilder bitte immer runterrechnen auf die 72 dpi. Das, ich, zeige Ihnen, ich gebe Ihnen dann ein paar Software-Tipps, damit Sie, wenn Sie wollen, das auch selber machen können. Ja, idealer Frage, Sie laden die Fotos von Ihrer Fotokamera auf den Computer oder auch wenn Sie analoge Fotos, die Sie noch haben von früher, vielleicht wunderschönes Fotomaterial, wie wirkt eine Geschichte des Hauses? Das wirkt extrem gut manchmal, weil einfach eine Geschichte für die Leute was Fundiertes ist. Wenn sie ein älteres Haus haben und sie wissen, da hat schon die Vor- und Vorfahren das Haus vermietet, ich würde es immer nutzen, den Aspekt, und wird sagen, unsere Geschichte, und dann würde ich ein paar alte Fotos hernehmen, würde die mit dem nächstbesten Scanner einscannen und würde dann die auf der Webseite präsentieren. Es gibt den Leuten so eine Art Fundament. Sie glauben plötzlich, schau, das ist gewachsen, was hier ist. Und das ist doch auch was Schönes, dass man das darstellt. Und deshalb habe ich gesagt, handelsüblicher Scanner, damit sie, müssen, damit sie wissen, Wenn Sie dann einen Scanner um 50 Euro kaufen, reicht es vollkommen. Für Internet ist das längst ausreichend. Oder Sie lassen es halt kennen. Dann, äh, Sie nehmen ein einfaches Bearbeitungsprogramm für Korrekturen oder verändern, wenn Sie das wollen, bei Bedarf. Ich habe zwei Tipps und ich habe die Tipps dann mit Links auch hinterlegt auf der Folgeseite für diejenigen, die da weiter in die Tiefe gehen wollen. Das sind zwei verschiedene Programme, die ich sehr empfehlen kann. Das eine ist Photoshop Elements. Nicht das große, berühmte Photoshop, was über 1.000 Euro kostet, sondern das kleine Elements kostet zwischen 80 und 100 Euro. Ist ein relativ günstiges Programm. Und ich habe bei fast allen, und ich habe seit 10 Jahren, gebe Kurse am Wi-Fi und sonst irgendwo, bin ich habe festgestellt, die Leute kommen mit diesen Programmen durch die Bank klar, ob alt oder jung. das ist heißt, Man muss sich ein bisschen reinfummeln, aber man kommt klar. Die Programme sind relativ einfach gestaltet und können aber sehr viel sowas wie Photoshop Elements ja. sein. Das, das war bis vor ein paar Jahren war dieses noch nicht so stark. Die aktuelle Version ist wirklich ein tolles Programm. Äh, kostenlos ist es noch stärkere Programm, das nur mehr kann, GIMP. Äh, das ist völlig kostenlos. Der Haken am GIMP ist, ich ganz ehrlich, die Leute tun ein bisschen schwer mit GIMP. Das heißt also, wenn Sie die Wahl haben, probieren Sie es aus, den GIMP können Sie jederzeit äh, aus dem Internet gratis beziehen. Aber ich habe festgestellt, dass die Leute sich leichter verloren gegangen mit dem Programm, obwohl es wahnsinnig viel kann. Äh, deshalb empfehle ich mehr dieses Photoshop Elements, wenn Sie selber mehr Korrekturen machen wollen bei Ihren. Ich habe den Link dann hinterlegt und sage dann nur ein bisschen dazu. Ist das GIMP ein Open-Source und ist hauptsächlich nur für Bildbearbeitung? Das ist nur für Bildbearbeitung. Im Prinzip ist gibt nur für Bildbearbeitung. Man kann zwar ein bisschen komplexer sogar bei den Webseiten so viele Animationen und sowas auch verwenden. Lohnt sich aber nicht. Also das ist aber es ist Bildbearbeitung für Print und und Web GIMP. Genauso wie Photoshop Elements. Also können Sie auch Print und Web verwenden. Also Sie können in Photoshop Elements und GIMP hoch aufgelöste Bilder herrichten, die Sie dann für Druck vorbereiten und alles mögliche wie gesagt, ihr würdet sehen, leider wird's leicht, das wäre ein tolles Programm, nur ich sag, es ist wirklich ein bittel unintuitiv, das ist der Haken. Alle Fotos, die sie verwenden, und das meiste wird Fotos werden Fotos sein, die sie auf ihrer Website einbinden, werden als JPEG oder oder JPEG abgespeichert. Das müssen Sie wissen, damit es von den Browsern erkannt werden kann. Das gilt immer für vielfarben Objekte, also für Fotos. Hätten Sie Logos diese, die aber meistens bei ihrer Webseite ohnehin schon drauf sein, weil die wahrscheinlich die Agentur oder irgendjemand drauf dann hat, dann, die ja so wenig Farben haben, dann werden die nicht, nicht als JPEG abgespeichert, ich habe es dauernd nicht dazu geschrieben, sondern als sogenannte GIF, g -E oder PNG-Dateien, das heißt Graphic Interchange Format oder Portable Networks Grafik, das sind andere Verfahren für wenig Form Grafiken. Aber Fotos bitte immer als JPEGs abspeichern, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, damit die auch optimal reduziert werden können und nicht lange brauchen, bis sie laden. Damit sie darstellbar sind. Das ist vom Fraunhofer-Institut das Verfahren entwickelt worden vor längerer Zeit. Bei den Fotos, die Sie ins Internet raufladen, kann man die Darstellungsqualität dann reduzieren. Sprich, man spricht von einem sogenannten verlustigen Verfahren. Das ist bei JPEG so. Das heißt, die Qualität wird jedes Mal ein bisschen runtergeschraubt. Das kann Ihr Programm, zum Beispiel Photoshop Elements. Sie werden das sehen, wenn Sie das exportieren für Web, schrauben Sie die Qualität ein bisschen runter von 80, nur mehr auf 80%, 50% und sehen immer nebenbei, wie hässlich das Foto jetzt ausschaut oder wie schön es nur ausschaut. Sie, Sie haben so einen kleinen Schieberegler, da gibt es Kurse, wenn Sie Lust haben, schaut Sie sich sowas an, aber Sie können es auch selber daheim nachvollziehen. Ein Schieberegler, Sie reduzieren die Qualität, wenn das Foto noch halbwegs schön ist und Sie kennen keinen Unterschied, dann äh, verwenden Sie diese Qualität, diese Darstellungsqualität. So weit wie möglich runterschrauben, soweit das Foto halt noch gut ausschaut. Bei dem Verfahren wird unser Auge nämlich überlistet. Das heißt also, dieses Verfahren macht einfach Angst, es versucht ähnliche Farbbereiche zusammenzulegen. Somit gibt es verschiedene Orten von Schwarz und das System versucht mehrere Schwarztöne als ein Schwarz darzustellen. Und das merkt unser Auge nicht wirklich, aber das Dateiformat wird kleiner. Das ist der Trick, der dahinter steht. Zeigt aber auch was anderes. Und zwar, Ihr Bildmaterial ist wird mit jedem Reduzieren als JPEG natürlich schlechter. Das heißt, bitte bewahren Sie sich immer Ihre Originalfotos auf. Das tut mir manchmal leid, ich habe das öfter schon getroffen, dass Leute haben uns gesagt, ja, macht uns das doch und wir wollen das als den Auftritt neu und sonst irgendwas und holt die, die Bilder, die wir haben von der Webseite, die sind da alle drauf. Und ich habe zu dem gesagt, das ist keine gute Idee, denn auf der Webseite, das sind schon reduzierte Fotos von der Qualität her. Wenn ihr die jetzt nur mehr aufmache und wieder abspeichere, werden die jetzt Mal schlechter rumstücken. Das heißt, bitte schauen Sie, manchmal haben sie die Leute dann zerkriegt mit ihren Fotografen oder was immer, schauen Sie, Sie haben die Rechte auf Ihre Fotos, dass Sie immer die Originalfotos irgendwo aufbewahren, damit Sie, wenn Sie noch zwei, drei Jahren was ändern wollen, generell bei der webseiten dass Sie mit den Originalfotos arbeiten. Bitte immer auf sowas achten. Das heißt, Sie sehen, Bilder im Web grundsätzlich fortzubereiten, ist Fotos, ist keine große Hexerei, auch wenn Sie kein Selbstwartungssystem haben, was Ihnen vielleicht was aufnimmt. Aber, das eine ist, Sie muss wissen, 72 dpi, das finden Sie in all diesen Programmen. Das ist die die äh, Auflösung, die untergerechnet wird. Das zweite ist, ich brauche, wenn ich ein bisschen mehr verbessern möchte, sind die brauche ich ort Art Bildbearbeitungsprogramm, mein Tipp ist Adobe Photoshop Elements, bitte achten Sie darauf, Elements, dass das dabei ist, weil das kostet eben wesentlich weniger als der große, das große Geschwister quasi als das Photoshop und da muss ich wissen, das ist als JPEG abgespeichert, das finden Sie immer unter dem Menüpunkt Speichern, also unter dem Menüpunkt Datei, Speichern unter, da steht dann drunter, für Web exportieren oder für Web und Geräte exportieren, je nach Programm. Das kann niemand leicht verloren gehen dabei. Als JPEG und die Qualität nur ein bisschen runter reduzieren. Probieren Sie es da haben wir auch sogar Man muss, wenn jemand mit Outlook oder so ein Programm umgehen kann, können Sie das auch das Bergthema. Jetzt habe ich ein paar so programme nur gegenübergestellt, damit sie, wenn sie Lust haben, das im äh Auswahl haben auch Einerseits, wie zum Photoshop Elements vom Preis-Leistungsverhältnis und so weiter ist für ganz gut. Die aktuelle Version ist 8 und GIMP ist, wie gesagt, das Software, die zwar mehr kann, aber die Leitkarten verloren bet.net ist ähnlich wie Gimp, sehr viel Funktionsumfang, auch kostenlos, leider auch von Devin erfordert ein bisschen mehr. Und zwei Programme, wo ich vor allem das sehr empfehlen kann, das ist dieses XMU, das wenn Sie es im Prinzip ist es kostenlos, wenn Sie es jetzt als Agentur verwenden würden, dann würde es wahrscheinlich dann mehr so 26 Euro zeigen, was aber nicht sehr hoch ist. Wenn Sie es innerhalb ihres Betriebs quasi für ihre Webseiten verwenden, dann es nicht wirklich unter professionelle verwendung von dem her können sie es eigentlich auch gratis verwenden das ist ein Programm einerseits zum verwalten ihrer Fotos und andererseits können sie aber darin auch Fotos exportieren für das Internet und da ein auch korrigieren und ich bin drauf gekommen ich mein Viele machen fast nicht, wenn sie keine Fotomontagen oder solche Sachen machen, dann müssen sie nicht unbedingt so etwas wie Photoshop Elements verwenden. Die, die wirklich mehr machen wollen, würde eher Photoshop Elements empfehlen. Die, die wirklich nur sagen, mein Gott, ich will die skalieren, die Bilder, dass die auf die richtige Größe kommen, ich will es schnell fürs Web herrichten, damit die meine Galerie, damit die häufig passt, da würde ich eher so etwas wie XMDU zum Beispiel verwenden. Das ist auch da finden Sie dann den Punkt unter Datei, Speichern für Web und können Sie es exportieren, auch da können Sie dann einstellen, JPEG und die entsprechende Qualität reduzieren. Nun das ist eine kinderleichte Bedienung und äh, sehr günstig. Nachdem die manchmal, dieser Link ist ein bider verwirrend, von der Benutzerfreundlichkeit ist ja nicht ideal, die läuft beim Irren sie auf dieser Webseite. Deshalb habe ich Ihnen da den Download Link gegeben, wenn Sie Lust haben, Sie brauchen nur, wenn Sie die Folie herunterladen, brauchen Sie nur da drauf klicken, da können Sie das Programm gleich herunterladen. Ich verwende es, obwohl ich teure Bildbearbeitungsprogramme habe, verwende das Programm immer standardmäßig eigentlich unterkommt. Das ist wirklich ein gutes Ganzprogramm ist Sachen verwalten analog manche verwenden dazu das Programm Pikasa. Darf ich mal fragen, wer von Ihnen dem von Ihnen das was sagt Pikasa von Google? Doch einige, gell? Das ist ich gebe nur gerne das weiter und zwar deshalb bei das Pikasa ist für mich ein bisschen also ein Saurier vom Werk. Es, es dauert immer so lange, bis es aufbaut, weil es im Hintergrund immer so eine Art Bilddatenbank nachkalkuliert und das im Prinzip geht es mit XNU viel schneller und das ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen Handlicher, sagen wir so. Deshalb empfehle ich fast lieber das XMU als das Picasa. Wenn Sie das Picasa schon haben und kennen das auswendig, dann würde ich beim Picasa bleiben. Aber im Vergleich, die meisten bei den Ohrenfotos haben das XMU gehabt, haben das schneller gegangen. Also, zur Bildbehaltung. Wenn Sie jetzt... Kann man vielleicht noch so eine Empfehlung abgeben, wie viel KB ein Foto maximal haben? Ja, das ist ein guter Punkt, danke. Ja. Das ist, schauen Sie, dass Sie auf Ihrer Webseite selber, das ist, danke, das ist ein sehr guter Punkt, ja. das, sowieso, das haben Sie gar nicht so erwähnt, auf Ihrer Webseite selber soll zu sein von den Kilobyte, den KBs, dass die Startseite möglichst zwischen 50 und 70 KB haben sollte. Das heißt, wenn machbar ist, damit es schnell genug lädt. Das heißt, Sie sollten schauen, dass die meisten Fotos, die, mh, sagen wir mal, so gewisse, mindestens zwei Drittel Größe ihrer Breite der Webseite haben, dass Sie die auf circa 40 KB auf jeden Fall runterrechnen, hilfe des Grafikprogrammes. Sie sehen das sehr leicht, Sie brauchen nur mit rechter Maustaste, mit dem Browser, auf ein Bild drauf klicken rechte Maustaste auf ein Bild und sagen Eigenschaften. Dann sehen Sie üblicherweise, sehen Sie dann die Grafikeigenschaften, dann sehen Sie auch, wie viel KW das, das hat. Das hat da 42, das heißt, Sie sehen, wenn man jetzt viel hat, dann kommt man auf relativ viel. Bedenken Sie allerdings, Sie haben eine Präsentationszeit wo es wichtiger ist als beim Portal, wie zum Beispiel da bei der Portalseite, wie genauso wie bei Informationsportalen, Tourismus-Informationsportalen oder eben Amazon oder Shoppingportalen, ist es so, dass die Leute da ein bittelchen gnädiger sind. Das heißt, auch Portalseiten werden auch fragmentiert, wenn sie viel Information haben und damit mehr Speicherplatz. Bei der Präsentationsseite würde ich wirklich dafür sorgen, dass sie es oberechnen. Ich würde da ad hoc sagen, dass dieses Bild äh, ist für 48k ist es meint es zu hoch aufgelöst. Also das kann man das kriege das kriegen Sie auch mit XNU locker auf 10, 12K runter. Das ist also zur so Grafik. Müsste nicht so viel Speicherplatz haben. Also sicherheitshalber. Aber gerade bei der Präsentationsseite, das heißt, Ihr Firmen- oder Ihr Hausrepräsentation, schauen Sie, dass die schnell lädt. Und die Leute sind heute wesentlich ungeduldiger als früher noch, obwohl die Verbindungen schneller sind. Aber weil die Leute natürlich halt noch Informationen aussehen. Also schauen Sie, dass die Bilder wirklich gut abrechnen, dass die schnell im Prinzip lachen. Ist nicht das die Frage so mit den... Ich würde sagen so, schauen zwischen 40 und 20K sollten fast alle eher größeren Fotos aber kriegen. Kleine Fotos zwischen 6 und 12K, das machen diese Programme, die kriegen das runter. Dann, äh, dann ein paar Tipps und zwar zu Bilddatenbanken. Und zwar auch da schaut ihr denn bevor sie unprofessionelles Material drauf haben für ihre Kopfgrafiken oder solche Sachen. Schauen Sie mal in Bilddatenbanken nach. Es gibt ein paar großartige im Internet, bei den meisten ist es so, dass sie um Euro Preise oder sogar darunter die Grafiken kriegen. Und ich bin drauf gekommen auch über die Jahre, die Leute herkamen und haben gesagt, mein Gott, jetzt stecke ich heute von meinem Entwicklungsbudget 30 Euro da rein, dass ich ein paar scheide Grafiken habe. Das hat sich wirklich im Prinzip ausgezahlt und jetzt, wenn Sie es rechnen, Sie so ein Euro für so für eine wirklich gute Grafik, dann haben Sie 30 Grafiken mit denen Sie arbeiten können. Das heißt also, ich würde in so einem Fall wirklich hergehen und sagen, für die Grafiken, die eher Symbolcharakter haben, ein Skifahrer, der irgendwo runterhüpft oder so Ähnliches, oder eine Blume, irgendwelche emotionalen Grafiken, die Sie brauchen auf Ihrer Webseite. Da würde ich wirklich in Bilddatenbanken gehen und in Ruhe das aussuchen. Lassen Sie das nicht von Ihrer Agentur machen. Das ist spart Haufen Geld. Wenn die Agentur zwei Stunden dort sitzt, dann kriegen Sie die Rechnung dafür. Wenn Sie sie zwei Stunden hinterher, dann können Sie sie selber einteilen. Sie können auch gezielter suchen, weil Sie vielleicht... Einfach doch wissen, nach welchen Begriffen das sie suchen. In diesen Bilddatenbanken können Sie immer nach Kategorien und Begriffen und so weiter. Da können Sie eingeben Schnee oder sowas oder Ski oder Landschaft oder sowas und finden sehr ja lange Ergebnislisten. Und dann einfach das Bild kaufen. Achten Sie aber immer, dass Sie es wirklich gekauft haben, dass Sie die Rechte haben. Weil das wird erkennbar, wenn Sie ein fremdes Bild verwenden, was Sie nicht verwenden dürfen. Da können Sie die Rechnung am Jahresende kriegen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Fotovia ist die beliebteste, ist alles mit Links hinterlegt. Sie brauchen nur draufklicken dann kriegen ist eine der beliebtesten in den letzten Jahren geworden, äh, ist auch deutschsprachig und Sie sehen da sogar Bilder ab 14 Cent, das wie gesagt, kommt davon. Sie können die Bilder aus diesen Bilddatenbanken auch für den Druck verwenden. Das heißt, also, Sie können sie dementsprechend kaufen, das kostet minimal mehr, aber dann können Sie das im, im Katalog von Ihnen haben und auf der Webseite. Das macht beispielsweise die Wirtschaftskammer und auch wie Wifi so. Das ist fast alle Prospekte vom Wifi, die Sie sehen, die auflegen Da steht dann Fotocase, andere Bilddatenbank, die Ihnen auch zeigt, ist da im Hintergrund bekannt über die Jahre aus dem amerikanischen Raum auch sind Getty Images, auch da gibt es zur deutsche Seite mittlerweile auch da hochprofessionelle Grafiken in unterschiedlichen Größen und Auflösungen. Getty Images ist eine andere Bilddatenbank. Wer sehr lange immer auf Fotocase Zugriff macht, da wirklich sehr anspruchsvolles Material und tausende und aber tausende von Grafiken, die sie da drauf finden. Geschenke geordnet nach verschiedensten Kategorien und da so Europreise. In der Regel wird es da so gemacht, dass Sie, Art, wie bei einem Handy, so eine Art prepaid, also Sie zahlen praktisch einen gewissen Betrag rauf, 10 Euro oder sowas drauf und können dann von diesem Betrag einfach Bilder konsumieren. Geht das ohne Kreditkarte rauf? Manche gehen, uh, nicht alle, aber einige gehen ohne Kreditkarte. Ich glaube, mittlerweile können sogar gehen alle so, dass sie Vorkasse machen können. Sie zahlen einfach auf der Erde. Die haben dann so IBAN und SWIFT und dann sollen sie drüber ein und dann wird gut geschrieben. Da haben Sie so prepaid und das buchen Sie einfach. Das bauen Sie dann einfach ab, das Guthaben und Panda ist der letzte, es äh, von denen die kostenpflichtig sind von den gratis habe ich keine jetzt drauf und zwar deshalb es gibt eine pixelio.de, wenn sie jemand interessiert. Ich sag aber das es sollte nicht aus. Die Grafiken sind wirklich nicht nicht vergleichbar zu den anderen und wenn man vorstellt, es ist ein 12-facher Unterschied oder sowas und ich habe schon einen haufen Grafiken. Äh, also dann ich reif nicht auf zu auf die gratis mehr mittlerweile bitte. Was ist mit der Flicker Seite, die uh Auch anguckt, wo man ja. quasi ja, ich bin es nicht so gern ein wenn der quer also weil die querverlinkung zu flickr eigentlich der erstens der eigenen seit sie lenkt sie ab wenn es nicht meine eigenen bilder sind. wir haben es früher den kunden schon gernen weitergeben aber mittlerweile ist es so durch das dass wenn ich jetzt die, die greifbar so den erlaubten bilder von flickr einbinde und die leute klicken auf das bild dann sind sie von meiner Seite weg auf Flickr. Und ich habe aber nicht einmal von dieser Querverlinkung was, weiß ich nicht selber hochgeladen habe. Das heißt also, ich kann diese Bilder nicht selber bewerben. Wenn Flink, implement, ich es von Flickr implementiere, dann ist ein Link erkennbar, wenn ich draufklicke auf das Detail. Ich kann ich es vergrößern und dann bin ich auf der Flickr-Webseite. Das ist das, was seither bin ich ein bisschen skeptischer geworden von dem her. Also mir ist nicht aufgefallen, dass ich das, den Link verhindern kann. Ich schaue mir es nochmal an, aber das letzte Mal. Also wir, wir haben es jetzt nicht mehr gern verwendet, muss ich sagen, von dem her. Und Pixelio ebenfalls nicht, weil sie sind auch gratis die Bilder, aber es ist einfach die Qualität leider zu stark darunter, dass ich es dann einfach nicht gern habe. Für das ganz kurz in eigener Sache, können die Lammertal-Betriebe alle die Fotodatenbank vom Lammertal, wo man sich die Fotodaten unterliegt hat? Gibt auf der Homepage von Lammertal-Kumpel zu den Bilddatenbank, da kommen sie alle unsere... Achso, wir können es auch wenn so einen gibt, können wir es herzlichen schnell? Magst du es herzlichen? Ja. Ja, klar, sieh mal. Ist scheiter, glaube ich, ne? Ja, wenn ihr das jetzt diese Seite geht. Wenn es natürlich ein Bilddatenbank gibt vom Tourismusverband oder sowas, wäre genial. Ja, haben sie ja gleich bezogen und hast Gibt's unter Presse ein Bilderarchiv? Das zeigt mir jetzt beispielsweise Sommer ähm, Aktivurlaub, da sind jetzt neun Bilder drinnen. Wenn ich sage, ich möchte irgendein Bild von Nordic Wacken, dann kann ich mir dieses Bild runterladen und kann jeder verwenden. Super. Was muss, was muss man als... Ich, sag's, ich frag nur die Frage für Sie. Muss man dann irgendwas angeben, äh, von wegen Copyright oder sowas? Das und beantwortet wo, die Sandra jetzt. Sandra. <lacht> ja, Danke. Dann sollte man das Buch verwenden unter Angabe des Copyrights. Und das heißt, Raman hat das Und wo muss man das hinschreiben? Sie ja, auf der Homepage, da braucht man es nirgends gut weil da hat man keine Möglichkeit, aber in der Werbung zu im Rest so hinschreiben, das Aber auf wenn man die Aufzählung macht, der verwendet, Bilder, wenn man welche hat, von der LW, von der SIT, dann schreibt er auch irgendwo, sei es und dann eben Lammertal.info anführt, wie das äh, in Printmedia verwendet wird. Mhm. Gut, aber Sie können ja wirklich beim Impressum, bei Ihrer Webseite, dann reinschreiben, Bildmaterial von Lammertal.info, weil ja. das ist ja ganz nette ja. Querverlinkung. Mhm. Oder? Ja. Das ist übrigens bei Fotocase und solchen auch meistens die Pflicht. Bitte schauen immer die Nutzungsbedingungen. Man muss dann im Impressum zum Beispiel bei manchen dazu schreiben Bildmaterial mit freundlicher Genehmigung der Bilddatenbank, Fotocase oder sowas. Das steht aber dabei, wenn Sie das Bild kaufen dort. Also, und da irgendjemand ausgibt, ins Bild oder irgendein. Das okay. Aha, danke. Ja, das verstehe ich, das ist das. Aber hinten im Impressum ist vielleicht gar nicht schlecht. und hat man Querverlinkung gegenseitiges ist für alle Beteiligten vielleicht gut. Danke auch für das Also wie gesagt, abschließend zu Bildmaterial. Einerseits Bildmaterial selber herrichten oder von Fotografen, andererseits Bildmaterial Bilddatenbanken beim selber herrichten am See gesehen, nicht vergessen 72 DPI JPEG für die Fotos und dann hochladen mit nach Qualitätsreduktion. Bei Bilddatenbanken, wenn es regionale Bilddatenbanken gibt, natürlich ist immer gut, weil es sehr bezogen ist auf das äh, auf ihre Region. Dann auch darf ich gesagt, verwenden Unternehmen nur die äh, Copyright Bedingungen halt unbedingt oder die Nutzungsbedingungen Nutzungsbedingungen komme ich auf die Textinhalte. Äh, Grundlegendes zuerst, was die Texte betrifft. Wie gesagt, meistens im Internet wird überflogen der Text. Und ich habe das letztes Mal beim Portalkurs oder irgendwo, habe ich das gesehen, da war eine Angabe auch ich glaube, ein Eintrag, den jemand gemacht hat, in einem der, der Tourismusportale. Und da ist drinnen gestanden, ja, wir bieten, zuerst ein kleines Foto, das war dann ganz nett und dann ist wir bieten und dann ist ein Absatz gekommen. Und in diesem Absatz drinnen ist ein lauter Interessante Sachen entstanden. Da ist was von Sauna und Spa und Neu irgendwas drin gestanden, nur kein Mensch hat es da lesen. Definitiv, kein Mensch kann so lesen. Es war in einer Textwurst und solche Textwürste werden bei uns nicht erkannt. Das Mindeste, was jemand machen hätte können, damit man das Schei aufbereitet, man würde es wenigstens in eine Liste, in eine Listenumgebung schreiben. Und Sie kennen das alle und Sie können es alle. Fast jeder, aber jede von Ihnen, die Erwartungssystem hat, da haben Sie doch oben so eine Leiste, wie beim Ort Mini-Word gewissermaßen, oder bei so einem Ort Textverarbeitungsprogramm. Und bei dieser Leiste oben, schauen Sie bitte mal bei sich selber nach, dass Sie es finden, wenn nicht, zu die Programmierer gehen und einmal sagen, Leute, haben wir das auch, Sie werden sehen, das haben die meisten Wartungssysteme. Und da können Sie einerseits ein Überschriftenformat auswählen, das heißt, Sie markieren Ihren Text und sagen einfach, du gehörst jetzt zu Überschrift 1 oder Überschrift 2 oder Überschrift 3, Das ist schon etwas worauf die Suchmaschinen sofort reagieren, aber visuell hat die Menschen, die sofort erkennen, das ist ja vorkommen und probiert. Und immer wenn was in einer Überschrift drin ist, vielleicht erinnern sie sich an die Suchmaschinen an Suchmaschinenmarketing. Glaubt die Suchmaschine, es ist relevanter. Diese Relevanz der Schlüsselwörter äh, steigt dadurch automatisch und sie haben dort auch das Zeichen für die Listenumgebung. Es gibt zwei Listenumgebungen, die wir da verwenden können. Die eine sind die punktierten Listen, das sind so Das andere sind die nummerierten Listen 1 2 3 4 und so weiter. Nutzen Sie sowas. Den Leuten fällt es wesentlich leichter, wenn Sie über so einen Internettext drüber scannen mit den Augen. Bleiben Sie bei diesen Punkten hängen. Ich hätte sofort oder Sie, wir alle hätten dann bei so einer Textwurst erkannt, aha, da sind ja die USP-Eigenschaften, die die, das, die, das, äh, die Unterkunft hervorheben lassen aus dem Pool aller un anderen Unterkünfte, dass die eben bestimmte Sachen haben. Das würde ins Auge stechen. Wenn Sie es noch besser gestalten wollen, dann würde ich sogar dahergehen, ich würde sowas machen, zuerst eine Überschrift, dann würde ich sagen, unsere Leistungen oder unsere Neuerungen oder was immer, dann mache ich eine Listenumgebung und in der Listenumgebung sind immer die markanten Begriffe. Ich häng gerade jetzt an dem Begriff, was weiß ich mit Wellness und, und Sauna, aber ist ja egal, dann ist der Begriff Sauna ist markiert und ist ein Link, sogar eine Verknüpfung und da komme ich in der Seite in die Tiefe runter beispielsweise und kriege jetzt ein schönes Foto von das vom Saunabereich oder von dem ganzen Bereich da rundherum drum und nur mal eine kleine Erklärung. Sie werden sehen, Es wird angenommen von den Leuten, es schaut toll aus natürlich, die Leute erzählen es weiter, weil die Leute die die Webseiten ja in Ruhe am Abend konsumieren. Man drängt denen ihre Webseite nicht auf, sondern die schauen dann, wenn sie Zeit haben. Und damit schauen sie natürlich in Ruhe alles an. Wie wenn sie jemanden sagen, ich gebe dir einen Schlüssel, schau dir alles an, was da drin habe. Dann gehen die Leute in Ruhe durch, weil sie nicht gedrängt werden. Und so bei der Webseite ist es automatisch. Und gehen auch in die Tiefe von diesen Strukturen und schätzen das und so mehr. Und suchen Schienen reagieren auch Das heißt, beim Text auf ein paar Sachen gibt es auch aufzupassen. Und deshalb habe ich auch da zehn Tipps praktisch fürs Texten im Web zusammengeschrieben. Erstens schon, vermeiden Sie Startseiten ganz ohne Text. es ist Ich weiß, manche wollens nicht, die wollen ihren Image-Träger gewissermaßen vorne drauf haben. Ich verstehe es auch teilweise. Es gibt einfach wirklich wunderschöne Bilder für eine Startseite. Versuchen Sie wenigstens ein bisschen einen Text vielleicht dazu. Ich sage ein Slogan oder sowas, wo Sie diesen ihr Alleinstellungsmerkmal praktisch darstellen oder sowas, was sie einfach reinschreiben. Also sie wohlfühlen und genießen. Ich glaube, ich habe irgendwo auch ein Beispiel, was ich zu dem Text vielleicht sogar ganz gerne, ich habe nämlich nicht als Screenshot da. Da ist es auch so, an und für sich eigentlich wenig Text und es ist schwierig zu promoten. An und für sich ist wirklich gar nicht so leicht zu promoten von dem her, aber zumindest zu Begriffe wie wohlfühlen, entspannen, äh, Kontaktadresse dazu und unbedingt Machen Sie immer unbedingt die Links, dass man in die Tiefe klicken kann. Das ist, es gibt Leute, die lehnen es ja ganz oft, dass man überhaupt Bilder auf der Startseite, reine Bilder auf den Startseiten hat. Und es ist der Trend da langsam nicht so stark wie früher. Aber mein Gott, wenn Sie ein Foto haben, warum nicht? Das ist emotional, das ist ansprechend. Also Aber das passt jetzt auf der Seite, oder? ist riskant. Das ist auf der rechten Seite, die Navigation. Das ist riskant. Ja, das ist das Foto, das beim Foto ist es ja eh nicht anders ausgegangen. Das ist der Punkt, ja. Ich denke, gut ist wenn es dann immer bewusst wird. Für mich ist es immer der Punkt, wenn es mir bewusst wird, kann ich argumentieren und kann abwägen. Das ist wie, die will auf kampf dass sie alle diese Punkte unbedingt machen und denken, ich habe jetzt einen Haufen Arbeit damit. Ich glaube, wichtig ist, dass man es kennt. Und dann kann jeder oder jede eben entscheiden. Und so geht's mal oft mit dem, stelle jetzt auf die rechte Seite oder nicht. Ne? Ich habe es da auch abgewogen und habe lang dagegen geistig argumentiert. Das ist, ist von uns her. Das darf ja negative Beispiele zeigen. Oder kritische Beispiele, wo ich sage, nicht negativ, sondern kritisch. Wenn es der, der Kunde selber will, oder haben es an mir gesendet? <lacht> wir haben es ausgekämpft. da <lacht> wir haben es in Abspruch. uns gemeinsam gemeinsam überlegt. <lacht> nein, wir gemeinsam in Abspruch. Vermeiden Sie Startseiten ohne Text, wenn es geht. Also wandern zumindest das Slogan oder irgend sowas rein dazu. Das Slogan. Und dann, auf jeden Fall muss man mit einem Klick immer in die Tiefe. Bitte machen Sie keine weiter Also wo dann draufsteht, und hier gehts zu uns, oder hier gehts weiter. Bitte vermeiden Sie es. Wirklich die Links rein, denn sonst kommen Suchmaschinen nicht in die Tiefe. Die kommen nicht wirklich durch. Das unbedingt schauen, dass Sie... So, das Zweite ist, ja, machen Sie, wenn es geht, keine Willkommensphrasen. Das ist... Also das, leider sieht man es aber sehr oft, ich habe schon dagegen argumentiert, bitte nutzen Sie die Gelegenheit der Willkommensphrase für Ihren Slogan oder für das, was Sie hervorhebt. Versuchen Sie ein Glanzgesetzteil zu finden. Über so würde ich durchwegs einmal ab und zu nachdenken. Da denke ich ein paar Abende nach, ganz gemütlich mit ein paar anderen in Ruhe, von, mit einem Glas Wein oder was immer, wo ein vielleicht ein bisschen was einfällt und dann, oder mit dem. Glas anderen, also wirklich lang in Ruhe nachdenken und dann einen gescheiten, auf den Punkt gebrachten Satz da reinbringen. Verwenden Sie bitte aussagekräftige Überschriften. Denn das ist das, woran jetzt wiederum die Leute hängen bleiben. Das heißt, nachdem die Leute nicht, man sagt, linear so eine Webseite durchlesen, von Zeile zu Zeile, sondern eher so grob drüber scannen, bleiben sie an den Überschriften hängen. Das heißt, wir müssen schauen, dass wenn man jetzt zum Beispiel diese Verglieder dass man einfach vielleicht wirklich zwei Überschriften drin haben, die markant auf das hinweisen. Dann drunter kann ja kleiner, knapper Text, daneben ein bisschen Grafik vielleicht, die auf das hinweist und wer möchte, dafür in die Tiefe klicken. Also heißt, die wird doch gar nicht ewig lang schreiben, weil die dann sehenst die Leute wieder etwas interessantes unten, sondern lieber bitte dann in die Tiefe klicken lassen. Das ist bei leider der nächste Teil, also wenig, aber lieber ansprechender Text, also lieber bitte kürzer fassen, denn die Leute lesen eben nicht lange Textwürste und es wird auch unübersichtlich. Das, es ist auch so, dass mittlerweile die Webseiten, also unsere Webseiten dienen eigentlich weniger der Unterhaltung, sondern wirklich der Information. Es gibt Webseiten, die dienen nur der Unterhaltung, das ist schon richtig, aber nicht im Tourist, im Tourismusbereich. Die Leute wollen informiert werden. Die Gimmicks und die, die Witze und so, die holen sie sich von ihren anderen Seiten ab, aber nicht von unseren. Also das ist, deshalb lieber ein kürzer und dafür einen gescheitenden Text reinschreiben, als unnötig aufpusten. Gliedern und gruppieren, wie ich zuerst angewandt habe, Listenumgebung links, Absatzformate und Überschriften, damit der Lesefluss einfach und übersichtlich wird. Das ist jetzt nur zusammengefasst, ich denke, das sind in zehn Punkte, damit sich. es beantworten. Vermeiden Sie a Schachtelsätze. Das heißt, wenn immer Sie Sätze finden, wo mehr als a Komma drin ist oder Beistrich, ich würden anfangen zu zerlegen. Das ist und wirklich hergehen und sagen, den mache ich aus zwei Sätze. Das ist passiert oft, man macht manchmal kommt man in so einen Redefluss. Sie kennen ja auch ihr Thema. Ich kenne ja auch mein Thema, ne? Und mir passiert wahrscheinlich so, Ihnen passiert wahrscheinlich auch und uns so, dort wo man sich sicher ist und wo man lange redt, macht man auf einmal komplizierte lange Sätze. Aber diejenigen, die verunsichert sind und das das erste Mal sehen, die blicken nicht durch den Satz durch, weil sie kennen ja den Hintergrund nicht so. Deshalb versuchen Sie selber zu sagen, wie weit kann ich meine Sätze zusammenkürzen, und unkompliziert zusammenzufassen. Auch würde ich schauen, 9 bis 15 Wörter pro Satz ist kein schlechter Schnitt. Auf 30 Wörter wird der Satz meistens unverständlich. Im Internet vor allem. Das ist gerade so. Das heißt, also, da muss ich wirklich auch hergehen, dass man möchte eine Botschaft drüber bringen. Die Botschaft, die man bei dieser Webstrategie ausgetüftelt hat. Relativ zur Zielgruppe, relativ zu dem, was die Leute bereit sind, zu konsumieren. Da. Da auch gut ist, dass man wichtige Informationen, das ist übrigens etwas, was ich dann in dem E-Marketing übrigens auch nochmal so ähnlich anbringen, weil das ganz wichtig auch für einen Newsletter natürlich ist. Wichtige Informationen nach Möglichkeit immer zuerst rein, immer weiter oben. Ich glaube, auf Ihre Frage, oder jemand hat auch gesagt, wie lang soll denn das sein? Ich würde sagen, wenn es schon länger wird, als dass man den unteren Teil nicht mehr sieht und scrollen muss, dann würde ich schauen, dass zumindest die wichtigeren Sachen im oberen Teil sind. Denn für den Fall, dass die Leute jetzt scrollen, haben sie wenigstens das, was ich vermitteln möchte, haben schon wichtige habe ich weiter unten ger nochmal mal sogenannte Teaser, das sind so kleine textblöcke wo man die leider wieder neu gleich macht und da kann man da daneben hinstellen einen link und da kommt man dann auf detail und ich hoffe ich habe das glaube ich dann gleich runter wenn man auf so ein detail dann drauf klickt auf die detailseite vergessen Sie, ja da bitte ein nicht das, das wo man drauf klickt um das details kriegen das sollte nie detail oder mehr oder sowas heißen Wie es viele machen. Manche, sie kennen das, sie haben da einen Textblock und daneben steht ganz klein, mehr. Und da kann man draufklicken, und kriegt man mehr. Aber das sieht keiner. Mehr freut uns nicht auf, mehr interessiert weiter, uns nicht. Weiter. auch nicht. Weiter. Ich würde sagen, mehr Informationen zu unserem aktuellen Zimmerangebot. Ich würd, das Zimmerangebot ist das Wichtige. Oder Details zu unserer Speisekarte gewissermaßen. Die Speisekarte ist das Wichtige, dass das verlinkt ist. Das heißt, die Leute reagieren und Sie und ich auch nicht. Wir reagieren nicht auf Info mehr. Alles ist mehr, alles ist Info. Das sagt nichts aus. Es fällt uns deshalb nicht auf. Markieren Sie immer diese diese Textblöcke. Schreiben Sie immer dann drunter mehr Informationen zu unserem aktuellen Zimmerangebot. Oder mehr zu unserem Seniorenangebot zum Beispiel oder sowas. Das Seniorenangebot muss herausleuchten. Das sehen die Leute. Nicht das Mehr-Wörtchen muss herausleuchten. Das übersehen die Leute. Das reagieren Sie nicht drauf. Das wird ganz oft bei diesem falsch gemacht. Da gibt es Messungen beim Newsletter-Design. Wie viele Leute, kann man das sehr leicht messen, weil man messen kann, wie viele Leute haben geklickt im Newsletter dann auf das auf die weiteren Informationen auf der Webseite. Und immer dann, wenn die Kurzworteln, die Standardwörter verwendet wurden, haben wesentlich weniger geklickt, als wenn sie Leute angesprochen haben und da wirklich stand ist, worum es geht. Das ist ja, ganz, ist ja ganz eine kleine Geschichte, die kostet dann einmal was, ist nur, wie formuliert. Das ist nämlich dieser Punkt. Und das ist, Sie sehen... Also aussagekräftige Texte für die verlinkten Stellen, da fließt nicht mehr dazu, sondern z.B. mehr Info über unsere Herbstaktion. Und das leuchtet den Leuten, das ziehen die Leute, deshalb erkennen sie das Wörtchen. Bitte. Jetzt weiß ich nicht, ob ich etwas falsch verstehe, aber weiter oben haben sie gesagt, wir sollten nicht diese Teaser auf der, der Webseite verwenden, weil die Suchmaschinen beim Abgrasen mehr oder weniger dann nicht in die Tiefe die Suchmaschine den Besucher oder umgekehrt. Na, die Suchmaschine, die Suchmaschine geht schon, in die verlinkte Tiefe schon rein. Ich sollte nur nicht zu kürzen. Also ich brauche einen Textblock, die wird Textblöcke auf der Webseiten haben, wenn ich jetzt Teaser auf der Textseiten auf der in einer Seite verwendet und die womöglich sogar mit einer Überschrift habe, dann habe ich für die Suchmaschine einen großen Vorteil. Und zwar, das erste ist, ich bringe das Beispiel nur mal, bei danke, dass Sie sagen, weil das heißt immer, dass man vielleicht was nicht verstanden, weil ich nicht gut genug ausgedrückt habe. Der Punkt ist, ich habe einen Textblock, darüber habe ich vielleicht eine Überschrift Angenommen, ich möchte darauf hinweisen, dass wir irgendwas neu gemacht haben, was weiß ich. Wir haben jetzt eben einen äh, besonderen Wellnessbereich Ausbau, den wir vorher nicht gehabt haben. Jetzt habe ich eine Überschrift, da steckt dieser Begriff schon wieder drin mit dem Wellnessbereich. Ist natürlich gut für die Suchmaschinen. Überschrift, wichtiges Wort drin, Relevanz steigt für die Suchmaschinen. In dem Textblock, da ist für die Suchmaschine noch nicht so wichtig, weil es nur Absatz ist, aber da könnte ich eine Listenumgebung drinnen haben. Das heißt, da schreibe zu unseren was alles neu gemacht worden ist unter anderem und mache eine Liste. Jetzt habe ich immer noch aber nur einen Kurztext. Ich habe nur nicht viel Text. Die Liste allerdings ist wieder für die Suchmaschine ideal. Wenn jetzt jeder dieser Punkte auch noch verlinkt ist, dann glaubt die Suchmaschine noch einmal, das ist jetzt umso wichtiger, weil der Punkt Sauna und der Punkt Wellness und der Punkt Spa oder was immer da auch extra noch verlinkt ist. Die Suchmaschine kann dem Textlink folgen. Der Textlink ist für die Suchmaschine sogar attraktiv. Das heißt, die geht unmittelbar geradeaus weiter in den Textlink und kommt auf die Folgeseite. Wenn ich einen optischen Teaser habe, nur zum Beispiel oder sowas, wo kein für die Suchmaschine nachvollziehbarer Link ist, Dann allerdings nicht, also wenn es nicht barrierefrei ist, dann kannst du dem Link nicht folgen, dann hilft man der nichts. Mhm. Ansonsten ist der linker Bonus für mich. Suchmaschinen lieben Links auf ihrer Webseite. Okay. Habe ich es besser? Ja. Okay. ja, Ist nachvollziehbar für Sie? Ja, ja. Das heißt, Links, Links grundsätzlich auf Ihrer Webseite sind genial. Suchmaschinen träumen in der Nacht davon, die lieben das. Also wirklich, sofern die träumen können. Also wirklich einbauen von dem her. das bringt auf jeden Fall was. Wenn die nur in einer Listenumgebung sind und sie die Begriffe geschickt benennen, dann haben Sie einen derartigen Bonus beim Suchmaschinenmarketing Und das können Sie mit dem einfachsten Content-Management-System machen. Das, das, da haben Sie die Mittel. Einfach Listenumgebung, markieren, verlinken in irgendeine andere Seite. Machen Sie auch Querverlinkungen unter Ihren Seiten, im Text. Das bringt Ihnen was. Warten Sie ein halbes Jahr und Sie sehen es an der Statistik. Definitiv. Wollten Sie was da? Nein. Ja. So, wie gesagt, aussagekräftige Texte. Und ja, letzter Punkt wieder natürlich. Kontaktdaten nicht vergessen, auch auf die Startseite können die Kontaktdaten. Das zum Thema Text Teil 1. ist es gut nachvollziehbar für Sie. Ich habe nur also ein mini Beispiel auch was die Verschachtel oder Vereinfachung von Botschaften ist. Sie sehen manchmal findet man solche Sätze und es ist nichts böses, das passiert jedem, passiert mir, seit Ihnen. Wichtig ist, dass uns bewusst wird, dass man einfach nachdenkt darüber, ne? Und das ist ja mit der Bitte und um Akzeptanz der allgemeinen Geschäftsbedingungen vor dem Absenden des Buchungsformulars muss einfach nicht sein, ich würde es einfach Wir müssen einfach runder und vernünftiger das Ganze ausdrücken. Also, das es einfach wirklich für die Leute intuitiver und verständlicher ist. Also, dass man nicht unnötig verkompliziert. Man hat manchmal die Neigung, wenn man etwas zu Papier bringt, gewissermaßen. Dann versucht man es umso mh, theatralischer oder was immer auszudrücken. Ne? Im Web müssen wir es ein bisschen reduzieren. Wir müssen schauen, dass man es auch im Web äh, gut verständlich ausdrücken. Ich zu dem nächsten Punkt, und zwar äh, innerhalb der Webseite, und zwar Flash. Flash-Filme gewissermaßen. Und zwar, Flash ist eine spezielle Technik, die erfunden worden ist, um Animationen auf der Webseite gut darzustellen. Es ist ein wichtiges Thema bei uns im Webdesign worden und deshalb ist es mir ein Anliegen, Sie das weiter zu vermitteln. In der Web 1.0-Phase war es so, dass wir diese Flash-Animationen alle geliebt haben. Naja, natürlich, weiß meistens nur eben die Web- und Grafikdesigner waren, die auf die Webseiten geschaut haben. Die Gäste waren meistens nicht so beeindruckt von diesen Animationen. Heute sind wir bei der Phase angekommen, weil wir wissen, die Leute wollen nicht nur unterhalten werden, sie wollen an und für sich auch, dass die Information rüberkommt. Dass wir diese Flash-Animationen etwas zurückhaltender verwenden. Ich finde es nach wie vor gut, dass so etwas verwendet wird, allerdings nur komponentenweise. Das heißt, während früher flächendecken die ganze Webseite auf einmal ein Ort vielen war, in dem sich jemand bewegt, ist es heute bei seriösem Projekt, wo die Leute lang nachgedacht haben über Usability und Accessibility, ist es wirklich so, dass man Komponenten davon einsetzt. Wenn Sie zum Beispiel irgendwo auf der Seite anstatt einer starben Grafik so eine Flash-Animation drin haben, warum nicht? Hätte jemand das Mini-Programmchen, was man braucht, damit es gezeigt wird, nicht? dann kann man diese Animation mit einer normalen Grafik sogar hinterlegen, von dem her nichts passiert. Man kann sogar einen Text hinterlegen für die Suchmaschinen, also ist auch da nichts verloren. Und dann sieht halt jemand die Animation nicht, aber es passiert nichts. Wenn Ihr Navigationssystem natürlich auf sowas aufgebaut ist, dann ist natürlich schlecht, Weil dann kann jemand nicht navigieren, wenn das programmchen nicht da ist. Deshalb würde ich da ablenken und auf keinen machen. Sie erkennen das immer, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf äh, so einen vermeintlichen Film drauf klicken probieren Sie es bei Ihren eigenen Webseiten und dann steht da in, in dem kleinen Klappmenü, was kommt, irgendwas mit Flash, wissen Sie, das ist eine Flash-Animation. Das können Sie auch, wenn Sie Konkurrenzanalyse machen. Können Sie das machen, brauchen Sie nur aber du rechte Maustaste drauf. Jetzt wird man es eher als Eyecatcher und ein bisschen... Äh, ja, ja, Nun, nur für Sie selbst. Einerseits, kann natürlich Flash-Filme selbst erstellen Und wenn jetzt jemanden interessiert, von denen, die gerne selber basteln, dann habe ich hier nur die Links hinterlegt. die wähle sie nicht lang mit der Technik dahinterstehen, weil wahrscheinlich nur ein kleiner Teil vielleicht Interesse hat. Es gibt zwar Programme, die Sie sehr gut eignen. Es gibt mehr und für sich. Äh, dieses würde ich auch im Kurs nicht unbedingt empfehlen. Das, das richtige, große, professionelle Flash von Kurs, der Drogenkurs ist erstens ein Haufen Geld. Und Sie müssen sich wirklich lange damit beschäftigen, dass das gut können. Von dem her mh, wirklich, bin ich mir nicht sicher, wie weit sie sind. Bei uns wirklich lohnt es, so etwas zu machen. Äh, es gibt ein kleines Programm, das heißt Switch Song, für die Leute, eben, die wie gesagt, selber an die Entwicklung ein bisschen gehen wollen. Schauen Sie sich das an. Ich habe das auch öfters in Kursen ausprobiert, in so wiedereinsteiger Einsteigerkursen für Frauen, zum Beispiel in Wiespartner Zeit lang immer. Zwei Tage habe ich mit den Leuten gearbeitet und die haben ihre eigenen Flash-Animationen gemacht. Das ist ein Programm, was sie, was sie selber sehr leicht verstehen würden. Sie kommen klar, anstatt Ihrer Bilder könnten Sie dann leichte Animationen machen. Da ist so ein kleines Tutorial dabei, das dauert ungefähr 70 Minuten und wenn Sie es durchspülen, dann machen Sie die ersten Animationen. Das funktioniert hundertprozentig, weil es nicht sehr kompliziert ist. Das zum Thema Flash ist gewissermaßen, wenn man jetzt auf die Film-Ebene geht, Flash ist etwas, was auch verwendet wird, um Filme in, in, ins Internet zu stellen, mittlerweile. Das heißt, über sogenanntes Flash-Video-Format. und Das lohnt sich auf jeden Fall für Inhalte auf die Webseite. Ich habe da zum Glück ein langer Teil Beispiel gefunden. Ist es von dem Tourismusverband aufgestellt oder ist das von jemand anderem? Der Tourismusverband, da bin ich ja der Richtige gewesen. Aber wie gesagt, auf der Plattform YouTube, www.youtube.com, können Sie selbst Filme hochladen, die Sie selber gemacht haben. Und dabei wieder zählt eben die Aktualität fast ein bisschen mehr als die Professionalität, wenn Sie das unterstützend einsetzen auf Ihrer Webseite, um eben Aktuelles reinzubringen. Und... Auf der Plattform können Sie auch viel Material runterladen, sofern Sie die Rechte haben. Ich weiß nicht, wie ist das bei dem bei dem Film z.B., wenn der Tourismusverband was aufstellt, darf man das verwenden auf der Webseite, muss das an die Ecoaches weitergeben. Denke ich doch, ja. Sonst immer nachfragen, ja. ob sie es einbinden dürfen. So haben Sie nämlich beides. Einerseits die Möglichkeit, aktuelles Material, was sie selber gemacht haben, und was wieder das authentische rüberbringt. Andererseits weniger aktuelles Material, äh, vielleicht auch aktuelles, aber sehr professionelles Material, was Sie über den Weg verwenden können. Ich, ich zeige Ihnen hier nur, wie Sie es machen. Sie müssen sich dazu bei YouTube anmelden. Und wenn Sie den Film, den Film können Sie suchen oder finden. Und wenn Sie angemeldet sind, sehen Sie Ihre eigenen Filme. Und dann sehen Sie hier auf der Seite die beiden äh, Quelltextbereiche. Dieses, der obere Bereich, habt habe den auf der dritten Folie nachher markiert, auch dass Sie es deutlicher sehen, der obere Bereich ist nur der Link zum Film. Also wenn Sie zum Beispiel was, was Sie neu umbauen, ich habe das ganz letztes Mal gesehen bei einem Kursteilnehmer von einem anderen Kurs, der hat, die haben gerade neu umgebaut, im Hotel, irgendwo in Garmisch-Partenkirchen. Und dann hat er lauter, Fotos, äh, lauter kleinen Kurzfilme gemacht, von dem, was restauriert haben, drin bei den Zimmern. Und die hat auf seiner Webseiten wo die Zimmer vorgestellt hat, hat er unten diese Filme eingeblendet gehabt. Er ist noch nicht ganz fertig, sonst hätte ich eher gesagt, ich habe ihn gefragt, hab er habe gesagt, ich soll noch ein bisschen warten, weil er möchte noch ein bisschen was ausbessern oder hat zu oder was immer. Aber es hat auf jeden Fall schon nett gewirkt. Hat auch im E-Mail, in der Korrespondenz, aber immer schon dazu geschrieben: besuchen Sie unsere Webseite, unsere neuen Filme sind schon online oder irgendetwas Ähnliches. Und hat innerhalb der ersten paar Wochen schon die erste Resonanz gekriegt von Leuten, weil er hat sich automatisch im E-Mail angehängt, nein, in der Signatur. Hat er schon die ersten Nachrichten gekriegt, die Leute waren hellauf begeistert. Die haben das wirklich umherdumm gereicht, weil einem das natürlich gefallen hat, dass er da so bewegt durchgeht, dass man das wirklich sieht. Und die Reaktion von Publikum, also von den Benutzern der Webseiten, war wirklich für den minimalen Aufwand dementsprechend positiv, also das war eine ganz tolle Geschichte. Dieses hier ist der Link, wenn Sie auf die YouTube-Seite zu dem Film verlinken wollen. Den könnten Sie nur in Ihrem E-Mail anführen zum Beispiel, auf der Webseite, klickt man drauf, öffnen Sie die YouTube-Seite. Dieses, was da drinnen ist, das ist der Quelltext, in den Sie reinklicken können und das Ganze markieren. Sie kennen das, wenn Sie alles markieren, STRG A zum Beispiel bei Ihrem Computer, alles markieren, dann kleben Sie das in Ihr E-Mail rein, mit Steuerung V oder einfügen, und schicken das den Leuten, die ihre Webseite gemacht haben und sagen denen, Leute, klickt mir das auf der Seite sowieso rein, dann wird dieser Film innerhalb ihrer Webseite gezeigt, und zwar wirklich völlig implementiert, er ist wirklich drin in der Webseite. Schaut natürlich wirklich toll aus, weil sie haben wirklich über die Plattform youtube den film eingebunden und der geht dann auch ziemlich ruckelfrei runter, weil die Plattform ja im Hintergrund natürlich äh, milliardenschwere Infrastruktur hat. Oder sie nehmen diesen Quelltext und kleben ihn, wenn sie selber ihre Webseite bearbeiten, die die zuerst aufgezeigt haben, Und kleben den Server um die richtige Stelle. Es ist auf jeden Fall wenig Aufwand. Es sollte nicht viel berant werden dafür. das Deshalb in der ersten Veranstaltung bringe das auch schon immer, weil wirklich für wichtig hält. Das habe ich da auch noch mal kurz reingeklebt. Wie gesagt, Sie melden sich bei YouTube an. Oder Google, was auch den Service anbietet. Machen die Kurzvideos, kopieren die auf dem Computer drauf, wie Fotos. Beim YouTube finden Sie dann den Link. Oder Sie geben dann eben den Link den Webbetreuern weiter. Und haben dann Professionelles Material, hier habe ich das für Sie noch mehr rausgefunden. Das heißt, einbetten oder einbetten, je nachdem, was für eine Browsersprache das Sie eingestellt haben. Und da können Sie dann dieses praktisch raus kopieren Von dem her. Ich empfehle heute immer mehr, dass die Leute wirklich selber solche Plattformen nutzen. So eigentlich auch wie oft mit Bildern bei Flickr. Nur mit den Bildern ist heute mit den CMS einfach mittlerweile schon leichter geworden. Aber gerade bei YouTube, denn der Punkt ist, dass Sie ja von über die Suchmaschinen auch bei YouTube selber aufgefunden werden. Also wenn Sie solche Portale verwenden, ich sage das eh nur mal beim E-Marketing ab und vielleicht kennen Sie es auch von der Suchmaschinenveranstaltung, dann haben Sie da einen doppelten Vorteil. Die Leute finden über das Portal, die Suchmaschinen glaubt, sie sind umso wichtiger wenn der Querverlinkung, wenn sie ihre eigenen Filme sind, und äh, sie binden eine Struktur ein oder etwas ein, was sonst der Heidengörd hätte kostet. Und da kostet sie gar nichts. Sie können es kostenlos verwenden. Für beliebig viele Filme. Und immer mehr Gäste suchen im Übrigen wirklich nach bei YouTube unter Filmmaterial. Auch die geben den Ort und Unterkunft oder so schauen mal, was rauskommt. natürlich nicht schlecht, da dabei zu sein. Ich bin beim letzten Kapitel. Das ist gut, weil viel Zeit haben wir nicht mehr. Ich muss mir echt sputen. Aber es ist ein abschließendes Kapitel. Und da sind ein paar Folien auch, die für Sie dann nur in Ruhe zum Durch... Da können Sie die Links einfach nur anschauen und die ich Ihnen hinterlegt habe. Das heißt, hier geht es beim Erstellen von Webseiten möchte Ihnen ein paar Sachen mitgeben, und zwar, der eine Weg ist, ich mache selber. Das ist selber erstellen von Webseiten. Der zweite Weg ist, ich benutze Wartungssystem. Und ich wollte Ihnen dazu zu dem Thema Wartungssystem kurz was sagen und zu dem Thema selber machen. Selber machen heißt, ich beschäftige mich selber damit oder besuche einen Wi-Fi-Kurs oder was immer, wo man sowas lernt. Fairerweise muss man dazu sagen, dass wenn Sie Webprojekte bis, was weiß sie 20 Seiten oder sowas machen, 15 Seiten Grundsätzlich kann man sowas schon über einen 5 Tage vivikurs machen. Ich meine, ich weiß nicht, ich mache seit 10, 11 Jahren, unterrichte diese Vivikurse. Ich habe immer wieder Leute gehabt, die schon, wenn die dann gleich weitergemacht haben und die eigene Webseite gemacht haben, tatsächlich, das hat schon funktioniert. Das ist eine einfache Webseite. Nach diesen Kriterien, die wir durchgesprochen haben, wird, hat die ihren Erfolg gehabt. Das ist überhaupt kein Thema. Das wird schon funktionieren. Wenn es natürlich komplexer wird, jetzt, wo Thema Barrierefreiheit und solche Sachen geht und umgeht und sehr ernst dann reicht, muss man schon sagen, natürlich ein 5-Tages-Kurs ist ein bisschen knapp. Ich meine, das kann man sich vorstellen, sonst kann so ein Teil nicht mehrere tausend Euro teilweise kosten in der Entwicklung, wenn man das in einem 5-Tages-Kurs einfach wenigstens hier nichts machen kann. Deshalb sage ich, warum nicht, wenn jemand sagt, gestern oder vorgestern war jemand da und hat gesagt, ja, ich, äh, ich brauche drei Unterseiten, ich habe zwei Zimmer zum Vermieten oder sowas soll ich jetzt deshalb 2.000 Euro zahlen für Webseiten Das ist ja wirklich eine Schnapsidee. Wird ja auch nicht, warum soll er das? Soll sich, wenn er sich ein bisschen damit beschäftigt in seinem Kurs, dann hat er das nötige und kann sich so das Ding eigentlich selber im Prinzip machen. Das wird reichen, wenn er ein bisschen an Benutzerfreundlichkeit und, und das denkt. Dann wird es soweit funktionieren. Wenn Sie natürlich wirklich mehr vorhaben, Büdergalerie, leicht selber warten und so, dann ist tatsächlich schon leichter, wenn man eher sowas entwickeln lässt oder, äh, in, oder ein Wartungssystem im Hintergrund bauen lässt. Wenn man selber macht, habe ich Ihnen da Software zusammengeschrieben. Beliebt ist natürlich das von Dreamweaver, wen wir wissen, dass es hier sowas gibt wie äh, NWU Composer, beispielsweise, was kostenlos ist, also wo man durchwegs auch sich sowas anschauen kann und mit so einem Programm sowas versuchen kann. Nur für diejenigen, die sagen, ich denke daran, sowas selber zu machen, bevor ich 55 Euro da investiere, kann ich mir sowas einmal probeweise anschauen. Da haben Sie einen Vergleich, Sie können es einfach für sich selber nochmal anschauen. Bei all diesen Programmen können Sie den Test, alles ist wieder mit Links hinterlegt, können Sie einen Test einmal ausprobieren, ob Ihnen sowas liegt persönlich oder ob Sie sagen, nee, ist nicht meins. Dann haben sie die Wahlfreiheit. Ich habe hier auch erwähnt das Adobe Contribute und zwar deshalb, weil ich nicht so dahinter stehe. Und zwar lange Jahre ein paar Jahre war es so, Ihnen hat beispielsweise eine Agentur mit Dreamweaver eine Webseite gemacht und damals waren Wartungssysteme sehr teuer früher. Das hat damit zu tun gehabt, dass die Datenbanken bei den Provider, das hat das wirklich aufgeflogen gestartet. Äh, dann hat es sowas geben von Macromedia, damals ist es auch gekauft worden, da hat man praktisch mit einer abgespeckten Version von dem Programm, mit dem die Agentur das gemacht hat, vom Dreamweaver, mit dem konnte man dann die Webseiten auch warten, ohne dass man sie jetzt mordsmäßig damit auskennen musste. Für die Zeit damals war das gar keine so schlechte Idee. Grundsätzlich. Heute an und für sich finde ich es nicht mehr so gut. Denn sie sind immer abhängig von der Software selber und sie können die Webseiten nicht online wirklich warten. Sie müssen dann immer gewissermaßen wieder zugreifen auf... Äh, über ihren bestehenden Computer äh, zum uploaden und aktualisieren und das ist alles ein bisschen unbequemer. Das heißt, heute ist ein Wartungssystem im Hintergrund. Eigentlich gemütlicher als diese Kombination. Das heißt, ich, ich stehe immer so dahinter, dass wenn es nicht so ideal. So sieht so eine Entwicklungsumgebung aus. Man nennt sowas Entwicklungsumgebung, wenn sie das Programm, wenn sie mit so einem Programm selber eine Webseite verändern wollen oder machen wollen, das ist beispielsweise gegenüber die Oberfläche. Das ist eben habe ich einen einen Screenshot gegeben von dem neuen Microsoft-Produkt, also dem alten, das front oder dem neuen Expression Web, heißt das neue Microsoft-Produkt, kostet ca. zwischen 2 und 300 Euro. Und das ist von der kostenlosen Software von dem Composer, ist natürlich ein bisschen abgespechter, die ganze Geschichte. Aber, wie gesagt, die einen, die sowas nicht einfach die Ohren zu und nicht hinschauen, und die anderen, die mit Greenweaver oder sowas bis jetzt gearbeitet haben, äh, vielleicht noch mal erst Vergleich. <lacht> Kommt zu dem, aber was heutzutage üblicher ist. Bin in Wangenhofen, bin ich fertig, das ist und zwar Selbstwartungssysteme. Das heißt, Content-Management-Systeme sind Systeme, die helfen, die Webseite selber zu warten. Ich habe das da ein kurz beigetragen. Natürlich tragen Sie viel zur Aktualität bei, denn Sie können von jedem Ort der Welt eigentlich auf Ihre Webseite zugreifen. Sie greifen einfach online über Ihren Browser zu, haben ein Passwort im Hintergrund, locken Sie ein und je nachdem, wie gemütlich das Content-Management-System gemacht ist, desto einfacher wird es für Sie, da etwas auszutauschen. Die übernehmen üblicherweise alles, skalieren von den Bildern und lauter solchen Sachen. Das heißt, grundsätzlich ist die Veränderung der Inhalte schon relativ einfach. Man muss sagen, es gibt zwar unterschiedliche Arten, die einen sind Agentur -gemachte. das hat das heißt die Agentur hat das CMS entwickelt und sie verwenden das von der Agentur. Die anderen, es gibt mittlerweile viele auch kostenlose CMS, die die Agentur implementiert dann. der ihr Glaube ist, die Leute glauben dann das kostenlose CMS, das würde praktisch nachher nichts, da würde die Webentwicklung nichts kosten bei der Agentur von dem ihr glaubt, wird man schnell befreit, wenn sie drei, vier Kostenvoranschläge einholen. Da werden sie sehen, dass diese Kostenlosen genauso viel kosten, weil sie müssen im Prinzip implementiert werden. Das heißt, man muss ihr Design auf das anpassen und das kostet es Geld. Die Agenturen, die selber ihre eigenen Webseiten, ihre eigenen Wartungssysteme haben, auch wie zum Beispiel, viele kennen wahrscheinlich NCM in Salzburg, die haben auch ein eigenes CMS im Hintergrund, die kennen natürlich das CMS. Und da ist, wenn er das in- und auswendig kennt und auch selber entwickelt hat, dann kann man sich ja vorstellen, dass man natürlich einen Kostenvorteil hat, wenn, das Ganze, wenn man da ein Design anpasst auf das. Das heißt, es ist da tatsächlich kein realistischer Unterschied. Sie zahlen selten für das Content-Management-System selber. Sie zahlen für die Anpassung Ihres Designs und Ihrer Vorlagen und Ihrer Ideen an das Content-Management-System. Nur damit Sie da nicht denken, jetzt super, da gibt es eh diese Gratis-Varianten und mit denen, da brauche ich da nichts mehr zahlen. Im Prinzip kann das mitunter sogar teurer sein. Aber ich habe sie aufgelistet. Das erste ist Typo 3. Darf ich ganz kurz reinfragen? Hat jemand von Ihnen Erfahrung mit Typo 3? Was könnten Sie in einem Satz sagen, was Ihnen einfällt zur Erfahrung? Was würden Sie sagen, ad hoc? Kommen Sie gut? Funktioniert gut, geht gut, klar. Ich würde einen Satz nämlich dazu hängen. Und zwar, ich finde es auch ein Mininachteil, den ich manchmal höre aus den Reihen raus. Manchmal kommt es sehr überladen vor, weil es ein relativ riesiges Teil ist. Ne? Und man muss es also in der Entwicklung halt sehr vorsichtig abspecken so, dass die Leute, die Kunden selber nicht verwirrt sind damit. Aber sie kommen ja gut klar und sind von von dem haben sie sich nicht abschrecken lassen von dem. Mhm. Wie gesagt, Typo 3 ist am bekanntesten, ist ein Riesenteil für sich unterstützt natürlich alles mögliche, mehrere Sprachen und also alle Sprachen natürlich, die sie wollen dabei haben. Dies was ein bisschen, darf ich fragen, hat jemand Erfahrung mit Joomla? Und die Erfahrung ganz kurz, der vom Spitzenkämpfe ist gleich Man muss, man muss sie trotzdem wirklich, danke, genau, das ist, auch, das ist aber das Erste, was, der wir vorheben, es ist Joomla hat es gibt sehr viele Templates, um 40 Euro teilweise kann man Vorlagen-Dateien für Joomla reinkaufen, was es ein einfacher macht. Es ist im Vergleich zu Typo 3 einfacher, Joomla, also jetzt in der Wartung, aber auch in der Anpassung ein bisschen. Typo 3 ist sehr komplex, in der Anpassung. was Weiß ich nicht, das müssten Sie nicht erleiden, gell, weil das hat natürlich die Agentur dann machen aber... Uh, beim Joomla ist, es, Joomla ist es ein bisschen verständlicher. Es ist nicht so ein Riesenteil. Von dem her sind viele ein bisschen übergestiegen auf das. Vom Potenzial sind beide sehr stark. Also das ist Contenido kennen sehr wenige. Kennt jemand sogar die Contenido? Kennen sehr wenige. Ist jetzt nur ein nächster Schritt. Also auch, ich, ich kenne, es gibt ein paar steirische Agenturen, uh, die ich zufällig kenne, die arbeiten viel mit Contenido und bieten das an, auch im Tourismusbereich. Uh, ist ein sehr nettes, komfortables, kleineres ist, Definitiv etwas kleiner. Ich gebe Ihnen das deshalb auch mit, dass Sie auch mit Ihren Agenturen natürlich auch reden können oder mit den leute die Sie betreuen. man könnte sagen, du hast das schon mal gesehen, könntest du mir sowas zum Beispiel einbinden oder was kostet das als Idee. Ne? Oder dass Sie selber anschauen. Ist auch ein paar Und äh, Wordpress? Ich kenne schon einige natürlich von den Blogs. Ursprünglich ein Blog, äh, Web-Blog-Software, eigentlich gewesen. Mittlerweile auch auf Webseiten. Ist auch ein, ein kostenloses, was mit Vorlagen arbeitet. Auch da, es ist von der Bedienung relativ einfach, Mh, meines Erachtens für Webseiten müsste es nur ein bisschen mehr optimiert werden, dass es wirklich Webseiten als Webseiten und nicht als Weblogs aussehen lässt. Also von dem her, aber ist auch, die Entwicklung schreitet voran, das heißt sie wollen mehr als richtiges Content-Management-System akzeptiert werden. Das zu Wartungssystemen zu verhandeln. Also berühmteste in Typo 3 und Schummler im Moment auf jeden Fall. Und der allerletzte Punkt sind nur zwei Punkte. Es gibt eine Fülle von Gimmicks, die Sie einbauen können. Natürlich auch, was nicht Gimmicks an Buchungsmasken, Webberichte, Webcams. Man muss halt immer auf die Nutzungsrechte dabei aufpassen. Zwei Dinge, die ganz beliebt sind und die nicht übertrieben viel Geld kosten. Ich habe angefangen in unserer Veranstaltung, wo ich gesagt habe, Sie sollten ein bisschen die Konkurrenz anschauen, was die so haben, und überlegen, ob sie das für Sie rechnet, sowas auch zu haben, wenn Ihnen das gefällt und damit sie dann sehen etwas was sehr beliebt ist und nicht sehr teuer ist das ist ein sogenannter Lightbox Effekt wenn man auf ein Bild von ihnen drauf klickt nach hat geht groß in der mitte des bild auf und rundherum drum ist es sehr schwarz dieser lightbox Effekt ist etwas was wirklich beliebt ist und er ist nicht übertrieben aufwendig das heißt also sie brauchen für sowas nicht hunderte euro zu zahlen es kostet wieder nur die implementierung nicht hunderte sage ich natürlich kostet die implementierung was weil schnell einer ein bittel dabei sitzt sie können es aber wenn sie selber ihre webseiten machen auch selber einbinden diejenigen die selber damit basteln und sie finden es unter diesem Link und da die Anleitung, wie sie sowas einbauen. Vorsicht, wenn sie ihr bestehendes Content Management haben, wie zum Beispiel äh, Typo3, dann können sie fragen, wie weit solche Bestandteile bereits über das Content Management zu freischalten lassen. Wir drauf, aber wie, ja, das ist schon von das ist dann standardmäßig schon drinnen. Damit können sie es verwenden, ja. Das ist üblicherweise gibt es heute in die Content Management Systeme oft schon dazu, das ist. Man klickt drauf und das wird, groß. das ist eines Und weiteres, was Sie für diejenigen, die gerne so Effekte anschauen oder schauen wollen, wie Sie bestimmte Sachen er erweitern können, äh, schauen Sie mal auf dieser Webseite unter nviteam.com. Bitte übertreiben Sie es nicht mit Gimmicks, denn die Gimmicks bringen nicht die Leute her. Die Gimmicks sind manchmal, also diese kleinen Schnickschnack-Sachen, die man einbaut, die sind manchmal nur nützlich, ganz selten in bestimmten Bereichen. Das Lightbox-Element bei der Diashow, äh, Entschuldigung, bei der Galerie, das schaut einfach toll aus, also ist nützlich, das bringt was, ne? Und hier gibt es auch was. Unter dieser Webseite finden Sie eine Fülle von verschiedenen Animationen, die Sie auf Grafiken anwenden können. Und da gibt es zum Beispiel eine, die ganz nett finde und mir tut auch da Leute, könntet man öfter wo einbauen, sie nehmen ein wunderschönes Foto von ihrer Unterkunft im Schnee her und da gibt es eine Animation, die sorgt dafür, dass dann der Schnee drüber fällt über das. Und zwar der hat gut aufgelöst, das wirkt wirklich faszinierend. Nicht auf die Startseite, wirkt, ist, passt nicht, äh, außerdem lädt im Hintergrund Zusatzsoftware minimal, die aber Computer vorhanden ist, aber es dauert manchmal ein bisschen aber grundsätzlich auf einer Folgeseite kann das toll ausschauen. denn im Winter sowas etwas wo wirklich der Schnee sehr gut aufgelöst diese Schneeflocken sehen wirklich wie echt aus, obwohl es natürlich animiert ist im Hintergrund. Und Sie bestimmen das Foto selbst, was dahinter liegt. Und da gibt es viele andere, mit Wasser und Schnee und Verbiegungen und, und Panoramabildern und so weiter. Und das finden Sie über diesen Weg. Also da können Sie auch mal schauen, da sind, glaube ich, wie viel das mit sind. Ich glaube, die Zahl steht keine drei, sicher, zwei oder verschiedene... Kleinen Programmchen. Mal sehen, das war an für sich. So, das war ein bisschen komprimiert wieder. Ich danke Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit. Haben Sie mich verstanden, bis hinten? Ja. Vielen Dank für das sagen. Und zwar, mein Dank geht im Namen der Tourismusregion Lammertal und im Namen der Lammertaler Tenden-Gauer E-Coaches erstmal einmal an den Herrn Magister Graf Schrempf für den inspirierenden Vortrag heute Nachmittag. Dankeschön. Und zum Zweiten an Ihre und Eure zeitreiche Teilnahme heute Nachmittag. Wir haben wieder sehr viele Leute zusammenbekommen. Die Teilnahme Zertifikate bekommen wir draußen beim rausgehen bei meiner Kollegin, bei meiner Kollegin Daniel und Barbara dazu mit nach Hause nehmen. Jetzt darf ich noch einige Termine bekannt machen. Und zwar haben wir den nächsten Basiskurs zum Thema E-Marketing, auch wieder mit Ihnen hier. Nächste Woche am Dienstag um 14 Uhr in Annaberg diesmal im Feuerwehrverein sein. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann das tun, online über die bekannte E-Mail-Adresse, eben wo ihr euch auch zu dem Kurs angemeldet habt. Ähm, dann haben wir noch einen Termin zum geben und zwar unseren Brennpunkt e -Tourism. Der ist am Montag, den 9. November in Garmisch-Partenkirchen. Einige Top-Themen sind Schlagwörter, Web 2.0, ähm, Social Media, Texten im Web, Web-Handling, das heißt Statistiken und so. Sehr interessante Fachfragung. Ähm, Garmisch-Partenkirchen ist ein Stück weg von uns, aber die Tourismusregion Lammertal bietet einen Gratis-Bus, Vermieter anmelden und mit dem Bus fahren möchten. Ähm, anmelden kann man sich für den Bus bei der Daniela beim Tourismusverband abgenauen. Und ja, zum Schluss hätte ich noch eine Bitte, da gibt diese feedback die haben alle auf den Plätzen gehabt, äh, die bitte ausfüllen und uns hinterlassen. Also das heißt da gibt es die, cool die ja. Erfahrungsbewertung ja. auch. Was ist das nächste Mal? Ina, ah, also, das ist das nächste Mal. Website selbst oder? Aufbau Website, Website Gestaltung ja. heißt da genau. Ja. Genau. Wir ja, das so die Schärfe. Danke noch mal